Розділ двадцять дев'ятий Товстий стос малюнків і акварелей я поклав з боку на килим, з полегшенням прибравши з очей останні два малюнки. І аж тоді я подивився на те, що лежало на денці пікнікового кошика, на те, що робило його таким важким. Там були боєприпаси для гарпунного пістоля. Я витяг один з кінчастих гарпунів. Він був завдовжки близько п'ятнадцяти дюймів і доволі важкий. Сталева не алюмінієва стріла, я взагалі не був певен, чи використовували алюміній у 920-х. Робочий кінець тригранний, і хоча грані потьмяніли, на вигляд вони залишалися гострими. Я торкнувся однієї грані подушечкою пальця, і на шкірі вмить виступила бусинка крові. «Вам треба продезінфікувати ранку», – порадив Джек. «Так, дійсно», – погодився я, повертаючи гарпун у косих променях сонця, від чого стінами... Побігли зайчики. Коротка стріла була по-своєму жорстоко красивою. Цей парадокс підтверджується деякими видами бойової зброї. «У воді ця річ не могла далеко дістати», – сказав я. «Занадто вона важка». «Вас це може здивувати», – втрутився Вайерман, – «але в пістолі спрацьовує пружина і заряд СО2. Лупить добряче, а в ті дні короткої дистанції було достатньо. В затоці кищило риби, навіть на мілині». Якщо іслейку хотілося чогось підстрелити, він міг робити це прямою наводкою. Мені не зрозуміло, навіщо тут такі гостряки, здивувався я. Вайермен сказав, мені теж. Разом з тими, які висять на стіні в бібліотеці, в неї було щонайменше дюжина гарпунів, але жоден не має таких гостряків, як на цих. Джек сходив до ванни і повернувся зі слоїком водню. Він взяв у мене з рук гарпун і тепер сам роздивлявся його наконечник. «Що це, срібло?» Вайермен наставив на нього долоню задраним великим і націленим вказівним пальцем. «Карти в руки, але вайрмену, здається, ти поцілив у яблучко». «А ви цього не второпали?» – спитав Джек. Ми з вайрменом перезирнулися, а потім обоє подивилися на Джека. «Ви дивитеся неправильні кіна», – пояснив він. «Срібними кулями треба стріляти вовкулаку». «Я не знаю, чи діє срібло на вампірів, але, вочевидь, дехто вважає, що діє. Чи принаймні на це сподівався? Якщо ти хочеш сказати, що Тесі і Лора – вампіри, почав Вайермен, то вони серйозно зголодніли від 1927-го. Він подивився на мене, очікуючи на підтримку. «Гадаю, Джек тут має рацію», – сказав я. Взяв слоїк з перекисом, засунув у нього вколотий палець і пару разів струсонув слоїк». «Не по-людськи», – скорчивши міну, присоромив мене Джек. «Ні, якщо ти не збираєшся звідси пити», – парировав я. На якусь мить Джек замислився, а відтак ми обидва вибухнули реготом. «Ага, я чогось не второпав», – спитав у нас ваєрмен. «Не переймайтеся, відповів Джек, усе ще либлячись. Затим він знову посер'язнішав. «Едгаре, але ж вампірів не існує, хай будуть привиди, я на це погоджуюсь. Гадаю, в існування привидів вірять майже всі, але вампірів насправді немає». Його чоло осяялось якоюсь ідеєю. Крім того, вампіром хтось робиться тільки від вампіра, а близня іслайк Іслейк потонули. Я знову взяв у руки короткий гарпун, крутячи туди-сюди пускав його наконечником світлові відбитки по стінах. «Але дещо наштовхує на підозри. А вже ж погодився Джек. Отже, ти приніс сюди кошик і знайшов двері відімкнутими, – сказав я. Сліди. Підрамник хтось узяв і поставив на мольберт. І після цього ти скажеш, що тут був скажений бібліотекар Араміго. Ні, я тільки... Язик мені укляк, голос пропав. Довелося ще випити води, і тільки після того я продовжив. Я маю на увазі, що не тільки вампіри можуть повертатися з мертвих». «Про кого ж ви тоді говорите?» – спитав Джек про зомбі. Я згадав перси і зогнилі вітрила. Назвемо їх дезертирами. «Едгаре, ти певен, що хочеш ночувати тут сам?» – спитав Вайермен. «Бо сам я не певен, що це така вже гарна ідея. Особливо в компанії зі стосом оцих старих малюнків». Він зітхнув. «Ти досяг того, що нагородив Вайермена першокласними дрижаками». Ми сиділи у флоридській кімнаті, назираючи початок довгого повільного скочування сонця до горизонту. Я виставив сир з крекерами. «Я не маю впевненості, що це може якось інакше подіяти», – сказав я. «Вважай мене самотнім стрільцем у світі мистецтва. Я малюю сам один – маракуй». Поверх склянки свіжого чаю на мене поглянув Джек. «Ви збираєтеся малювати?» «Угу». «Почеркаю той вої, я на цьому трохи розуміюся». А коли я знову подумав про пару садових рукавичок, на одній написано руки, а на іншій – геть, то вирішив, що одного малюнку так і вистачить, особливо якщо я буду його створювати кольоровими олівцями Елізабет. Обернувшись до Вайрмена, я спитав. «У тебе сьогодні ритуал у погребальному салоні, так?» Вайрмен подивився на свій годинник і зітхнув. «Вірно, з шостої до восьмої, а завтра знову з полудня до другої». Родичі з найдальших кутків прибудуть, щоб повишкіряти зуби на самозванця-узурпатора. В його ролі виступатиму я. А післязавтра фінальний акт. Похорон у церкві унітаріїв-універсалістів у містечку Оспрей, о 10 Затим кремація у Абот Векслера. Гори, гори, ясно, аби не погасло. Джек скривився, яка вульгарщина. Вайрмен кивнув. Смерть вульгарна, синку. «Пам'ятаєш, як ми співали в дитинстві? Червак туди, червак сюди, смакуймо гноєм за труди!» «Супер!» – похвалив я. Отож, погодився Вайерман, Вибрав собі крекер, обдивився його з усіх боків і щосили пожбурив його назад на тарілку, аж той рикошетом відлетів на підлогу. «Це безглуздя! Все це безглуздя!» Джек підібрав крекер, здавалося, ніби він хоче його надкусити, але ні, відклав у бік». Либонь вирішив, що їсти крейкери з підлоги – це також не по-людськи. Можливо, так і є. Правил до чорта всяких. Я звернувся до Вайермена. «Зайдеш до мене, коли повернешся ввечері зі своєї вахти у погребальному салоні, окей?» «Так. А якщо я скажу тобі, що в мене все гарно, ти підеш додому». «Не заважатиму твоєму спілкуванню з музою або з духами». «Я кивнув, бо, схоже, він мав рацію, а відтак обернувся до Джека». «А ти, поки Вайермен буде в салоні, залишатимешся в Ель Паласіо, так?» «А вже ж, якщо ви, хлопці, саме цього від мене очікуєте». Йому не дуже приємною видавалася ця перспектива, і я не мав права його ганити. Дім величезний, Елізабет, прожила в ньому довгі роки, і там ще живісінька була по ній пам'ять. Мені б там теж було моторошно. Звичайно, якби я не був певен, що привиди на думі геть усюди. «Якщо я тобі зателефоную, примчиш сюди». «Буду, телефонуйте або прямо в дім, або мені на мобільний. Ти певен, що твій телефон працює?» Він подивився трохи присоромлено. «Батарея трохи сіла, от і все. Я зарядив її у себе в машині від акумулятора», – озвався Вайермен. «Мені хотілося б краще зрозуміти, чому ти, Едгаре, вирішив, що можеш продовжувати з цим усім гратися. Бо нічого ще не завершилося». «Це тривало довгими роками. Довгі роки тут спокійно собі жила Елізабет. Спершу з батьком, а потім сама. Вона займалася благодійництвом. Мала друзів, грала в теніс і бридж. Мені так розповідала Мері Айр. А більше за все займалася арт-громадою сонячного узбережжя. То було тихе, і достойне життя старіючої леді, котрої купа грошей і мало поганих звичок, якщо не враховувати її любов до цигарок. Далі все почало змінюватися». Лалотерія, ти сам таке завер мене». «Ти вважаєш, що й насправді щось розпочало ці зміни?» – спитав він. Спитав не недовірливо, а радше здивовано. «Це ти так вважаєш», – наголосив я. «Іноді вважаю, але це не те, у що мені хочеться вірити, ніби є щось таке далекосяжне. З очима такими прискіпливими воно бачить тебе, мене і бозна що ще. Мені воно теж не подобається», – сказав я, хоча це було далеким від правди». Насправді я його ненавидів. Мені не подобається сама думка, ніби щось могло дійсно сягнути Елізабет і вбити її. Можливо, воно злякало її в смерть, аби лиш вона замовчала. І ти гадаєш, що з цими картинками зможеш з'ясувати, що саме відбувається? Так, дещо. Скільки я не можу сказати, поки не спробую. А тоді побачимо. Майже напевне, подорож на південний кінець острова – там нас чекають деякі незакінчені справи. Джек поставив свій стакан з чаєм. Які ще незакінчені справи? Я похитав головою. Поки не знаю. Її малюнки можуть мені розповісти. Якщо не зануришся в них аж так глибоко, з головою, що говтаєшся тільки, коли вже не буде можливості повернутися на берег, попередив Вайермен. Саме це й сталося з двома маленькими дівчинками. Це я розумію. Джек наставив на мене палець. «Бережіть себе, правопорушнику!» Я навзаєм прицілився в нього пальцем. По людськи. Через 20 хвилин я сидів у малій ружі зі своїм альбомом на колінах. Поряд стояв червоний пікніковий кошик. Прямо переді мною, заливаючи східне вікно світлом, лежала затока. Внизу піді мною мурмотіли мушлі. Мольберт я відсунув убік, а робочий стіл вкрив рушниками. На них поклав гостро заточені недогризки її кольорових олівців. Небагато від них, товстих, якихось допотопних, залишилося, але я гадав, що мені вистачить, я готовий. От баран сказав сам собі, ніколи я не буду до такого готовим. У глибині душі я сподівався, що нічого не відбудеться, хоча розумів, що, скоріш за все, щось буде. Я гадав, саме тому Елізабет і воліла, щоб я знайшов її кошик» а втім, чи могла вона достеменно пам'ятати, що в ньому лежить. Я припускав, що Елізабет забула більшість того, що з нею відбувалося в дитинстві ще раніше, ніж Альцгеймер ускладнив її проблеми. Бо забування не завжди є вимушеним, іноді воно бажане. Кому б схотілося пам'ятати щось таке жахливе, від чого ваш батько кричав так, що аж закривавився? Краще вже зовсім перестати малювати. Просто відморозитися». Краще вже казати людям, що не вмієш малювати навіть чоловічка з патичок. Що коли йдеться про мистецтво, то волієш діяти, як багаті випускники університетів, що спонсорують команди своїх альма-матер. Не можеш бути спортсменом – підтримуй спортсменів. Краще викинути з голови до все, на що спроможешся, а у поважному віці синильність потурбується про решту. Егеш, деякі з колишніх навичок можуть зберігатися – як рубці на московій оболонці після старої травми. Скажімо, після падіння запряженої поні бідки. І треба знаходити способи для їх каналізації. В ряди годи це схоже на регулярне вичавлювання гною із застарілої пухлини, котра ніколи остаточно не загоїться. Тому-то проявляється цікавість до чужого мистецтва. Можна патронувати мистецтво. А якщо і цього недостатньо? Ну тоді можна почати колекціонувати порцелянові статуетки і будиночки, будувати собі порцелянове місто. Ніхто не назве заняття такими інсталяціями мистецтвом, але вони потребують роботи уяви, регулярні вправи, зокрема візуального аспекту уяви, достатньо для припинення. Припинення чого? Свербіння, звісно. От чортове свербіння. Я потягнувся почухати праву руку і крізь порожнечу в тисячний раз вхопився собі за ребра. Відхилив палітурку альбому, отримав перший аркуш. Почніть з чистого простору. Він звертався до мене, як я певен, колись чистий аркуш звертався до неї. Заповни мене, бо білість це відсутність спогадів, колір неможливості пам'ятати. Роби, показуй, малюй, і тоді свербіння минеться, на якийсь час непевність стишиться. Прошу, залишайся на острові, благала вона. «Байдуже, що трапиться, ти потрібен нам!» Я вирішив, що так воно і мусить бути. Олівець рухався швидко, мінімум штрихів. І ось вже щось схоже на повозку, чи радше на двоколісну бідку, яка стоїть і чекає, коли в неї запряжуть поні. «Вони тут жили цілком щасливим життям», – повідомив я порожній студії, батько і дочки. Потім Алізабет випала з бідки – і почала малювати, позасезонний ураган розворушив поклад скарбів. Дівчатка потонули, потім хто вижили, переїхали до Маямі, і неприємності закінчилися. А от коли вони майже через 25 років повернулися сюди, під бідкою я написав друкованими літерами «гарно». Подумав, додав «знову». «Гарно знову». «Гарно, десь далеко піді мною прошепотіли мушлі. Гарно знову». А вже ж їм було гарно. Гарно було Джонові і Елізабет. І коли Джон помер, Елізабет так само залишалося гарно. Гарно опікуватися мистецькими виставками. Гарно займатися порцеляною. Далі з якоїсь причини все почало змінюватися. Не знаю, чи загибелі Вайерменової дружини і дочки були частиною цих змін, але припускаю, що могли бути. А щодо його і мого прибуття на острів Дума, в мене питань не виникало». Я не мав цьому раціонального пояснення, я просто знав. Усе на острові дума йшло прекрасно, потім дивно, потім знову на довгий час усе стало прекрасно, а тепер вона прокинулася. Стіл тече. Щоб мені зрозуміти, що відбувається зараз, треба зрозуміти, що відбувалося тоді. Небезпечно це чи ні. Я мушу. Я взяв її перший малюнок, котрий і малюнком взагалі важко було назвати, просто якась кривуля, проведена поперек аркуша. Я взяв його в ліву руку, заплющив очі і уявив собі, ніби торкаюся його правою рукою, точно так, як торкався в уяві руки геть рукавичок пам. Я намагався уявити, ніби пальцями правої руки гладжу ту вихлясту лінію. Справа пішла потроху, але я відчув вічей». «Невже мені доведеться таким чином працювати з усіма малюнками? Їх тут 12 дюжин, і то за найскромнішими підрахунками. До того ж я був не в захопленні від екстрасенсорної інформації. Не переймайся, Рим немиттю будувався. Я вирішив, що трішечки галасу від радіокістка не завадить, а допомогти може. Я підвівся, тримаючи старий аркуш паперу в правій руці, і природньо він сковзнув долі – Бо ж ніякої правої руки в мене насправді не з'явилося. Я нахилився по нього і згадав, що прислів'я правильно буде «Рим не в один день будувався». Але Мельда каже «будувався». Я застиг з аркушем у лівій руці, тій, якої не зумів дістати кран. Що це було? Справжній спогад, яким зі мною поділився аркуш, чи просто моя власна думка? Послужлива реакція мого мозку?» «Це не малюнок», – промовив я, вдивляючись у криву лінію. «Ні, не малюнок, але він намагався стати малюнком». Я знову гепнувся гузном на сидіння стільця. «Ця моя дія аж ніяк не була свідомою. Це більше скидалося на те, що мені ніби підломилися коліна. Я подивився на лінію, відтак у вікно. Переводив погляд від затоки на лінію, від лінії на затоку». Вона намагалася намалювати горизонт. Він став її першим малюнком. Так, я поклав перед собою альбоми, вхопив один з її олівців. Не вибираючи, головне, аби лиш він був її. Відчув його вагу, товщину. Відчув, що він саме те, що треба, і почав малювати. На острові Дума мені це вдавалося найкраще. Я начеркав дитину, що сидить на стільчаку. Голова забентована. В одній руці вона тримає стакан, іншою рукою обіймає за шию батька. Він у старомодній майці на бретельках і з мильною піною на обличчі. На задньому плані тінню стоїть няня. На цьому моєму етюді ніяких браслетів, бо вона їх не завжди вдягає, але голова пов'язана хусткою в на маківці. Няня Мельда – найближча людина для Лібід після матері. Лібід? «Так, її так всі називали». Так вона сама себе називала «маленька Лібіт», «найменша», – мугикнув я, перегорнувши перший аркуш альбому. Олівець, короткуватий, товстуватий, нікому не потрібний упродовж ледь на трьох-чвертий століття, виявився ідеальним знаряддям, ідеальним каналом. Він знову почав рухатися. Я нашкрябав дівчинку в якійсь кімнаті. На стіні поза нею з'явилися книжки. Отже, бібліотека. «Татова бібліотека». На голові в неї бинтова пов'язка, сидить біля столу, татового столу. На ній щось на кшталт домашнього халатику. У неї олівець. Олівець у руці кольоровий? Либо ні. Поки що ні, але це зараз не має значення. Вона знайшла своє знаряддя, свій фокус, своє миття. Якою ж вона стала голодною, якою ненажерливою. Вона думає, мені знадобиться ще багато паперу. Вона думає, я Елізабет. Вона буквально вмалювала себе знову в цей світ, промовив я. І мене від голови до п'ят обсипало гусячою шкірою. Але хіба я сам не те саме зробив? Хіба я не зробив точнісінько те саме тут, на острові Дума? Мені ще багато чого треба зробити. Я очікував, що цей вечір буде довгим і важким. Але перечував великі відкриття – а страху не було, принаймні, ще тоді, і відчував лише збудження з мідним присмаком у роті. Я нахилився і підняв третій малюнок «Елізабет». Четвертий, п'ятий, шостий. Швидкість нарощувалася. Іноді я гальмував, щоб щось начеркати, здебільшого в цьому не виникало потреби. Картини складалися у мене в голові, причина, чому мені нема сенсу зображати їх на папері, була для мене зрозуміла. Елізабет вже зробила всю роботу. Давно, ще коли одужувала після травми, яка її ледь не вбила. У ті щасливі дні. До того, як заговорила Новін. Під час інтерв'ю Мері Айр зауважила, що в моєму віці відкрити в собі такий високий талант до малювання – це… Лебонь схоже на те, як би отримати ключ від суперкрутої спортивної тачки. Я погодився, щось схоже на це». В іншому місці вона сказала, що це Либонь схоже на те, якби мені вручили ключі від цілком умебльованого будинку. Від справжнього помістя. Я погодився. Теж схоже. А якби вона продовжувала далі ці порівняння, сказала б, що це схоже на те, якби я успадкував мільйон акцій Майкрософту, або мене обрали довічним правителем якогось багатого на нафту, але мирного Емірату на Близькому Сході». «Я б відповів, так, а вже ж, це точнісінько те саме, ви маєте рацію, щоб її втішити, бо всі ті питання стосувалися її самої. Я бачив тугу в її очах, коли вона їх ставила. То були очі дівчинки, котра знає, що найближче долучитися до омріяної акробатики вона може тільки з гальорки, сидячи на недільній виставі цирку «Шапіто». Вона була критиком, а більшість критиків, котрі беруться за цю справу, без покликання, від власного розчарування стають і заздрісними, і каверзними, і дріб'язковими. Мері була не такою. Мері любила свою справу. Вона жлуктила віскі з великого бокалу і бажала знати, як воно почувається, коли нізвідкиля прилетіло голозади янголя. Поплескало тебе по плечі і раптом з'ясувалося, що попри твої достобіса за 50 ти отримав можливість дострибувати аж до місяця. Тож, хоча це аж ніяк не порівняти було з отриманням ключів від швидкісної автівки або цілком умебльованої садиби, я сказав їй, що чимось воно на це схоже бо нікому неможливо пояснити, на що воно дійсно схоже. Про це тільки можна довго розводитися манівцями, аж поки всі не втомляться і розійдуться по своїх спальнях. От Елізабет добре знала, що воно таке. Це промовляли її малюнки олівцем, а відтак і малюнки фарбами. Це мов отримати язика після того, як жив німим, і більше того, краще. Це мов повернути власну пам'ять, а пам'ять для людини дійсно все. Пам'ять – це особистість. Це те, чим ти є. Навіть провівши першу лінію, ту неймовірну першу лінію, що позначала межу неба і затоки, вона зрозуміла, що бачити і пам'ятати – це речі взаємопов'язані, і взялася себе відновлювати. Персе не мала стосунку до цього. Спочатку – ні. Я був певен. Розділ тридцятий. Наступні чотири години я то занурювався у світлібід, то вигулькував на поверхню. Пірнати в її світ було цікаво і лячно. Іноді я щось записував, дівчина дуже голодна, почнемо з цього, але здебільшого малював. Нашою справжньою мовою спілкування були малюнки. Я розумів швидкий перехід її родини від здивування до байдужості, а потім і до нудьги. Причиною цьому, зокрема, була неймовірна плодовитість дівчинки. Крім того, вона була їхньою малою Лібід, а серед своїх завжди живий отой скепсис – що може особливого з'явитися з Назарету, хіба не так? Але їхня байдужість тільки роз'ятрювала її почуття голоду. Вона шукала нових способів привернути їхню увагу, шукала нових кутів зору. І знайшла. Бог їй допоміг. Я малював птахів, що летять до гори ногами, і звірів, що ходять по воді басейну. Я малював коня з такою широкою посмішкою, що вона вибігала за межі його морди. Я гадав, десь у цей час в картинку ввійшла Персе. Тільки. Тільки Лібід не знала, що це Персе. Вона гадала. Я перегорнув назад стос її малюнків майже до самого початку до круглого усміхненого чорного обличчя. З першого погляду я був, вирішив, що це портрет няні Мельди, але варто було придивитися, обличчя було не жіночим, а дитячим. Це було обличчя ляльки. Раптом моя рука сама почала черкати поряд з цим обличчям напис «Новін». Такими швидкими різкими штрихами, що аж старий жовтий олівець Елізабет тріснув на останній рисці печатної літери «H». Я кинув його на підлогу і вхопив інший. Саме через цю «Новін», Спершу віщало Персе, щоб не налякати маленьку дівчинку, що могло видаватися більш безпечним, ніж усміхнена лялечка-негритосочка в червоній хусточці, як у коханої няні Мельди. А чи здивувалася або злякалася Елізабет, коли лялька заговорила? Навряд. Вона могла бути дивовижно талановитою у своєму мистецтві, але все одно залишалася малою трирічною дівчинкою. Но він говорила їй, що малювати, а Елізабет... Я знову вхопив свій альбом, намалював пиріг на долівці, розпластаний на долівці. Мала Лібет вважала, що на цю витівку її напоумила новін, але то Персе перевіряла можливості Елізабет. Персе експериментувала, як експериментував я, намагаючись з'ясувати потужність своїх нових здатностей. Затим прийшов час Аліси. Болялька нашептала «Буцім-то десь там лежить скарб, і шторм зробить його приступним». Отже, то була зовсім не Аліса, ні, і не Елізабет, бо вона не була тоді ще Елізабет ні для родини, ні для себе самої. Велика буря двадцять го року була ураганом Ліббіт. «Бо татусь зрадіє, знайшовши скарб. Бо татусеві треба думати про ще щось, окрім...» «Вона постелила постіль», – промовив я, – «захриплим зовсім не своїм голосом. От хай тепер в ній і спить». Окрім як шаленіти від того, що Аді втекла з тим Емері – целулоїдним комірцем. Так, таким було життя на південному кінці острова Дума у 1927 році. Я намалював Джона Іслейка. Сам тільки промельк його ластів на тлі неба, кінчик рурки і тінь внизу. Джона Іслейка, котрий пірнає по скарб. Пірнає, щоб дістати нову ляльку для своєї доні, хоча поки що не вірить, що там щось є. Поряд з одним з властів я викарбував слова «законний приз». Чим далі, ясніші образи зринали в моїй уяві так, ніби всі ці довгі роки вони чекали на звільнення, і на коротку мить мене вразила думка. А що, як кожний малюнок і кожне знаряддя його виконання, від печерних в Центральній Азії і до Лізи, має в собі приховану пам'ять про його створення і його творців, закодовану в штрихах, мов ДНК? Пливи вперед, поки я не гукну стоп. На аркуші спірнаючим татом я намалював також Елізабет. Вона зайшла у воду аж по свої пухкенькі коліна. Під пахвою в неї стерчали новін. Лібіт була майже точною копією лялі на моїм етюді, котрий вибрала для себе Ілса. Я йому ще дав назву «Кінець гри». А після того, як він знайшов усі ті речі, він мене обіймав, обіймав, обіймав. Я поспішливо начеркав малюнок, де сунувши маску собі на лоба, Джон Іслек якраз саме це й робив. Поряд на ковдрі стояв пікніковий кошик, на його кришці лежав гарпунний пістоль. Він обіймав мене, обіймав, обіймав мене. Намалюй, шепнув мені голос. Намалюй свій законний прися Ізабел, намалюй Персе. Але я не послухався. Я злякався того, що можу побачити, і того, що воно може зі мною зробити. А якщо до тата «Щодо Джона? Чи міг він про щось здогадуватись?» Я перегорнув її малюнки і знову подивився на той, де кричав «Весь у крові Джон Істлейк!» Він встиг багато чого взнати, можливо, запізно, але дещо він зрозумів. Що ж, направду, трапилося з Тесі і Лоло? І що на довгі роки змусило замовчати Персе? І хто воно таке? Дуже схоже, що ніяка воно не лялька». Я міг би продовжувати. Зображення Тесі і Лоло на стежці, на стежці, по якій вони біжать, взявшись за руки, вже просилося втілитися на папері. Але стан на півтрансу в мене послабшав, і стало смертельно страшно. Крім того, вирішив я, мені вже достатньо про все відомо, а решту, я був цього майже певен, допоможе з'ясувати Вайермен. Тому я закрив свій альбом. Поклавши огризок коричневого олівця, який колись належав давно неіснуючій дівчинці, я зрозумів, що дуже хочу їсти. Я просто дико зголоднів. Ну то й що? Відчуття це для мене не нове, до того ж в холодильнику повно їжі. Донизу я спускався повільно, у голові кружляли образи чапля догори ногами з очима буравчиками, усміхнені коні, величезні човни ластів на батькових ступнях. Потреби ввімкнути світло у вітальні в мене не виникло. Я вже цілком призвичаєвся долати шлях від підніжжя сходів до кухні у чорноті квітневої ночі. На той час я вже вважав своїм цей самотній дім, що виставив щелепу понад урізом води, і не міг собі уявити, що його доведеться залишити. На півдорозі я зупинився, подивившись крізь вікно флоридської кімнати на затоку. Там, недалі, як за сотню ярдів від берега, безпомилково ясно впізнаваний у світлі молодика і мільйону зірок стояв, похитуючись на якорі персе. Вітрила були згорнуті, але з древніх щогол, мов, павутиння, звисало плетиво вантів. Як савани, подумалось мені. Це і є савани. Судно погойдувалося, мов, якийсь іграшковий кораблик давно померлої дитини. Палуба виглядала порожньо, ні постатей, ані речей. Але хто знає, що там може бути у трюмах. Я мало не зумлів. І тут же зрозумів, чому. Бо перестав дихати. Наказав собі зробити вдих, але якусь довгу хвилину не міг. Груди мої залишалися пласкими, мов сторінка в закритій книжці. Хапнувши врешті повітря, я почув скрехіт. Це я закашлявся, повертаючи собі життя і свідомість. Видихнув і знову вдихнув. «Вже не так судорожна. Чорні цятки, що були, затанцювали в мене в очах, зникли. Я гадав, що зникне і той корабель. Звісно ж, це лише галюцинація. Але він був там завдовжки футів 120 і трохи менше половини того завширшки». Погойдувався на хвилях і похитувався з борта на борт. Пальцем кивав його бушприт, немов промовляючи. «О, бриткий дядько, ти зарахований до...» Я ляснув себе по обличчю так сильно, що аж сльози потекли з лівого ока, проте корабель залишився там, де й був. Тут до мене дійшло, що якщо він там дійсно є, то його зможе побачити і Джек, вийшовши до хідника з Ель Паласіо. Телефон на протилежному кінці вітальні був від мене далі того, що стояв на полиці в кухні, і кухон не ту перевагу, що містився прямо під вимикачем світла». А світло мені потрібне, особливо те, що в кухні, потужні флуоресцентні лампи. Не відриваючи очей від судна, я позадкував звітальні і натиснув тильним боком долоні всі три вимикачі. Засвітилося, і я перестав бачити персе. Перед очима залишилася тільки флорицька кімната в яскравому тверезому освітленні. Я поклав руку на телефон і зупинився. В кухні була людина. Біля мого холодильника стояв чоловік. У мокрому шматті, що колись було либонь джинсами і майкою з викотом човником. Його шия, щоки, лоби, руки поросли чимось схожим на алишаї. Лівий бік черепа провалився до середини голови. Уламки кості стирчали з його темного рідкого волосся. Одного правого ока в нього не було. На його місці – трухлява очниця. Інше відсвічувало абсолютно нелюдським сріблястим блиском. Він був босий з розпухлими рожевими ступнями, щиколотки, голі кістки. Воно вишкірилося до мене. Його губи, розтягуючись, потріскалися, відкривши старі чорні ясна з двома рядами жовтих зубів. Воно підняло праву руку, і я побачив на ній черговий сувенір з перси – кайданки. Одне іржаве ржаве кільце охоплювало зап'ястя цієї істоти. Інше – розімкнуте звисало з нього, мов, відпала щелепа. «Це кільце призначалося для мене». З тихим шипінням, певно, це був єдиний звук, що дозволяли видати його загнилі голосові зв'язки. Воно рушило до мене в яскравому тверезому світлі. Воно залишало сліди на дерев'яній підлозі. Від нього падала тінь. Я почув тихе порипування його шкіряного ременя – сирого, трухлявого, але якось вцілілого. Мене охопив незрозумілий м'який параліч». Я був у свідомості, але тікати не мав сили, навіть розуміючи, що означають розкриті кайданки, і що це за істота – вербувальник-затягач. Він примкне мене до себе за руку і потягне на борт до фрегата, чи шхуни, чи бригантини, чи як там з біса називається цей корабель. Я стану членом команди. Можливо, там нема юнг, подумалось мені, але там точно є пара маленьких служниць, одну звуть Тесі, а іншу – Луло. «Тікай!» чи хоч би вдар його телефоном заради Бога. Але я не міг. Я був, мов, птах, загіпнотизований змією. Найбільше на що спромігся, зробив крок назад до вітальні, відтак ще один, потім третій, і знову опинився в тіні. Воно стояло на порозі кухні, в яскравому білому світлі добре було видно його сире зогниле обличчя. Його тінь падала на килим вітальні. Воно так і щирилося. Я було подумав заплющити очі і наказати йому зникнути, але це було б намарно. Я чув його сморід, воно тхнуло, як сміттєвий контейнер позаду рибного ресторану, а ще. Час іти, Едгаре. Воно могло говорити, як виявилося. Його плямкання можна було зрозуміти. Воно ступило до вітальні. Я зробив ще один крок назад. Розуміючи в глибині душі, що діла не буде, що цього недостатньо, що, втомившись від загравань, воно просто плигне вперед, заклацне кайданки на моїй руці. Я зойкну, а воно потягне мене до води прямо у кальдо-ларго, і останнім, що я почую в світі живих, буде мурмотіння мушель під будинком. А відтак вуха мені залє водою. Тим не менш, я зробив ще один крок назад, зовсім не маючи впевненості, що рухаюсь у бік дверей. Тільки надіючись, а потім ще крок. І тут на плече мені лягла рука. Я заверщав. «Що це за хрінотінь?» – прошепотів мені у вухо Ваєрмен. «Не знаю», – відповів я схлипуючи. «Я схлиповав від жаху. Ні, я знаю, знаю. Ваєрмен, не подивися у вікно на затоку. Не можу, я не можу відірвати очі від цього». Але воно вже теж побачило ваєрмена, котрий, як і сама ця твар раніше, зайшов у дім через відчинені двері. Ваєрмена, що з'явився, мов загін кавалеристів у якомусь з вестернів Джона Вейна. І воно зупинилося на третьому кроці від кухонного порогу, трохи нахиленою вперед головою. Кайданки хилиталися вперед-назад на його простягнутій до мене руці. «Господи, промовив ваєрмен, там корабель. Той самий, що на картинах». «Іди геть, прошепіло воно, у нас нема до тебе справ. Іди геть і можеш жити!» «Воно бреше», – сказав я. «Що ти мені тут базареш?» – підвищуючи голос гаркнув Вермен. Він стояв за мною в притул, і в мене ледь не лопнули барабанні перетинки. «Забирайся звідси, ти не маєш права на вторгнення!» Молодий утопленик не відповів, але, як я й боявся, він виявився спритним. Щойно він стояв за три кроки від порогу кухні. Раптом... Він опинився прямо переді мною, і я помітив лише тінь його руху, коли він покрив відстань між нами. Його сморід, завареного на сонці супу, з гнилої риби і водоростей, став нестерпним. Я відчув, як в мене на руці зімкнулися його крижані пальці і закричав від переляку. Жахливим був не їх холод, жахливою була їх м'якість, їхня бресклість. Сріблясте око втупилося в мене. Воно, мов, свердлило мені мозок. І на мить з'явилося відчуття, ніби я провалився в суцільний морок. І тут тупим жорстким клацанням на моєму зап'ясті замкнулися кайданки. Вайрмена завершив я, але Вайрмена поруч не було. Він щодуху побіг від мене через кімнату. Я залишився примкнутим до утопленника. Він потяг мене до дверей. Вайрмен повернувся раніше, ніж ця твар встигла перетягнути мене через поріг. У руці він тримав щось схоже на тупий кінджал. На якусь мить мені здалося один з срібних гарпунів. Марні сподівання, срібні гарпуни лежали на горі у кошику. «Гейти!» – гукнув він. «Гейти! Я до тебе! Ти! Кож додопета бумадре!» Істота обернулася зі швидкістю, готової вжалити змії. Ваермен не поступився в швидкості. Тримаючи ту річ обома руками, він затопив нею прямо в обличчя утопленнику. Поціливши йому... Точно над правою очницею. Воно пронизливо скрикнуло цей звук прохромив мені голову, мов шматком скла. Я побачив, як ваєрман здригнувся і відхитнувся, побачив, як він намагається утримати свою зброю, але вона випадає в нього з рук на заметену піском долівку сіней. Дарма, істота, яка ось щойно лиш здавалася такою цупкою, розпалася на ніщо разом зі своїм одягом. Кайданки в мене на зап'ясті теж втратили щільність, і якусь мить я їх ще бачив, а за секунду вже вода скапувала з руки мені на взуття. На місці, де був стояв морський привид, залишилася калюжа. Я відчув щось тепле в себе на обличчі, і втер кров з верхньої губи і носа. Вайрмен перечепився через пук водоростей. Я допоміг йому підвестися і побачив, що в нього з розбитого носа теж тече кров. І цівка крові простяглася в нього по шиї вниз з лівого вуха. Вона струміла поривами з кожним ударом його серця. «Боже, це його вереск», – промовив він. «У мене аж сльози з очей потекли, а вухах дзвонить так, що ну його нахрін. Ти чуєш мене, Едгаре? «Так», – відповів я, – «ти як у нормі». «Якщо не брати до уваги те, що щойно в мене на очах зник нахрін мертвяк, а вже ж можна вважати, що я в нормі». Нахилившись, він підняв з підлоги тупий циліндр і поцілував. «Слава тобі, Господи, за пістряві речі!» – проголосив він урочисто, а відтак вибухнув реготом. «Навіть якщо вони не пістряві!» В руці він тримав свічник. Кінець, куди вставляється свічка, потемнішав, ніби ним нещодавно тикали у щось розжарене, а не в мокре. «В усіх будинках Місис Лейк є запас свічок, бо в нас на острові буває вирубається електрика», – пояснив Вайрмен. «Тільки в нас, у великому будинку, ми маємо ще й генератор, а в інших тільки свічки. А от в цьому домі, на відміну від інших, є ще й свічники з великого будинку. І так вже трапилося, що вони срібні». «І ти про це встиг згадати?» – спитав я. «Дійсно чудосія. Він знизав плечима, а відтак перевів погляд на затоку. «І я теж». Там було порожнє. Тільки ігра світла, місяця і зірок на воді. Принаймні, зараз пусто. Вайрмен взяв мене за зап'ястя. В мене аж серце підскочило, коли його пальці зімкнулися там, де недавно було кільце кайданків. «Що?» – спитав я, побачивши страх на його обличчі. «Джек», – промовив він, – «Джек там сам один вельпаласіо». Ми побігли до вайерменової машини на Жаханий навіть не почув, як він під'їхав і припаркувався біля мого будинку. З Джеком усе було гаразд. Він відповів на кілька дзвінків старих приятелів Елізабет, але останній прозвучав ще чверть на дев'яту. За півтори години до того, як нас тут струснуло так, що аж скривавлений ваєрмен з виряченими очима вимахував свічником. Ніхто не вторгався до «Ель Паласіо» якогось корабля, що стояв би на якорі навпроти великої ружі, Джек також не бачив. Джек їв спечений у мікрохвильовці попкорн і дивився поліцейського з «Беверлі Хілз» на старій відеокасеті. Він слухав нашу розповідь з непідробним здивуванням, але без недовіри. Він же юнак, мусив я нагадати собі, котрий виріс на телепрограмах типу «X файли та «Загублений». Тим більше ця історія доповнювала те, що він почув раніше. Коли ми закінчили нашу розповідь, він взяв у ваєрмена з рук свічник і оглянув його торець, що скидався на засмажений цоколь перегорілої електричної лампи. «Чому воно не прийшло по мене?» – промовив він. «Я сидів тут сам абсолютно безборонний». «Не хотів би я принижувати твою самооцінку», – сказав я. «Але ти видаєшся пріоритетною здобиччю для тієї сили, що керує всім цим шоу». Джек помітив червону смужку на моїм зап'ясті. «Едгар, це від того, як кивнув». «Курва!» – промовив він притишеним голосом. «Ти з'ясував, що тут відбувається?» – спитав мене вайрмен. «Якщо воно послало ту істоту по тебе, воно, мабуть, усвідомило, що ти вже наблизився до розгадки». «Не думаю, що хтось колись зможе розібратися з усім цим», – відповів я. «Але я знаю, ким було те воно, коли було ще живим». «Ким?» – вирячив очі на мене Джек. Ми стояли в кухні. Він ще тримав у руках свічника, але тут відклав його на полицю. Емері Полсоном, чоловіком Адріани Іслейк. Вони приїхали сюди допомагати в пошуках зниклих Тесі і Лори. Це факт, але після того з думи вони так і не виїхали. Мими зайнялося Персе. Ми перейшли до тієї вітальні, де я вперше був представлений Елізабет. Довгий низький стіл там так і стояв, проте тепер він був порожній. Полірована поверхня столу вразила мене, здалася, ідеальною пародією на життя. «Де все поділося?» – запитав я у Вайрмена. «Де її порцеляна? Де її містечко?» «Я все поскладав у коробки і відніс до літньої кухні», – ніби байдуже відповів він. «Просто мені так, просто мені з цим, мучаче. хочеш гарного чаю чи пива?» Я попросив собі води, а Джек пива, ніби нічого не помітили. Вайермен пішов по напої. Тільки подолавши половину галереї, він заплакав. Він схлипував і ридав. То був той розпачливий плач, якого неможливо стримати, як не намагайся. Ми з Джеком перезирнулися і почали дивитися в різні боки. Слова були зайві. Його відсутність тривала довше, ніж, звичайно, потрібно для того, щоб принести пару банок пива і склянку води. Але повернувся, він цілком опанувавши себе. Перепрошую, мені якось незвично втрачати кохану людину і совати свічник в морду вампіру. І все це впродовж одного тижня. Звичайно, таке трапляється по черзі. Він знизав плечима, намагаючись продемонструвати безтурботність. Це виглядало безпорадно, але я б начислив йому очки за старання. «Вони не вампіри», – сказав я. «А хто ж вони тоді?» – спитав він. «Потякай!» Я можу розповісти тільки те, що мені розповіли малюнки «Ліббіт», не варто забувати, що хоч вона й була надзвичайно талановитою художницею, але залишалася дитиною. Я зупинився, похитав головою. Ні, вона була лише трохи старшою за немовля. А Перси була, гадаю, що Перси можна було б назвати її духовним проводарем. Вермен відкупорив пиво, сьорбнув і нахилився вперед. «А якщо до тебе Перси також і твій духовний проводир, вона підсилює твої здатності?» «А вже ж так і є», – відповів я. Вона перевіряла межі моїх можливостей, а потім почала їх підсилювати. Я певен, що цукерка Браун був моделлю. А далі вона почала підкидати мені теми. Так з'явилися картини «Дівчина і корабель». «А решта ваших малюнків?» – спитав Джек. «Гадаю, більшість моїх, хоча деякі з них...» Я вкляк, вражений жахливою думкою. Відставив склянку, ледь її не перекинувши. «О, Господи Ісусе!» «Що?» – спитав Вайермен. «Заради Бога, що?» «Мені потрібен о той твій червоний телефонний записничок зараз же». Він пішов і повернувся з ним, заразом ткнувши мені в руки бездротовий апарат. якусь мить я просидів з ним на колінах, гадаючи, кому першому зателефонувати. Рішення прийшло. Однак є залізне правило сучасного життя. Ще дієвіше за те, що поблизу ніколи нема копа – Якщо він тобі потрібен, якщо телефонуєш конче потрібній тобі людині, ти завжди потрапляєш на автовідповідач. Мені відповіли машини і в Даріо Нуці вдома, і в Джимі Йошида, і в Аліси Окоін. «Курва!» – схлипнув я, вдаривши по кнопці роз'єднання. Коли Алісин записаний голос почав «Перепрошую, мене нема вдома, і я не в змозі відповісти зараз на ваш дзвінок, але…» Вони можуть ще й зараз десь святкувати, сказав вайрмен, потерпи амі його, і все владнається. В мене нема часу. крикнув я сука, курва лайно. Що трапилося, Едгаре, поклав він мені руку на плече, заспокоюючи. Що за паніка? Картини небезпечні, можливо, і не всі, але деякі точно. Він замислився відтак кивнув. Окей, давай подумаємо. Найнебезпечніші з них, ймовірно, дівчина й корабель, так? «Так, я певен, що так і є». «Вони майже, напевне, все ще в галереї, чекають обрамлення і відправки». «О, господи, я не маю права цього допустити». «Мучачо, треба відстрочити те, чого не можеш допустити». «Він не розумів, відстрочка неможлива. Перси, якщо схоче, може такого лиха наробити». «Проте їй потрібні помічники». «Я знайшов і набрав номер Скотто. Гадав, можливо, там хтось є, навіть о чверть на одинадцяту вечора» після такої гучної тусовки. Залізне правило діяло, я почув машинний голос, нетерпляче дослухав і натиснув «дев'ять», щоб наговорити своє загальне повідомлення. «Послухайте мене, хлопці, це Едгар говорить. Я вимагаю, щоб жодної картини чи етюду не відсилалося нікому, поки я не дозволю цього зробити, окей? Жодної з моїх робіт. Просто затримайте їх на якийсь час, пояснюйте це покупцям чим завгодно, але зробіть це». «Дуже вас прошу, це конче важливо». Я вимкнув телефон і поглянув на Вайрмена. «Гадаєш, вони мене послухаються?» «Після того, як ти показав такі доходи?» «Безперечно. Просто зараз ти забезпечив собі довгу, пристрасну бесіду. А тепер ми можемо повернутися до...» «Поки що ні». «Моя родина і друзі залишаються найбільш вразливими цілями, і той факт, що вони розлетілися в різних напрямках, мене не втішав». Персе вже встигла продемонструвати, як далеко сягає її сила, а я почав їй заважати. Вона на мене розсердилася, гадав я, або злякалася мене, або і те, і інше. Першим порухом було зателефонувати ПАМ, але тут я згадав слова Вайермана про неминучість довгих пристрасних бесід. Тож замість вайерманового записничка я покопався у ненадійній власній пам'яті, і цього разу під тиском вона спрацювала. Але ж мені і тут відповість машина, подумав я. Так воно і трапилося, хоча я не одразу це зрозумів. «Привіт, Едгаре!» – почувся голос Тома Райлі. Але водночас це був чужий голос. Голос неживий, позбавлений емоцій. Це від тих ліків, що він їх приймає, подумалось мені. Хоча в галереї він балакав цілком інакше, живо. «Томе, вислухай мене і не перебивай!» Але він не зупинився, цей мертвотний голос. «Ти знаєш, що вона тебе вб'є, і всіх твоїх друзів, так само, як вбила мене. Тільки я все одно живий. Я похитнувся. Едгаре!» Злякався вайрмен Едгаре, що трапилось. Замовчу бірвав його я. «Не заважай мені слухати». Начебто все було сказано, але я ще чув дихання в слухавці. Повільні поверхові віддихи доносилися до мене з соти. Відтак він заговорив знову. «Мертвим бути краще», – промовив він, – «а зараз я мушу піти і вбити пам». «Томе!» – заволав я у телефон. «Томе, прокінця!» Ставши мертвими, обоє ми нарешті одружимося. Весілля відбудеться на палубі. Вона мені обіцяла. «Томе!» Вайермен з Джеком затисли мене з обох боків. Один тримав мене за руку, інший – за куксу. Але я цього майже не помічав. А потім... «Після сигналу ви можете залишити ваше повідомлення». Почувся сигнал, а далі тиша. Я не поклав телефон. Він просто випав в мене з руки». Я обернувся до Вайермена. «Том Райлі пішов вбивати мою дружину», – сказав я, і додав якимось не своїм голосом. «Можливо, він вже це зробив». Розділ 31 Вайермен не потребував пояснень, він лише порадив мені терміново їй зателефонувати. Я взяв слухавку, але не міг згадати номер. Мені його продиктував Вайермен, але я не міг його набрати. В мене знову після довгої перерви червоний туман поплив перед очима. Номер набрав Джек. Я стояв, слухаючи гудки, уявляючи собі, як телефон дзвонить в Мендота Гайц, очікуючи почути бадьорий безособовий голос Пам з автовідповідача. Повідомлення про те, що вона зараз перебуває у Флориді, але скоро повернеться і відповість на всі дзвінки». Пам, котрої вже не було у Флориді, котра, можливо, вже лежала мертва в себе на підлозі в кухні, а поряд з нею Том Райлі, так само мертвий. Видіння було таким яскравим, що я в очі побачив кров на шавках і на ножі в задубілій Томовій руці. Один гудок, два, три. Наступний мусить оживити автовідповідач. Ело. почувся захеканий голос пам. «Пам, зойкнув я, Господи Ісусе, це і справді ти! Кажи, мерщій!» «Едгаре, хто тебе оповістив?» – вона говорила розгублено, все ще важко дихаючи. «Чи може ні?» «Я добре знав це її голос, трохи збентежений. Так вона говорила при застуді, або коли...» «Пам, ти плачеш?» А потім спізніло. «Оповістив мене про що?» «Про Тома Райлі», – відповіла вона. «Я подумала, може його брат?» «Або, о, господи, ні, тільки не це його матір!» «Що там з Томом?» З ним все було чудово на зворотньому шляху, почала вона. Він сміявся, хвалився малюнком, грав у карти в салоні літака з каменом і ще кимось з наших. Отут вже вона почала плакати. Її розповідь, мов електричними розрядами, переривалася риданнями. Потворний звук. І в той же час прекрасний, бо живий. Він чудово почувався. А тоді сьогодні ввечері він себе вбив. В газетах це, радше за все, назвуть трагічним випадком, але це самогубство. «Та каже Бозі, у нього є приятель серед копів. Він подзвонив і розповів Бозі, а той вже розповів мені. Том врізався в опорну стіну, на швидкості 70 миль на годину чи більше. Слідів гальмування немає, це трапилося на трасі номер 23, тож, схоже, він направлявся сюди. Я все зрозумів. Ніякої допомоги фантомної руки тут не було потрібно. Помститися мені хотіла Персе, бо вона на мене розсердилася». Розсердилася? Ошаленіла. От тільки Том на якусь мить опритомнів. На якусь мить йому вистачило відваги, і він перервав свій маршрут, врізавшись у бетонну стіну. В мене перед обличчям жестикулював, вимагаючи пояснень вайрмен. Я відвернувся від нього. «Пандо, він врятував тобі життя». «Що?» «Я кажу те, що знаю», – пояснив я. «Малюнок, яким він хвастався у літаку, то був один з моїх етюдів, так?» «Так, він ним так пишався, Едгаре. Що ти маєш на...» В нього була назва. «То етюд мав якусь назву, чи ти не знаєш?» «Він називається Хелло». І ще він раз у раз повторював тією своєю дурною північно-мічиганською говіркою. бо, це вам не якась там Мінесота». Вона замовкла, і я не переривав паузу, бо намагався думати, а відтак? «Ти подзвонив, бо щось відчув тим своїм особливим способом, так?» «Хелло», – думав я. «Так, звісно. Цей перший начерк, який я зробив у Великій Ружі, був також одним із найпотужніших, а Том його купив. Прокляте Хелло!» Акуратно, але категорично слухавку в мене забрав Вайермен. «Пам, це Вайермен. Так, Том Райлі…» – він слухав киваючи. Сам промовляв щось дуже м'яко, заспокійливо. Таким голосом він спілкувався з Елізабет. Так, так, добре. З Едгером все добре, зі мною теж усе гаразд, і у нас тут на півдні все в порядку. Дуже печально, звичайно. Що таке приключилося з містером Райлі, але ви мусите для нас дещо зробити. Це конче важлива справа. Я зараз звімкну гучність. Він натиснув кнопку, якої я до того навіть не помітив. Ви нас чуєте? Так. Голос її звучав, мов, з жестяної коробки, але чітко. чутно було, що вона опановує себе. «Хто з родини і друзів Едгара купили його роботи і скільки?» Вона замислилась. «Я впевнена, що живописних картин ніхто з родичів не купив. Я полегшено зітхнув. Гадаю, вони сподіваються, чи Либонь мають надію якось натякнути, що свого часу, ну там, на день народження, чи, можливо, на Різдво... Розумію, отже, картин ні в кого з них нема». Я цього не кажу. Бойфренд Мелінди купив один етюд. Але що трапилося? Щось не так з малюнками? Рік. У мене обірвалося серце. Пам'це, це Едгар. Скажи мені, Мелінда з Ріком повезла етюд з собою? Через усі ті аеропорти з пересадками на інші рейси, включно з трансатлантичним? Він попрохав, щоб малюнок взяли в рамку, а потім вже йому послали. Гадаю, вона навіть про це не знає. Там квіти намальовані кольоровими олівцями. «Отже, етюд усе ще знаходиться в галереї». «Так». «І ти певна, що ніхто з сім'ї нічого більше не купляв?» Вона замислилася не менше, як 10 секунд. «Для мене то були тортури». Нарешті промовила. «Ні, я цілком впевнена». «Ох, твої б слова, дай до Бога», – пандо подумав я. Але одну річ купили слободніки Енджел з Гелен». «Поштову скриньку з квітами». «Так, здається, називається той малюнок». «Я знав, про який вона каже». Його правильна назва була поштова скринька з веделією, і мені вірилося, що він безпечний, я гадав, що цей малюнок я зробив тільки власними силами, хоча... Вони ж його не забрали з собою, ні? Ні, бо вони спершу поїхали в Орландо, а звідти вже літаком додому». Вони теж замовили обрамлення і доставку. Ніяких запитань. Вона лише відповідала. Тепер її голос звучав молодо, як у тієї пам, на якій я колись оженився, як у тієї, що вела мою бухгалтерію до появи Тома. А от твій хірург забула, як його ім'я. «Том Джеймісон», – промовив я машинально. якби затримався, щоб пригадати точно, що не зміг би». «Так, він. Він також купив картину і домовився про доставку». Йому сподобалася одна з тих страшних дівчин з кораблем, але вони всі вже були розкуплені, тож він вибрав мушлю, що плаває на поверхні води. Ця річ може бути небезпечною. Всі сюрреалістичні малюнки можуть нести небезпеку. Два етюди купив Бозі й один камен. Хотіла купити також кеті Грін, але сказала, що не може собі цього дозволити. Пауза? гадаю, в неї чоловік якийсь мерзотник. Я потерував би їй, аби вона натякнула, подумалось мені. Знову заговорив Вайермен. «Послухайте тепер мене, пам. Вам доведеться попрацювати. Добре». У її голосі все ще залишалося трохи непевності, але чутно було, що вона вже взяла себе в руки. Майже цілком і саме в цю мить. «Вам треба зателефонувати Бозману і Камену прямо зараз». «Окей. Скажіть їм, щоб спалили ті картини». Коротка пауза, а відтак спалили ті картини, окей, зрозуміло. Як тільки ми закінчимо цю розмову, долучився я. Легке роздратування в її голосі. Еді, я вже сказала, що все зроблю. Передай кожному, що я поверну йому гроші вдвічі більше заплаченої ним ціни, або подарую інші етюди, які вони самі виберуть, і що ті, що в них зараз небезпечні, вони дуже небезпечні. Ти мене зрозуміла? А вже ж я прямо зараз усе зроблю. І врешті вона поставила запитання, запитання з великої літери. Еді, це Хело, це та картина вбила Тома? Так, передзвони нам. Я продиктував їй номер телефону. у пам знову звучав на межі плачу, але цифри вона повторювала бездоганно. Пам, спасибі вам, сказав Вайермен. Так, велика подяка вам, місіс Фрімантл, додав Джек. Я гадав, вона спитає, хто це такий, але вона цього не зробила. О, Едгаре, ти можеш мені обіцяти, що з нашими дочками все буде гаразд? Якщо вони не брали з собою ніяких малюнків, з ними все буде добре. Еге ж, відгукнулася вона. «Твої чортові малюнки!» «Я передзвоню!» І, не прощаючись, вона повісила слухавку. «Краще?» – спитав Вайермен. «Не знаю», – відповів я. «Сподіваюся на Господа!» Я притиснув свою єдину долоню спершу до лівого ока, а потім до правого. Але відчуття покращення нема. Нема відчуття залагодження проблеми. Ми помовчали. Відтак Вайермен спитав. А чи дійсно було випадковим те падіння Елізабет з запряженої понібідки? Що тобі підказує твоя інтуїція? Я спробував помислити тверезо. Надто важливим здавалося питання. Я майже певен, що випадковим. Вона прийшла до пам'яті з амнезією, афазією і бозна ще якими розладами, котрі годі й намагатися було діагностувати у 20-ті роки. Малювання стало для неї чимось більшим за терапію вона була справжнім вундеркіндом, і першим її геніальним витвором стала вона сама, як особистість. Доморядниця няня Мельда теж була цим вражена. А та історія, що була надрукована в газеті, її прочитали люди під час сніданку. Дехто теж був вражений, але ж ти розумієш, люди, вони... Що вражає за сніданком, забувається в обід, підхопив Вайермен. «Господи», – промовив Джек, – «якщо я стану таким циніком, коли доживу до ваших літ, то краще б мені подати у відставку зараз». «Це тобі, Ісус Криспіс, синко», – попередив Вайермен і голосно розсміявся. Приголомшливо це прозвучало в нашій ситуації, і дуже класно. Інтерес загалом почав щухати, – продовжив я. «Це також стосується і самої Елізабет, я маю на увазі, хто знуджується швидше за трирічну дитину». «Тільки цуценята та папушки», – відповів Вайермен. «Креативно попалили всю трійцю», – зазначив Джек. «Офігітельна у вас концепція». Отже, вона почала, почала. Мене перемкнуло, я не міг вимовити далі й слова. «Едгаре», – лагідно спитав Вайермен, «Ти в порядку?» «Я не був у порядку, але мусив. Якщо я розклеюся, тому все не завершиться». «Це просто схоже на те, якою гарною вона виглядала в галереї». «Розумієте, гарною, так, ніби повернула собі все колись втрачене, і якби не втручання тієї...» «Розумію», – сказав Вайрмен «Випий води, мучачо». Я випив води і змусив себе знову повернутися до нагальних справ. Вона почала експериментувати. Від олівців до малювання акварелю пальцями вона перейшла, я гадаю, за якісь кілька тижнів. Кілька малюнків з кошика зроблено авторучкою, а деякі, як мені здається, звичайною малярною фарбою. Я і собі якось думав спробувати нею помалювати. В неї такий цікавий тон, коли висохне. Це будеш розповідати на своїх лекціях з мистецької техніки, мучачо. А вже ж, а вже ж. Я випив ще трохи води. Мені полегшало, я повернувся до теми. Вона також почала експериментувати з різними побічними медіями. Гадаю, це, доречне тут слово, я певен. Крейда на цеглі – малювання на пляжному піску. Одного разу вона намалювала портрет Тесі Морозовом на кухонному столі. Джек сидів, нахилившись вперед, щепивши руки поміж своїми жилавими ногами і хмурив брови. Едгаре, це все ви часом не зістелі? Ви самі бачили це? Якоюсь мірою?» Іноді це було дійсно видіння, іноді не більше як, ну, як подих від її малюнків і відмалювання її олівцями. Але ви вірите, що це правда? Я знаю. Її цікавило, збережуться її малюнки чи ні, спитав Вайерман. Ні. Створення їх значило набагато більше. Вона експериментувала з медіями, а далі почала експериментувати з дійсністю. Змінювати її. тут то її почула перса, я гадаю, саме коли вона почала бавитися з реальністю, почула і прокинулась, прокинулась і почала гукати. Персе була серед того знайденого мотлуху, чи не так? спитав Вермен. Елізабет, гадала, що то лялька найкраща з усіх лялька. Але вони не могли воз'єднатися, доки вона не набралася достатньо сили. «Кого саме ви тут називаєте вона?» – перепитав мене Джек. «Персе чи дівчинку?» Неймовірно обох». Елізабет була лише дитиною, а Персе, Персе дуже довго проспала. Вона спала під товщою піску у розпачливому забутті. Невимовно поетично, глузливо зауважив Джек. «Але я щось не доберу, про що ви розповідаєте». «Я і сам також, тому що її я не бачу. Якщо Елізабет малювала Персе, вона знищила ті малюнки». Я тут вбачаю якийсь зв'язок з тим, що на старість вона почала колекціонувати порцелянові фігурки, хоча це може бути просто випадковий збіг. Що я точно знаю, так це те, що Перси встановила зв'язок з дівчинкою спершу через її малюнки, а потім через її тодішню улюблену ляльку Новін. А ще Перси започаткувала щось на кшталт м, програми розвитку. Не знаю, як це інакше можна назвати». Вона переконала Елізабет почати малювати речі, які потім втілювалися в дійсності. Виходить, вона із вами грала в цю гру, зазначив Джек, цукерка Браун. І моє око, додав Вайермен, не забувай про лікування мого ока. Мені хотілося б вважати це цілком власними досягненнями, сказав я, але чи так воно? Були ж і інші випадки, в основному невеличкі, хоч би ті, коли мої малюнки слугували мені віконцями, крізь які я заглядав далеко. Щось мене почало заносити на манівці. Цього мені аж ніяк не хотілося, бо цей шлях пролягав прямісінько до Тома, Тома, котрого треба було зцілити. «Розкажи нам решту того, що ти взнав з її картинок», – нагадав мені Вайермен. «Гаразд. Візьміть той позасезонний ураган. Його викликала Елізабет, можливо, з допомогою Персе». «Ви мене лякаєте до всерачки», – промовив Джек. Перси сказала Елізабет, де лежить той мотлох, а Елізабет розповіла своєму батькові. Серед тієї негіді була і, скажімо, порцелянова статуетка вродливої жінки, можливо, фут заввишки. Так я її побачив, не детально, але загалом фігурку, і її порожні без зіниць перлини замість очей». То була здобич Елізабет, законний приз за спасіння в морі, а вже коли її витягли з води, отут то вона й почала діяти по-справжньому. Джек заговорив дуже повільно. «Едгаре, давайте для початку поміркуємо, звідки така штука могла взятися». В мене на язиці зачесалися слова «не знати звідки», але вони точно не були моїми. «Були старші боги в інші часи, королями і королевами вони були». Я не промовив цих слів. Я не бажав їх чути, навіть в цій яскраво освітленій кімнаті не бажав. Тож тільки струснув головою. Не знаю. І також не знаю, під прапором якої країни міг той корабель бути принесений сюди якимись вітрами. Можливо, він напоровся корпусом на рив кіт і загубив якусь частку свого вантажу. Більшу частину цієї історії я не знаю, напевне. Але, гадаю, це міг бути власний корабель Персе. А щойно вона вийшла з води і щільно присмокталася до потужного дитячого мозку Елізабет Ісла, і тоді вона змогла і його викликати. «Корабель мертвих», – промовив Вейермен. На його обличчі застиг вираз зачудованої і зляканої дитини. На дворі вітер потрясав густу рослинність. Кивали головами рододендрони, і від берега до нас долітало рівномірне сонне гупання хвиль. Я закохався в цей звук з першого дня на острові Дума. І не перестав його любити, але зараз і він мене лякав. А корабель називався як? Персифона? М -м Хай буде так, погодився я. Мені приходило в голову, що перси – це, можливо, скорочена версія. Елізабет від повної назви. Це не має значення. Ми тут не обговорюємо давньогрецьку міфологію. Ми говоримо про щось набагато древніше і набагато похмуріше, а також голодне. Таке, що має багато спільного з вампірами. Тільки зголодніли не по крові, а по душах. Принаймні, мені так вважається. Елізабет тримала біля себе нову ляльку, не довши місяця, і бозна яким було життя в старому гнізді Чаплі впродовж того періоду, але гарним воно ніяк бути не могло. Тоді ж і Слейк замовив собі і срібні гарпуни, спитав Вайермен. Не можу сказати. «Я багато чого не розумію, бо всі знання зараз отримую від Елізабет, а вона тоді була крихітною дитиною. Я не можу знати, що відбувалося в її іншому житті, бо після того вона покинула малювати. А якби вона пам'ятала все, що відбувалося, коли вона ще малювала, вона б намагалася все забути, завершив Джек мою думку». Вайермен сидів понуро. Під кінець вона досягла того, що забула майже все». «Пригадай малюнок, на якому у всіх такі широкі, дурнуваті, наркоманські посмішки», – сказав я. То була спроба Елізабет повернути світ до ранішнього стану, яким вона його пам'ятала. Як було в часи до перса, щасливі часи. Ще до того, як потонули її сестри, вона вже була налякана. Але боялася прохопитися комусь про це словом, бо відчувала, що всі неприємності, які відбуваються з ними, відбуваються з її вини. «Які неприємності?» – спитав Джек. Точно не знаю. Проте там є один малюнок, де такий собі жокейний гритосик, фігурка з тих, що їх колись любили ставити на паркових галявинах, намальований догори ногами. Гадаю, цим все сказано. Гадаю, для Елізабет тоді все перекинулося з ніг на голову. Щось ще було приховано в тім жокеї, я був певен, але не знав, що саме, і не на часі було зараз про це міркувати. Гадаю, перед утопленням Тесії Лори. І відразу після цього вся родина була чимось на кшталт в'язнів у своєму гнізді Чаплі. «І тільки Елізабет розуміла, в чим причина?» – спитав Вайермен. «Не знаю», – знизав я плечима. «Дещо могла розуміти няня Мельда. Імовірно, вона щось знала». «А хто жив у тому домі в часи після знайдення скарбу і до утоплення?» – спитав Джек. Я замислився. Вірогідно, Марія і Ганна могли приїздити додому зі школи на вікенди. А іслик міг від'їздити у бізнесових справах у березні і квітні. А от Елізабет, Тесі, Лора і няня Мельда, я певен, жили там весь час. І Елізабет намагалася вималювати свою нову подружку з існування. Я облизнув губи, вони в мене дуже пересохли. Вона робила це кольоровими олівцями, тими що в кошику. Це було перед самим утопленням Тесі і Лори. Можливо, в попередній вечір, бо їхнє утоплення – це її покарання, вірно? Так само, як Том мусив вбити Пам, щоб покарати мене за настирливість. Вам зрозуміло це? Господи, вседержитель, прошепотів Джек. Вайрмен дуже зблід. До того, я гадаю, Елізабет мало що усвідомлювала. Я помовчав, відтак знизав плечима. Чорт, я не пригадую, чи я сам усвідомлював щось в чотири роки». Але до того, скоріш за все, найгірше, що траплялося в її житті, не рахуючи випадання збідки, якого, можу присягтися, вона зовсім не запам'ятала. Було хіба, що тато шльопне по сідниці чи няня Мельда по руці, коли вона тягнулася по гарячій, щойно спечі пиріжок. Що вона знала про природу зла? Вона знала тільки, що Персе бридка. Персе виявилося не гарною, а поганою лялькою. Вона була неслухняна і весь час робила якісь капості. Її треба було позбутися, тож Лібід сіла зі своїми олівцями і папером для малювання і сказала собі «Я можу це зробити, якщо я не поспішатиму і старатимуся, я можу це зробити». Я замовк і потер рукою собі очі. Гадаю, так воно й було». «Але ви можете ставитися до моєї оповіді критично. Можливо, до неї домішалися мої власні спогади про самого себе. Моя пам'ять іноді робить всякі трюки. Всякі дурні гівнисті вибрики. Не мучте себе так мучачо», – промовив Вайрмен. «Попустися». Вона намагалася вималювати Персе з існування. «Як таке можливо зробити?» «Намалювати і стерти?» «Персе їй цього не дозволила зробити». «Персе не знала». «Я майже певен цього». «Бо Елізабет вміла приховувати свої наміри. Якщо ви запитаєте мене, яким чином відповісти вам я не зможу. Якщо ви запитаєте мене, чи була це її власна ідея, спланована у чотирирічному віці...» «Це цілком імовірно», – втрутився Вайермен. «Цілком відповідає стилю мислення чотирирічної дитини. Я не можу зрозуміти, як їй вдалося це приховати від Персе», – зазначив Джек, «я маю на увазі такій маленькій дитині». «Я теж не знаю», – відповів я. «Ну, в будь-якому разі це не подіяло», – довершив Вайрмен. «Еге ага ж не подіяло. Гадаю, вона зробила малюнок і зробила його олівцем, а потім його геть витерла. Людину це, можливо, вбило б, як я вбив цукерку Брауна, але ж Персе не була людиною. Її це тільки розлютило». Вона відплатила Елізабет тим, що забрала її сестер-близнят, котрих мала художниця обожнювала. Тесі й Лора пішли на тінявий пляж, не на пошуки нових скарбів. Їх туди було загнано. Вони зайшли у воду і пропали. «Та не назавжди», – сказав Вайрман, і я зрозумів, що він згадав сліди маленьких ніг, не кажучи вже про істоту в мене на кухні. Так, погодився я, – «не назавжди». Знову загув вітер, цього разу так потужно, що щось гупнуло об берег за тією стіною будинку, яка виходила на затоку. «Ми аж підскочили». А як воно дістало цього Емері Полсона? спитав Джек. Не знаю. А Адріана, нагадав Вермен, чи перси її також вхопила? Я не знаю, можливо, неохоче я додав, цілком імовірно. Ми не бачили Адріану, уточнив Вермен, отак. Поки що не бачили, відповів я. Але малі дівчатка потонули, сказав Джек, так ніби намагаючись розставити всі крапки. Ця штука перси заманила їх у воду. Чи ще якось затягнула? «Так», – кивнув я. «Чи ще якось?» Але ж потім були пошуки, багато прийшли людей. «А як же без цього Джеку?» – сказав Вайермен. Люди знали, що вони пропали. Той же Шенінгтон, наприклад. «Це мені зрозуміло», – невгавав Джек. «Саме про це я й кажу. Отже, Елізабет, її батько і домоправителька просто закосили на дурників?» «На який у них був вибір?» – спитав я. «Чи Джон Іслейк мусив держати перед півсотною добровольців промову?» «Хокало забрало моїх донечок, шукайте Хокяла». До того ж він міг нічого тоді не знати, хоча в якийсь момент мусив би все зрозуміти. Я згадав той малюнок, де він кричить, кричить і стікає кров'ю. «Мене цікавить найбільше, за яку ціну її можна ухойдокати», – сказав Вермен. «Я хочу знати, що відбувалося після того, як пошуки припинилися». Перед самою смертю Елізабет сказала щось про те, що її можна знову утопити в сплячку. Вона мала на увазі персе? А якщо так, як це можна зробити? Я похитав головою. Не знаю. Чому ти не знаєш? Бо решта відповідей заховані на південному кінці острова, пояснив я йому. Там, де залишилося перше гніздо Чаплі. І я гадаю, там же залишилася персе. «Окей, годиться», – сказав Вайермен, – «якщо ми не готові стрімголов тікати з думи, мені здається, мусимо йти туди». «Взявши до уваги те, що трапилося з Томом, у нас взагалі нема вибору», – сказав я. «Багато моїх картин продалися, і хлопці не будуть вічно їх тримати в скотто. Викупіть їх назад», – запропонував Джек. Та «Я й сам вже зважував таку можливість». Вайермен похитав головою. Більшість власників картин не захочуть їх продати навіть за подвійну ціну, а наша історія їх не переконає. На це ніхто за нас не мав що сказати. Але вона не така сильна при денному світлі, пояснив я. Пропоную почати о дев'ятій ранку. Мені годиться, сказав Джек, підводячись, я буду тут за чверть. Я зараз, я збираюся переїхати міст і опинитися в сарасоті. Міст. Якась думка почала крутитися мені в голові. «Ти можеш просто залишитися тут», – запропонував Вайрмен. «Після такої розмови», – настовбурчив брови Джек, – «з усією моєю повагою, дядюню, але я пас. А завтра буду точно». «Денна форма вбрання, довгі штани і високі чоботи», – нагадав Вайрмен. «Там гості зарості і можуть бути змії». Він почухав собі рукою щоку. «Схоже, я буду змушений пропустити завтрашню тризну у Абботс «Родичам місіс Слейк доведеться гризти одне одного. Яка жалість, і Джеку!» Джек вже був, взявся за клямку дверей. Тепер він обернувся. «В тебе часом не завалялося якогось Едгарового малюнка, ге?» ага? «Ну, давай зізнавайся. Сповідь полегшує душу, компанеро!» «Один начерк», – сказав Джек. Він шаркнув ногою і, мені здалося, навіть зашарівся. «Ручкою, на зворотному боці конверта, пальма!» «Я... а я його якось дістав з кошика для сміття. Вибачте мене, Едгере, я винен». «Та й окей, але спали його, – порадив я. Коли все закінчиться, може, я тобі подарую інший. Якщо все закінчиться, – додав я подумки». Джек кивнув. «Окей, хочете, підвезу вас до Великої Ружі? Я залишуся тут, з Вайерменом, але спершу мені так і треба завітати до Великої Ружі. Можете мені навіть не казати взяти піжаму і зубну щітку». «Ні, пікніковий кошик і ті срібні гарпу...» – задзаринчав телефон. І ми перезирнулися. Мене вразило відчуття, що новини будуть поганими. Мій шлунок перетворився на падаючий ліфт. Телефон задзвонив знову. Я подивився на Вайрмена, але Вайрмен витримав мій погляд. Він відчував те ж саме. Слухавку взяв я. «Це я», – похмуро промовила Пам. «Тримайся, Едгаре». Коли хтось починає так, завжди намагаєшся пристебнути якийсь ментальний ремінь безпеки, але він рідко допомагає. У більшості людей його взагалі нема в запасі. Я застала Бозі вдома і сказала йому все, що ти хотів. Він почав мене перепитувати, що й не дивно, але я сказала йому, що поспішаю, і до того ж маю зараз ніяких пояснень. Отже, коротше кажучи, він погодився зробити, як ти велів. «Заради старої дружби», – так він сказав. Відчуття провалля у шлунку погіршилося. Після того я набрала номер Ілси. Не була певна, чи додзвонюся, але вона якраз прийшла додому. Голос в неї втомлений, але вона повернулася, і з нею все гаразд. Ліні я подзвоню завтра, коли... Пам! Я якраз до цього веду. Після Іллі я зателефонувала камено. Мені відповіли після другого чи третього дзвінка, і я розпочала свою промову. Гадала, що, говорю, з ним, тут вона зробила паузу, то був його брат. Він сказав мені, що Камен по дорозі з аеропорту зупинився випити каве-латте в Старбаксі. Він стояв у черзі, коли в нього стався серцевий напад. Швидкою його відвезли до шпиталю, але це була лише формальність. Його брат сказав, що Камен помер на місці. Він спитав мене, чому я телефоную, а я сказала, що тепер це не має значення. «Так нормально?» «Так», – відповів я. Навряд чи каменів Етют якось може вплинути на його брата чи когось іншого. Я вирішив, що він вже безпечний. Дякую тобі. Якщо це може тебе якось втішити, це могло бути чистим збігом обставин. Він був диявольськи гарним дядьком, але занадто багато на ньому було зайвих фунтів. Будь-хто, хто його бачив, погодився б з цим. Так могло бути співпадіння. Хоча сам я знав, що це не так. Я тобі скоро зателефоную. Добре. Вона зам'ялася. «Бережи там себе, Едді. Ти теж. Замкни на ніч двері і вімкни сигналізацію. Я завжди це роблю». Вона поклала слухавку. Поза будинком прибій лаявся з ніччю. Права рука в мене чесалася. Я подумав, як би я міг дістати тебе, я певен, я би відрубав тебе знову геть, щоб завадити тобі наробити всього того зла, якого ти ще можеш наробити, а головне, щоб заткнути тебе назавжди. Але ж, звісно... Проблема була не в моїй відсутній руці і не в долоні, якою вона колись закінчувалася. Проблема полягала у схожій на жінку фігурі у червоній хламиді, котра використовувала мене, мов якусь бляха-муханську ворожбицьку планшетку. «Що там?» – запитав Вайермен. «Не створюй нам тут саспенсу. Мучачо, що там трапилося?» Камен, відповів я. «Інфаркт. Мертвий». Я подумав про всі ті картини, що чекають в ското. Картини, що вже продані. Вони безпечні, поки вони ще там. Недовго, але кінець кінцем гроші переконливіші за гнилий базар. Це навіть не забубони, це довбаний американський стиль життя. «Подіймо, Едгаре», – нагадав мені Джек, – «я підкину вас додому, а потім привезу назад сюди». Не сказав би, що наша екскурсія на городу Малої Ружі була безхмарною. Весь час, поки ми перебували в будинку, я тримав у лівій руці срібний свічник. Але нічого не трапилося. Єдиними примарами там були схвильовані голоси мушель під домом. Я поскладав малюнки назад до червоного кошика. Джек вхопив його за дужки і поніс донизу. Я тримався в притул за його спиною, і коли ми вийшли на двір, замкнув на ключ двері великої ружі, а толку від того. На зворотньому шляху до Ель Паласіо мені прийшла думка, чи повернулася до мене. Я залишив позаду свій цифровий «Нікон» і повертатися не хотілося. Але... «Джек, ти маєш фотоапарат «Поляроїд»?» «А вже ж. Той, що робить моментальні знімки, як каже мій батько. Старий, але надійний. А що?» «Коли будеш сюди їхати вранці, зупинись на березі острова Кейзі, зроби кілька кадрів птахів і човнів, добре?» «Окей. І сфотографуй пару разів сам міст, особливо його підйомний механізм». «Навіщо? Навіщо вам такі кадри?» Хочу намалювати підйомний міст без підйомного механізму, пояснив я йому. І збираюся зробити це, коли почую сигнал, що міст піднято для проходу якогось судна. Не думаю, щоб двигуни, гідравлічні приводи зникли насправді. Але якщо пощастить, я їх понівечу достатньо, щоб ніхто сюди якийсь час не міг дістатися. Принаймні машиною. Ви це серйозно? Ви вважаєте, що дійсно зумієте пошкодити міст? Судячи з того, як часто він сам ламається, це неважко зробити. Я знову подивився на темну воду і подумав про тома Райлі, котрого можна було вилікувати, котрого було вилікувано, чорт забирай, аби ж то я міг намалювати собі гарний нічний сон. Частина дев'ята. Як намалювати картину Шукайте картину всередині картини. Її не завжди легко побачити, але вона завжди там є. «Якщо ви її не помітите, ви не помітите життя. Я знаю, це краще за когось, бо дивлячись на малюнок Керсона Джонса і моєї дочки Смайлі і його доньки, я згадав, ніби знаю, що шукаю, і таким чином прогавив правду. Тому що я йому не вірив. Так, але це трохи смішно. Правда полягала в тім, що я не міг вірити будь-якому чоловіку, котрий дозволив би собі висунути претензії на мою доню» моє сонечко, на мою кохану Ілсу. Я знайшов картинку, де він сам, раніше, ніж ту, де вони разом, але тоді я запевнив себе, що мені не потрібен сольний кадр, що він мені безкористі. і Якщо я хочу взнати про його наміри стосовно моєї дочки, я мушу торкнутися їх в парі моєю магічною рукою. Бачите, вже тоді я почав робити припущення. Нехороші. Якби я торкнувся першого зображення, того, що попалося мені першим. Карсон Джонс в Майці Твінс, Карсон сам. Все могло би піти інакше. Я міг відчути його посутню безпечність. А майже, напевне, відчув би. Але я проігнорував те фото і ніколи не запитав себе, чому, якщо він становить для неї небезпеку, я намалював її на березі саму, де вона видивляється у приплив, всіяний тенісними м'ячиками. Бо дівчинка в тенісній сукінці – Безумовно була нею. Майже всі дівчата, котрих я намалював на острові Дума, були нею, навіть ті, що маскувалися під ребу чи лібід, а в одному випадку під Адріану. Серед жінок був лише один виняток – червона хламида. Вона. Торкнувшись фотографії Ілси з її бойфрендом, я відчув смерть. Тоді я не зізнався собі в цьому, але так воно і було. Моя відсутня рука відчула смерть на вислу, мов дощова хмара. Я припускав, що Карсон Джонс може заподіяти щось зле моїй доньці, і тому хотів, щоб вона трималася від нього подалі. Але не в ньому була проблема. Персе хотіла мене зупинити. Гадаю, вона шалено намагалася мене зупинити одразу, як тільки я знайшов старі олівці і малюнки Ліббіт, але Карсон Джонс не став зброєю Персе. Навіть бідний Том Райлі прислужився їй тільки в ролі одноразового чопика». Картинка там була, але я припустився помилки і прогавив правду. Смерть, яку я відчував, загрожувала не з його боку, вона нависала над нею. І в глибині душі я мусив був розуміти свою помилку. Інакше, чому ж я тоді намалював ті прокляті тенісні м'ячики? Розділ 32. Кінець гри. Щоб мені легше заснути, Вайрмен запропонував випити лунести. «Я поборов з покусу і відмовився. Натомість узяв собі один із срібних гарпунів. І Вайермен узяв. Зі своїм трохи нависаючим над резинкою синіх боксерських трусів волохатим черевом і стрілою зі спадщини Джона Іслейка в руці, він мав вигляд якогось забавного крутого хлопця в ролі Купідона. Вітер розгулявся вже не на жарт. Він ревів, пролітаючи пов стіни будинку, і висвистував, обгинаючи його кути». «Двері спалень не замкнуті, так?» – спитав він. «Окей. А якщо щось трапиться серед ночі, кричиш як різаний. Вас зрозумів, Х'юстон, того ж чекаю від тебе». «Едгере, а з Джеком усе буде гаразд?» «Якщо спалить малюнок, усе буде гаразд. Тебе дуже гнітить те, що трапилося з твоїми друзями. Камен, котрий навчив мене думати околишніми напрямами. Том, котрий радив мені не здавати гру на власному полі». «Чи міг я не бути пригніченим після того, що трапилося з моїми друзями?» «Еге ж, і так, і ні. Я відчував печаль і острах, але я був би брехуном, якби не зізнався собі в тім, що одночасно відчуваю тих і украдливе полегшення. Люди взагалі такі гидотні падлюки. Тому що камен і том, хоча й близько, але все одно стояли за межею зачарованого кола з тих, хто є мені найближчими. Цих людей перси не мала права торкнутися» а якщо ми діятимемо швидко, камен з Томом залишиться нашими єдиними втратами. Мучачо. Аго, відгукнувся я, ніби дуже здалеку. Еге ж я в порядку. Позви мене ваєрмана, якщо буде потреба, не соромся. Мені не потрібно довго натякати. Я лежав, дивлячись на стелю, поряд на столику біля ліжка лежав срібний гарпун. Я слухав ритмічні пориви вітру і розмірене биття прибою. Останнє, що подумав. Ніч буде довгою. А далі мене оповив сон. Мені снилися Марі-сестрички Ліббіт. Невеликі злюки, а близнючки. Близнючки бігли. Їх нас доганяло одоробло. В нього були зуби. Я прокинувся на підлозі. Тільки одна нога, ліва, залишалася на ліжку. І знову міцно заснув. На дворі не вщухав вітер, і прибій працював невтомно. Серце у мене в грудях гупало важко. Майже як ті хвилі, що гатили в берег. Я все ще бачив, як тоне Тесі, як м'які безжальні руки, що вхопили її за кісточки, тягнуть її вниз, і вона захлинається. Видіння було напрочуд ясним, диявольські чітка картина намалювалася мені в голові. Але не образи маленьких дівчаток, що втікають від велетенської жаби, змусили важко битися моє серце». Не це сновидіння розбудило мене на підлозі з мідним присмаком в роті і розжареними нервами. Я прокинувся скоріше з тим відчуттям, яке буває після кошмару, коли згадаєш, що забув щось важливе. Вимкнути пічку, наприклад, і тепер газом наповнився весь дім. Я стягнув ногу з ліжка, і вона гупнулась на підлогу, віддячивши мені сотнею голок і шпильок. Скривившись, я почав її розтирати». Спершу було відчуття, ніби погладжуєш дерев'яну колоду, та невдовзі оніміння почало минати. Натомість відчуття того, що я забув щось важливе – ні. Але що? Я мав надію, що наша експедиція на південний кінець острова покладе край усім цим гидотним, гнійним процесам. Найкрихкішою деталю плану залишалася сама віра в це. І якщо ми її не втратимо при ясному світлі флоридського дня, справа зрушиться. Ймовірно, ми побачимо птахів – вітаючих до гори ногами, або монструозна жаба, як з мого сну спробує заступити нам шлях. Але мені вони здавалися фантомами, розрахованими на шестирічних дітей і негодящими проти дорослих чоловіків, особливо озброєних срібними гарпунами. І я, звісно, матиму при собі альбом і олівці. Я гадав, тепер перси боялися і мене, і мого новоявленого таланту. Самотній, усе ще не очунявши після смертельної аварії і все ще з думками про самогубство, я міг стати для неї цінним придбанням, а не проблемою. Бо попри всі його порожні балачки про те, що Едгар, Фрімантл, не має іншого життя, той Едгар просто переніс своє інвалідне існування в інші декорації – від сосен до пальм. А тільки-но я знайшов собі знову друзів, роздивився що діється навкруг мене, і помацав тут все. Тут-то я став небезпечним. Я не можу точно знати, що вона планувала, окрім як знову зайняти місце в цьому світі, що само по собі зрозуміло. Але вона також могла вирішити, що коли дійде до злотворення, потенціал талановитого однорукого художника стане їй у нагоді. Господи, я міг би розсилати заражені злом картини по всьому світу». Аж ось і я вивернувся з її хватки, як і Лібід колись. Тепер мене потрібно спершу зупинити, а відтак ліквідувати. Ти, курво, трохи з цим запізнилася, – прошепотів я. Але чому мені чувся запах газу? Картини разом з найнебезпечнішою серією «Дівчина і корабель» перебували в безпечному місці, замкнені на ключ, поза островом, як радила Елізабет. Зі слів Пам можна судити, що ніхто з наших близьких і друзів, окрім Бозі, Тома і Ксандера Камена, не забирав з собою ніяких малюнків. Тома і Камена я, на превеликий мій жаль, врятувати не встиг, а Бозі пообіцяв спалити свою картинку. Отже, тут все гаразд, навіть Джека захищено, бо він зізнався у своїй дрібній крадіжці». «Який розумний Вайерман, що здогадався його спитати?» Мене лише здивувало, чому він не спитав Джека, чи не дарував я сам йому щось з моїх... Ро... Мені, мов, скло застрягло в горлі. Раптом я зрозумів, про що забув. Тільки тепер під ревіння вітру на дворі посеред глупої ночі. Я так захопився підготовкою до виставки, що зовсім не думав про те, кому дарував свої малюнки до виставки. Можна мені її взяти? Моя пам'ять усе ще загалом не поворотка. Іноді дивувала мене вибухами небаченої яскравості. І зараз такий трапився. Я побачив Ілсу. Вона в шортах і ліфі стоїть боса в малій ружі. Вона стоїть перед Мольбертом. Я прошу її відсунутися, бо не бачу картини, яка її так захопила. Картини, яку я навіть не пам'ятаю, як малював. Можна мені її взяти? Вона відступила в бік, і я побачив дівчинку в тенісній сукінці. Вона стояла спиною, але була центральним образом картини». Руде волосся натякало, що це Реба, моя мала любов, душевна подружка з мого іншого життя. Але одночасно вона була і Ілсою, Ілсою-човняркою, також Адріаною, старшою сестрою Елізабет, бо на ній було тенісне плаття Аді, підрублене красивою синьою каймою. Цього я не міг знати, але знав, про це мені нашепотіли малюнки Елізабет, малюнки, зроблені ще тоді, коли її звали Ліббіт. Можна мені її взяти». «Мені вона дуже подобається». «Або комусь хотілося, щоб їй захотілося її взяти». «Я набрала номер Ілси», – сказала пам. «Не була певна, чи додзвонюся, але вона якраз прийшла додому». Навкруг ніг дівчини тенісні м'ячики. І ще більше їх напливає до берега на м'яких хвилях. Голос втомлений, але з нею все гаразд. «Чи справді гаразд? Чи справді?» «Я подарував їй ту чортову картину. Вона моя мізбулочка. І відмовити їй я ніколи не в змозі. Я навіть назву їй дав. Бо вона сказала мені, що справжні художники завжди дають назви своїм картинам. «Кінець гри», – промовив я тоді. І тепер ці слова бевкнули у мене в голові, як дзвоном. У гостьовій спальні не було телефону, тож я, затиснувши в руці срібний гарпун, висковзнув у хол. Попри те, що мусив якомога швидше почути Ілсу, я на якусь мить задивився у прочинені двері на протилежному кінці холу. Там на спині, мов викинутий на берег кит, лежав мирно-хроплячий вайермен. Поряд з ним лежав його гарпун і стояла склянка води. Я проминув сімейний портрет і спустився вниз до кухні. Тут ревіння вітру і гуркіт хвиль чулися ще голосніше. Я приклав слухавку до вуха, але в ній не було ані звуку. «А вже ша ти думав, Перси проігнорує телефони?» Тоді я подивився на апарат і помітив кнопку переключення ліній. Принаймні в кухні просто підняти слухавку недостатньо, щоб телефон запрацював. Я видихнув коротеньку молитву, натиснув кнопку «Лінія 1» і отримав нагороду – гудок. Націлився пальцем і тут усвідомив, що не пам'ятаю номера Ілси. Адресна книжка моя залишилася у великій ружі, а її телефонний номер геть стерло в мене з пам'яті. Телефон почав підвивати сиреною. Він був маленький, я поклав його на стіл. Але звук голосно лунав у притемненій кухні, змушуючи мене уявляти собі найгірше. Поліцейські машини летять на місце кривавого злочину. Медики прориваються туди, де сталася аварія. Я натиснув кнопку вимкнення і вперся головою в холодну сталеву стінку великого кухонного холодильника. Перед очима в мене опинився магніт з написом «Жир – це новий гріх». «Вірно, а мертвий – це новий живий». Поряд також в магнітній прищепці стирчав записничок з огрізком олівця на мотузці. Я знову натиснув кнопку «Лінія 1» і набрав 4-1-1. Автоматизований оператор привітав мене і спитав назву міста і штат. ПРОвіденс, Род Айленд», промовив я зі сценічною дикцією. Все одно без успіху. Як я не намагався продиктувати ім'я Ілса, Робот нічого не міг второпати і переключив мене на живу істоту. Операторка пошукала і повідомила мені те, що я вже підозрював. Номеру Ілси немає у вільному доступу. Я їй сказав, що мені треба зателефонувати дочці, що дзвінок дуже важливий. Вона відповіла, що я можу звернутися до їхнього начальника, котрий, можливо, подзвонить Ілсі сам, щоб упевнитися, що вона не проти прийняти мій дзвінок, але не раніше восьмої ранку за часом Східного узбережжя. Я глянув на годинник на мікрохвильовці. Друга, нуль дві. Я відімкнувся і заплющив очі. Я міг розбудити Вайермена, спитати, чи нема Ілсиного номеру в його маленькому червоному записнику. Але в мене було гризотне відчуття, що навіть така дія займе багато часу. «Я можу це зробити», – промовив я, – «але зі справжньою надією». «Звісно, що зможеш», – озвався Камен. «Яка в тебе вага?» Я важив сто фунти, тоді якнайменшою нормою для дорослого чоловіка вважається сто п'ятдесят. Я побачив ці цифри внутрішнім зором 174, сто п'ятдесят. Вони були червоні, відтак п'ять з них одна по одній перетворилися на зелені. Не розплющуючи очей, я вхопив олівець і записав їх у нотатник сорок сто сімдесят. «А який номер твоєї соціальної страховки?» – питався мене далі камен. Яскраві червоні цифри виринули з темряви. Чотири з них позеленіли, і я додав їх до вже записаних. Розплющивши очі, я побачив надряпаний кривим почерком п'яниці номер 401759-082. Все точно, я впізнав його, але не вистачало ще однієї цифри. «Це не має значення», – промовив голос камена у мене в голові. Кнопкові телефони – це чудовий дар для тих, кого проблеми з пам'яттю. Викинь усе з голови і натискай цифри, які вже маєш. Остання з'явиться сама собою. Її тобі підкаже м'язова пам'ять. Сподіваючись на його правоту, я знову натиснув лінію 1 і ввів код Род Айленда, а потім 759-082, а далі останню цифру, перед якою мій палець не затримався. Хелоу. хто це?» На коротку мить я злякався, що набрав зовсім не той номер. Голос прозвучав жіночий, але був старшим, ніж моєї дочки. Набагато старшим. І підснодійним. Я відкинув виникле бажання сказати, вибачте, помилка, і відключитися. Голос в неї втомлений, сказала мені Пам. Але якщо зараз мені відповіла Ілса, то голос в неї був більш, ніж просто втомлений. І це був голос смертельно виснаженої людини. Ілса. Довга пауза. Я вже вирішив, що безплотна істота десь там, у Провиденці, повісила слухавку. Я усвідомив, що упрів, і я вкрився потом так сильно, що відчував свій запах, мов від мавпи в джунглях. А відтак – той самий рефрен. «Еллоу, хто це?» «Їлса, даремно. Я відчув, що зараз вона дійсно відключиться. За стінами ревів вітер і гупали хвилі». «Міс Булочко!» закричав я. «Міс Булочко, ти навіть і не думай покласти слухавку!» Це подіяло. Т «Тату!» В цьому короткому слові вмістилося стільки чуда. «Так, сонечко, це тато!» «Якщо ти насправді тато!» Довга пауза. Я побачив її в її кухні, босою, як того дня в Малій Ружі, коли вона дивилася на зображення ляльки з напливаючими тенісними м'ячиками. Голова опущена, волосся звисає на обличчя збентежену аж до втрати глузду. з цього моменту я почав ненавидіти перси з такою ж силою, як боявся її. «Ілсо, міс, булочко, я хочу, щоб ти мене вислухала!» «Скажи, який в мене нік?» Тепер в її голосі прозвучало шокуюче лукавство. «Якщо ти справді мій тато, скажи, який в мене нік?» Я зрозумів, що якщо не пригадаю її мережевий нік, вона відключиться, бо щось її дістало». «Щось її дурить, точить на неї пазорі, снує навкруг неї павутиння». «Ні, не якесь щось це вона». Мережевий нік Іллі. Його я теж не міг пригадати одразу». «Ти можеш це зробити, промовив Камен, але Камен був мертвий». «Ти не мій, тато», – проговорила збентежена дівчинка, на протилежному кінці лінії, знову опинившись за мить від відімкнення. «Думай бічними шляхами», – спокійно порадив Камен – «Так і так», – подумав я, сам не розуміючи, чому ця фраза промайнула в голові. «Так і так, так і так, то. «Ти не мій тато». «Ти вона», – промовила Ілса. Цей тягучий наркотичний зовсім не її голос. «Мій тато мертвий. Я бачила його у вісні мертвого. Проща «отакато», – заволав я, не хвилюючись про те, що можу розбудити Вайрмена. Не думаючи навіть про Вайрмена. «Ти то, дівчинка». «Довга мовчанка на тому кінці, відтак, а решта?» Мене знову охопило тупіння, а потім я подумав. «Еліта кіз, клавіші рояля, вісімдесят вісім, промовив я. Ти отака-то дівчинка, вісімдесят вісім». Наступна пауза була довгою-предовгою, здавалося вічною. А потім вже вона почала плакати. «Тату, вона сказала, що ти мертвий. Це єдине було, чому я повірила». «Не тому, що мені це приснилося, а тому, що подзвонила мама і сказала, що помер Том. Мені приснилося, що ти печальний, зайшов у затоку. Приснилося, що відбійна течія тебе вхопила і затягнула під воду, і ти втопився. Я не втопився, Ілсо, зі мною все гаразд, і буде, обіцяю тобі». Її оповідь вимальовувалася з фрагментів, переривалася слізьми і заходила на манівці. Було ясно, що, почувши мій голос, вона підбадьорилася, проте не зцілилася. Вона дивно плуталася в часі, згадуючи про Вернісаж у Скотта, немов він відбувся тиждень тому, і не довершила речення, почавши розповідати, як її подружку арештували за кропінг. Розреготалася дико, мов п'яна або обдовбана. Я спитав її, що означає той кропінг, та вона відповіла, що це неважливо. Сказала, що це їй либонь наснилося. Відтак вона знов заговорила Тверезо. «Тверезо, але ненормально». Сказала мені, що вона – це голос у неї в голові, але іноді він буває звучить також з унітазу або вмивальника. Посеред нашої розмови в кухню уявився Вайермен, увімкнув верхнє флуоресцентне світло і сів до столу, поклавши перед собою гарпун. Він не промовив ні слова, тільки слухав мою балачку. Ілса розповіла, що почала дивно почуватися, страшно жахно. Ось як вона це назвала з моменту, як переступила поріг своєї квартирки. Спершу в неї було просто відчуття ульоту, але невдовзі почалася ще й нудота, схожа на ту, як того дня, коли ми з нею намагалися проїхати на південь по єдиній дорозі острова Дума. Їй ставало гірше і гірше. Жіночий голос говорив до неї з мийки, запевняв, що її батько мертвий. Ілса сказала, що після того вона вийшла прогулятися, провітрити собі голову, але одразу вирішила повернутися. Можливо, на мене так подіяли ті оповідання Лавкрафта, яких я начиталася, готуючи свій сеньор-проект з англійської. Мені весь час здавалося, ніби хтось ходить за мною на зирці. Та жінка. Повернувшись до квартири, вона почала готувати вівсяну кашу, сподіваючись, що вона допоможе їй заспокоїти шлунок. Але сам вигляд вівсянки, коли та почала набухати, знову спровокував нудоту, тільки-но вона починала її помішувати, як бачила в ній щось. Черепи, обличчя ридаючих дітей, відтак жіноче обличчя. Жінку з багатьма очима, сказала Ілса. Жінка з вівсянки сказала їй, що її батько мертвий, а мати про це ще не знає, але коли взнає, влаштує з цього приводу вечірку. Отже, я пішла і лягла, розповіла Ілса, несвідомо повертаючись до дитячих інтонацій. Тоді-то мені наснилося, що та жінка мала рацію, що ти мертвий, тату. Я хотів було спитати в неї, коли їй телефонувала мати, але не був певний, чи вона пам'ятає. Та й неважливо, це зовсім було. Але, господи, допоможи, хіба Пам не почула в голосі Ілси нічого іншого, окрім втоми, особливо після нашої спам-телефонної бесіди. Чи вона глуха? Будь-хто почув без насилення у голосі Ілси цю її виснаженість, хоча, можливо, їй не було ще так погано, коли телефонувала Пам. «Персе потужна, але це не означає, ніби їй не потрібен час для проведення своїх дій, особливо на великій відстані». «Їлса, в тебе збереглася картина, яку я тобі подарував. Та де дівчинка і тенісні м'ячики, я її ще назвав кінець гри». «Це також забавна історія», – відповіла вона. «Я чув, як чітко вона намагається артикулювати слова. Так п'яний водій, котрого зупинив коп, намагається прикинутись тверезим. Я хотіла віддати її на обрамлення, але так і не зібралася, тож пришпилила її до стіни цвяшками у великій кімнаті. Ну, в тій пам'ятаєш, вітальній кухні, де я тебе напувала чаєм. Так, я ніколи не був в її квартирі в провиденці. Там, де ти, де я могла її весь час бачити, але тоді я повернулася, гн... Ти що, засинаєш? Ану, не спи мені, міз булочком. Я не сплю, але голос її потухав. «Ілсо, прокінься!» Боб твою, перебоб. Тату, вигукнула вона шоковано, але зате без сліду сну в голосі. Що трапилося з картиною, і що з нею відбулося, коли ти повернулася? Вона опинилася у спальні. Гадаю, я сама її туди перевісила, вона пришпила на тими ж червоними цвяшками, Але я не пам'ятаю, коли я це зробила, гадаю, мені схотілося тримати її ближче до себе. Правда, це забавно? Ні, я не вважав це забавним. Тату, я не захочу жити, якщо ти помреш сказала вона. Я теж помру і буду мертвою, мертвою, як скляна кулька. Тут вона розсміялася. А я згадав про Вайерменову дочку і промовчав. Слухай мене уважно, Ілса. Дуже важливо, щоб ти зробила те, що я тобі зараз кажу. Ти зробиш? Так, тато, якщо тільки це не забере багато часу, бо я... Я почув, як вона позіхає. Така втомлена. Нарешті я зможу спокійно заснути, оскільки тепер знаю, що з тобою все гаразд. А вже ж вона зможе заснути. Прямо під кінцем гри що висить на червоних цвяшках, і прокинуться, вважаючи, що наша розмова їй наснилася, а насправді її батько вчинив самогубство на острові Дума. Це все персена робила. Ця відьма, ця курва!» Повернулася моя людь. Так ніби нікуди й не дівалася, але я не міг дозволити їй задовбати собою мені мозок, не міг дозволити їй навіть проявитися в моєму голосі, бо Ілса може вирішити, ніби вона спрямована на неї. Я притиснув слухавку до вуха плечем. Відтак, простягнув руку і, вхопившись за тонку хромовану шийку кухонного крану, стиснув її в кулаку. «Оправа не забере багато часу, сонечко, тільки ти її обов'язково мусиш зробити, а тоді вже підеш і ляжеш спати». Вайермен за столом сидів абсолютно тихо і тільки позирав на мене. На дворі стогонів прибій. «Міс, Булочко, яка в тебе духовка?» «Газова, газова духовка», – вона знову засміялася. «Добре». «Візьми картину і кинь її в духовку, зачини дверцята і поверни регулятор, щоб вімкнувся газ. Наповну, спали її геть». «Тату, ні!» – вона скрикнула це сонно, а шоковано. «Як тоді, коли почула від мене боб чи ще дужче. Я обожнюю цю картину». «Сонечко, я знаю, але якраз ця картина робить з тобою те, що ти зараз відчуваєш». «Я почав ще щось пояснювати, та вчасно зупинився». Якщо справа в картині, а справа беззаперечно в ній, нема потреби щось ще втовкмачувати. Вона і без того все розуміє, не гірше за мене. Натомість я мовчки смикав туди-сюди кран, усім серцем жалкуючи, що це не горло тієї курви. Тато, невже ти насправді гадаєш, що... Не гадаю я, а точно знаю. Ілсо, піди, зніми картину, я зачекаю на лінії. Візьми і поклади її в духовку, і спали. Зроби це прямо зараз же. Я, окей, зачекай. Клацнула покладена нею слухавка. Вайермен спитав. «Вона послухалася?» Перш ніж я встиг йому відповісти, щось хруснуло. Вдарив струмінь холодної води, промочивши мені руку по лікоть. Я подивився на кран у своїм кулакові, так, на рвану діру на тому місці, де він щойно стирчав. Я кинув його в мийку, з діри дзюрила вода. Схоже, що послухалася і перегодом «вибач». «Де надо?» Він став на коліна, відчинив шафку під мийкою і поліз рукою поза відро і стос запасних пакетів для сміття. Щось там покрутив, і фонтан на місці зламаного крану почав щухати. Ти й сам не знаєш, який ти сильний мучачо, а може, й знаєш. Мені жаль, повторив я, хоча насправді не було ніякого жалю. Спорізу на долоні струміла кров, але мені полегшало, прояснішало. Раптом до мене дійшло, що були часи, коли я ледь не сотворив те саме з горлом моєї дружини. Чи варто дивуватися, що вона зі мною розлучилася? Ми сиділи в кухні і чекали. Секундна стрілка на годиннику, що висів над піччю, дуже повільно зробила одне коло циферблатом і почала наступне. Зламаний кран ледь сочився водою. Тоді дуже звіддаля я почув Ілсен голос. «Я йду, я її зняла, я...» І тут вона скрикнула, я не міг вгадати від болю чи від здивування, чи від того і того разом. Ілсо. закричав я, Ілсо. підхопився Вайерман, вдарившись стегном об мийки, підняв руки, наставивши на мене відкриті долоні. Я похитав головою, поки нічого не розумію. Підструмив мені по щоках, хоча в кухні аж ніяк не було жарко. Я не знав, що робити, чи телефонувати ще комусь. Аж тут знову заговорила Ілса, замореним голосом, але цілком своїм. «Ісус Христос!» – вранці промовила вона. «Що трапилося?» Я ледь втримувався, щоб не кричати. «Іллі, що трапилося?» «Її вже нема. Вона згоріла дотла. Я дивилася у віконце духовки, там тільки попіл. Тату, мені треба перев'язати руку. Ти мав рацію, щось дуже-дуже зле було в ній». Вона нервово засміялася. Та чортова картина не хотіла лізти в піч. Вона викручувалася. Знову те нервове гіготіння. Можна було б сказати, що я порізалася папером, але рана зовсім не схожа на поріз, і болить не як поріз, болить як укус. Гадаю, вона мене вкусила. Для мене найважливішим було те, що з нею все гаразд. Для неї, що зі мною теж. Ми були в повному порядку. Чи так гадалося дурненькому художнику? Я їй сказав, що подзвоню завтра. «Іллі, зачекай хвильку. А вже ж, тату!» Голос неї звучав бадьоро. Я чув, що вона цілком себе опанувала. «Підійди до пічки. Там у духовці вмикається лампочка». «Так». «Вімкни і подивися, і скажи мені, що там залишилося». «Почекай тоді, бо бездротова слухавка лежить у спальні». Пауза тепер тривала недовго. Вона повернулася і сказала. «Попіл». «Добре. Тату, а інші твої картини, вони теж такі, як була ця? Я цим зараз займаюся, сонечко. Розповім тобі все іншим разом. Добре, дякую тобі, тато. Ти залишаєшся моїм героєм. Я тебе люблю. Я теж тебе люблю. Це була наша остання з нею розмова, а ми про це не знали. Та хіба хтось таке може знати? У всякому разі мені залишилася її любов. Я її бережу. Кожного разу повторюю собі це безсонними ночами. У інших буває і гірше. Розділ 33. Я гепнувся навпроти вайрмена і схилив голову собі на долоню. Я спітнів немов якась свиня. Якимось чином цьому могло посприяти руйнування крану міс Істлейк. «Мені дуже жа...» «Скажеш ще раз, і я наб'ю тобі пику», – пообіцяв він. «Ти дієв чудово. Не кожен міг би так боротися за життя своєї дочки. Повір, я так кажу від заздрості. Хочеш пива?» «Та я його виригаю прямо на стіл, а молоко є?» Він пошукав у холодильнику. Ні, молока нема, а хав ен підійде. Налий мені хоч цього. Отже, ти вередливий сисунець, Едгаре. Але він налив мені велику склянку, і я вмить її вижлуктив. Потім, стискаючи в руках важкі стріли з срібними наконечниками, мов якісь пристаркуваті воїни джунглів, ми повільно посунули нагору. Я повернувся до гостьової спальні, ліг навзнак і знову втупився у стелю. Рука боліла, але це нормально. І в неї поранено рука, і в мене. Повний консенсус. Стіл тече, згадалося мені. Втопіть її у сон, згадалося мені. Було ще щось, ще щось, говорила Елізабет. Перш ніж пригадати, що говорила вона, я згадав дещо важливіше. Ілса спалила кінець гри у себе в духовці, обійшовшись лише порізом або укусом на руці. Я мусив наказати їй продезінфікувати рану і собі треба було б продезінфікувати. Я спав. І цього разу мені не наснилася величезна жаба, поява котрої могла би мене застерегти. На схід сонця мене розбудив грюк. Вітер не вщух, дув навіть ще сильніше. Він притаскав з берега під стіну будинку пляжний стілець Вайермана. Чи може веселу парасольку, під якою ми з ним вперше випили холодного зеленого чаю, такого освіжаючого. Я натягнув джинси, Решту всього залишив лежати на підлозі. Гарпун зі срібним наконечником у тім числі. Навряд чи Емері Полсон відвідає мене знову, тим паче при світлі дня. Я заглянув до Вайермена просто заради формальності. Я й так чув, як він хропе, підсвистуючи. Він знову лежав на спині, розкинувши руки. Зійшовши до кухні, я похитав головою, побачивши зламаний кран і великий стакан з плівкою від Хафенхафу на стінках. Знайшовши у шафі ще більший стакан, я налив собі помаранчевого соку і вийшов з ним на задній ганок. Від затоки, здимаючи мені над лобом спітніли волосся, дув сильний, але теплий вітер. Приємно, заспокійливо. Я вирішив прогулятися на пляж і там випити свій сік. Подолавши три чверті хідника, я зупинився, щоб зробити перший ковток. Стакан був повний з вершечком і трохи соку вихлюпнулося мені на босу ступню. Я навіть не зауважив. Поглянувши на затоку, на одній з високих хвиль, що сунули до берега, я побачив яскраво-зелений тенісний м'ячик. «Це нічого не значить», – запевнив я себе, – не переконливо. Це значило багато, я усвідомив це з першої миті. Пожбуривши стакан у зарості морського вівса, я прожогом задебуляв до берега. Так бігав Едгар Фрімантел у ті дні. Кінця хідника я досяг за 15 секунд – або й швидше, але за цю мить встиг побачити ще три м'ячика, шість, вісім, більшість їх хиталися на хвилях правіше мене, північніше. Під ноги собі я не дивився, тож вилетів з кінця хідника в порожнечу, вимахуючи руками. Ноги мої продовжували бігти в повітрі, і я б утримався на них, аби приземлився на здорову, та не пощастило. Різкий біль прохромив мою недужу ногу, Відлитки крізь коліно і встегно, і я розкарякою гепнувся на пісок. За шість дюймів від мого носа лежав один з тих чортових м'ячиків. Його намокла опушка зробилася пласкою. На боці в нього були печатні літери «Данлоп» – чорні, як прокляття. Важко звівшись на ноги, я озирнув затоку божевільним поглядом. До ель Паласіо прямувало лише трохи м'ячиків, проте північніше. Далі по берегу навпроти великої ружі я побачив цілу зелену флотилію. Їх там було близько сотні, а то й більше. Це нічого не значить, вона в безпеці. Вона спалила картину і зараз спить в своїй квартирі за тисячу миль звідси у повній безпеці. Це нічого не значить, повторив я. Але тепер в обличчя мені дуло не теплим, а холодним вітром. Притул до прибою, де пісок був вогкий, темний, блискучий, я пошкутильгав в бік великої ружі. Переді мною хмарками вгору злітали цвіріньки. Раз у раз якась хвиля підкидала мені під ноги тенісний м'ячик. Їх тепер вже чимало валялося на щільній піщаній стежці. Далі я побачив розідраний ящик, на якому було написано «Тенісні м'ячі Dunlop". та «Фабричний брак без жерстянок». Навкруги підскакували в набігаючих хвилях м'ячики. Я відімкнув двері і залишив ключі висіти в замку. Подибав до телефону і побачив блимаючий вогник автовідповідача. Натиснув кнопку «Плей». Безбарвний голос робота промовив, що повідомлення отримано о 6.48 ранку. Це значило менше, як півгодини тому. Відтак гучномовець вибухнув голосом «Пам». Я машинально нахилив голову, немов намагаючись уникнути попадання в обличчя гострих скалок скла. «Едгаре, мені дзвонили з поліції, вони сказали, що Ілса мертва. Сказали, що жінка на ім'я Мері Айр вдерлася до її квартири і вбила її. Це твоя подружка з твоєї мистецької компанії, з тієї твоєї Флориди, і вона вбила нашу дочку. Пам зайшлася дикими, нестримними риданнями, потім сміхом. Жахливим сміхом». В обличчя мені немов встряв шматок скла. «Подзвони мені, ти, курвий, сину, подзвони і поясни. Ти сказав, що вона в цілковитій безпеці». А далі знову почувся плач. Клац, і він перервався. Залишилося тільки гудіння порожньої лінії. Я нахилився і натиснув кнопку «Вимк». Я зайшов до флоридської кімнати і подивився на тенісні м'ячі, що не переставали танцювати на хвилях. Відчуття в мене було, ніби дивлюся в очі супротивнику. Мертві близнючки залишили у мене в студії записку «Де наша сестра?» Може, вони мали на увазі Іллі? Я ледь не в очі побачив відьму, як вона киває і сміється. «Ти тут, Персе?» – промовив я. Вітер шугонув крізь жалюзі. Хвилі билися в берег з регулярністю метронома. Птахи полетіли понад водою з криками. Я побачив на пляжі ще один розламаний ящик від м'ячиків, вже наполовину вгрузлий у пісок. «Скарб з моря – законний приз від Кальдо. Вона спостерігає. Ну, гаразд. Чекає, що я зламаюся. Я був абсолютно в цьому впевнений. Вона чи хто? Її споглядачі? Вони лебонь сплять у день, але не вона. «Я виграю. Ти виграєш, промовив я. Та ти, певне, гадаєш, що злизала сметанку розумака персе. Звісно, вона розумна. Вона давно грається в цю гру». Мені подумалося, що вона була старою вже тоді, коли діти Ізраїлю ще орали поля Єгипту. Якийсь час вона спала, а ось тепер прокинулася. І дістати вона могла легко. Задзвонив телефон. Я пішов до нього. Все ще відчуваючи себе як два Едгари, один приземлений, а інший ширяє над головою цього приземленого, і взяв слухавку. Дзвонив Даріо, розстроєний. «Едгари, в чому справа?» «Чому ми не можемо надсилати картини?» – не тепер, – відповів я. Тихо. Перервавши зв'язок з ним, я набрав номер ПАМ. Тепер, коли я не загадувався над ними, цифри не становили проблеми. М'язова пам'ять діяла напрочуд ефективно. Мені прийшло в голову, що людям краще було б вимерти, якби в них залишився тільки цей тип пам'яті. ПАМ трохи заспокоїлась. Не знаю, що вона там приймала, але воно вже почало діяти. «Ми балакали з нею двадцять хвилин. Вона схлипувала весь час і раз у раз зривалася на звинувачення. Але оскільки я не намагався захищатися, її гнів розчинявся у жалю і відчаї. Я отримав усі важливі дані. Так мені тоді здалося. Був ще один дуже важливий факт, на який ми обоє не звернули уваги. Та, як сказав колись один мудрець, «чого не бачиш, того не можеш вдарити». А представник поліції, котрий телефонував ПАМ, не здогадався сказати їй, що принесла з собою Мері Айр до помешкання нашої доньки. Звісно, про пістолет Беретта він не забув. Поліція каже, що вона, скоріш за все, примчала машиною, практично ніде не зупиняючись, повідала ПАМ тупо. Їй не вдалося би пронести з собою зброю в літак. Навіщо вона це зробила? Це знову якась твоя срана картина? «А вже ж картина, погодився я. Вона купила собі одну. Я про це був зовсім забув. Я навіть не згадував про неї ні разу. Мене непокоїв той довбаний бойфренд Іллі. Дуже спокійним голосом моя екс-дружина, такий в неї вже був тоді легальний статус, промовила. «Це зробив ти». «Так, це моя вина. Я міг би здогадатися, що Мері Айр обов'язково купить принаймні одну картину» і, скоріш за все, якусь серію «Дівчина і корабель», найотруйнішою з усіх. Ясно, що вона не залишила би її в Скотто, якщо живе практично поруч, у Тампі. Я зрозумів, що картина могла лежати в багажнику, її роздовбаного Мерседеса вже тоді, коли вона підвозила мене до шпиталю. Звідти вона могла поїхати прямо до себе у Девіс Айлендс, щоб взяти там свій автоматичний пістолет, зареєстрований як зброя самооборони. Еге ж. Їй якраз було по дорозі на північ. Тут я міг принаймні вибудовувати версії. Кінець-кінцем ми були з нею знайомі, і я знав, як вона ставилася до моїх робіт. «Пам, тут на острові відбувається щось зле. Я...» «Ти гадаєш, Едгаре, що мене це хвилює? Чи чому та жінка це зробила?» «Ти довів до того, що вбили нашу дочку. Я не бажаю більше тебе чути. Ніколи не бажаю тебе бачити». І краще я виколопою собі очі, ніж подивлюся коли-небудь на якусь твоїх картинок. Краще б ти здох, коли той кран на тебе наїхав. У її голосі прозвучала жахлива розважливість. Це був би найщасливіший кінець. Мить мовчання, а далі знову годіння порожньої лінії. Я хотів було пожбурити цілком весь телефонний апарат через кімнату об стіну, але Едгар у мене над головою сказав «ні». Едгар у мене над головою сказав, що перси від цього лебонь отримає мале задоволення. Тож натомість я обережно поклав слухавку і ще хвилину стояв, погойдуючись на п'ятах. Живий, в той час, як моя дев'ятнадцятирічна донька була мертвою. І чомусь не застрелена, а втоплена у ванні оскаженілою арткритичкою. Потім дуже повільно я рушив до дверей. Я їх не замкнув, не бачив сенсу замикати їх тепер на ключ. Притулена до стіни стояла мітла для змітання піску з ганку. Я кинув на неї погляд, і мені засвербіла права рука. Я підняв її до очей. Як завжди нічого, але стискаючи кулак і розчепірюючи пальці, я відчував, як вони гнуться, і пара довгих нігтів впивається мені в долоню. Решта відчувалися короткими, зазубреними. Певне, обламалися. Десь либонь на горі, у малій ружі, Валяється на килимі парочка уламків примарних нігтів. Зникне, сказав я долоні. «Зникни і помри! Ти мені більше не потрібна!» Але вона нікуди не поділася і не збиралася, як і рука, на якій вона колись росла. Долоня свербіла і смикалася, і боліла, і відмовлялася покидати мене. «Тоді, катай, знайди мою дочку!» – наказав я. І в мене полилися сльози. «Поверни її назад! Хіба ти не можеш? Поверни мені її!» «Я намалюю все, чого ти забажаєш, тільки поверни мені її». Нічого не трапилося. Так і стояв собі однорукий чоловік зі своїм фантомним свербінням. Єдиним привидом там був його власний, котрий витав у нього над головою і все це спостерігав. Сверблячка в моєму тілі ставала нестерпною. Я підхопив мітлу, ридаючи вже не тільки від печалі, а й від жахливого, недосяжного свербежу. І тут же зрозумів, що не зможу зробити, чого потребував. Однорукий не може переламати дрючину об коліно. Я приставив мітлу знову до стіни і наступив на держак здоровою лівою ногою. Хрусь і віник відлетів геть. Я підняв обламаний держак собі перед очі і кивнув. Годиться. Я обійшов дім і пошкутильгав на берег, відзначаючи краєчком мозку у темряві під великою ружею балаканину мушель, що розгорялася з кожним китком хвилі і відкочуванням її назад. У голові майнула одна згадка, коли я підійшов до мокрого блискучого ящика, помальованого там і сям тенісними м'ячиками. Третя фраза, котру сказала вайермену Елізабет. «Ти захочеш, але ти не мусиш». Надто пізно, промовив я. І враз лопнула мотузочка, якою був прив'язаний до моєї голови горішній Едгар він відлетів геть і якийсь час я не відчував нічого Єдине, що пригадую, потім прийшов Вайерман і підняв мене. Пам'ятаю, я зробив кілька кроків, відтак згадав, що ілси більше нема, і укляк на колінах. А найганебнішим було те, що навіть з розбитим дощенту серцем я захотів їсти. Я почувався дуже голодним. Пам'ятаю, Вайерман завів мене крізь відчинені двері у дім. Пам'ятаю, він казав, що все «Всі ті жахи привиділися мені в поганому сні, а коли я заперечив йому – ні, Мері Айр це зробила, все трапилося насправді, це Мері Айр втопила Ілсу у ванні». Він розсміявся і сказав, що так він і знав. На якусь кошмарну мить я йому повірив. Я кивнув на телефон. «Послухай повідомлення», – сказав йому. А сам пішов до кухні. Коли знову почувся голос Пам, Едгарет дзвонили з поліції і сказали, що Ілса мертва. Я пожирав пластівці повними жменями прямо з коробки. В мене було дивне відчуття, ніби я належу до зрізу препарату, який ось-ось покладуть під мікроскопом і почнуть вивчати. В сусідній кімнаті закінчився запис. Вєрмен вилаявся і вімкнув його знову спочатку. Я жер пластівці. В пам'яті не залишилося згадок про те, що було зі мною на пляжі до приходу Вайермена. Цей період в ній був порожнім, як мої перші дні у шпиталі після аварії. Я вигріб рукою залишки пластівців, відправив їх до рота і ковтнув. Вони стали мені поперек горла, і це було добре. Я зрадів, що вдавився, і я заслуговував на смерть через удавлення. Минулося. Я почовгав до вітальні. Вайермен з виріченими очима стояв біля автовідповідача. «Едгаре мучачо, що заради господа?» Одна з картин, повідповів я, човгаючи далі. З повним шлунком мені захотілося забуття ще більше. Хоч би на якийсь час, і це не було просто бажання, це була потреба. Я переламав мітлу, а потім з'явився Вайермен. Що було між цими подіями, я не знав. Я вирішив, що не бажаю цього знати. Що за картина? «Марі Айр собі купила. Я певен, що якусь серію «Дівчина і корабель» і одразу забрала її з галереї. Я мав би про це здогадатися. «Вайрмене, мені треба лягти, поспати. Дві години добре, а потім розбудиш мене, і підемо на південний кінець». «Едгаре, ти виснажений, я не думаю, що після такого ти...» Я опустив очі. Голова важила сто фунтів, але я спромігся. Вона також не думає, але все мусить закінчитися сьогодні. «Дай мені дві години». Прочинені двері великої ружі дивилися на схід, і ранкове сонце кидало яскраві промені ваєрмену на обличчя, освітлюючи співчуття такої сили, що мені не сила було його витримати. Окей, мучачо, дві години. Тим часом намагайся ніщо не встряти. Не знаю, чи почув він останню фразу. Я вже сунув до спальні, і слова від мене розбігалися. Павши на ліжко, я намацав ребу. Якусь мить я зважував, чи не пожбурити її в інший кінець кімнати, як до того мені хотілося це зробити з телефоном. Натомість я пригорнув її до себе, втопив обличчя в її піддатливому тільці і заплакав. Так, плачучи, і заснув. «Прокидайся!» – штурхав в мене хтось. «Едгаре, прокидайся! Якщо ми збираємося щось робити, треба поспішати». «Ну не, я сумніваюся, що він зможе кудись іти. Голос належав Джекові». Едгаре, Вермен дав мені ляпаса, а відтак ляснув і по другій щоці безжально. Яскраве світло мучило мої заплющені очі червоним сяйвом. Я спробував відгородитися від усіх цих подразників. По інший бік по на мене чекало зло, але вайрмен мені не дозволив мучаче, прокидайся вже десять хвилин на одинадцяту. Це подіяло. Я сів, розплющив очі. Він тримав у мене перед обличчям лампу. Так близько, що я відчував її жар. За його спиною стояв Джек. Згадка про те, що Ілса, моя Іллі, мертва, прохромила мені серце, але я відштовхнув її геть. «Вже одинадцята?» «Вайрмена, я тобі казав дві години. А що, як хтось з родичів Елізабет вирішить сюди...» «Спокійно, мучачо». Я зателефонував до погребального салону і наказав передати, щоб усі трималися подалі від думи. Сказав, що ми тут усі троє захворіли на кір з краснухою». «Дуже заразний вірус. І ще я дзвонив Даріо, розповів йому про твою дочку. Картини під контролем у всякому разі поки що. Для тебе це, звісно, зараз не так важливо, але...» «Якраз важливо. Я підхопився на рівні і потер рукою обличчя. Персе не має права заподіяти лиха більше, ніж вона встигла вже наробити». «Едгар, мені так жаль», – промовив Джек. «Я так співчуваю ваші втраті. Я розумію, що вам від цього аж ніяк не легше, але...» «Ні, легше», – відповів я йому. «І колись дійсно може полегшати. Якщо я буду це повторювати, якщо буду діяти. Аварія навчила мене тільки одному. Єдиний спосіб рухатися – рухатися. Повторювати собі я можу це зробити, навіть коли знаєш, що не можеш. Я помітив поряд свій одяг. Хтось з них приніс його. Але для сьогоднішньої роботи мені потрібні будуть не кросівки з-під ліжка, а важкі черевики, що стоять у шавці». На Джеку були високі робочі черевики, Джорджія Генц, і сорочка з довгими рукавами. Дуже добре. Вайермене, зробиш кави? А час ми маємо? Надолужимо, а поки що мені потрібно остаточно прокинутися. І вам, хлопці, не завадило би підзарядитися. Джеку, ти допоможеш мені взути черевики? Вайермен зник на кухні, а Джек присів на впочепки, взув на мене черевики і зав'язав шнурки. «Що тобі вже відомо?» – спитав я його. Більше, ніж мені хотілося б знати, відповів він. Але я нічого з того не розумію. На вашому вернісажі я балакав з цією жінкою Мері Айр, і вона мені сподобалася, мені теж. Поки ви спали, Вайрман телефонував вашій дружині, їй не схотілося довго з ним балакати. Тож тоді він зателефонував одному з ваших друзів, з котрим познайомився на виставці, містеру Бозмено. Розказуй. Едгаре, ви певні, що Розказуй? Версія пам була неповною, уривчастою, та й від неї у мене в пам'яті мало що залишилося. Подробиці потонули у видінні Ілсиного волосся, що плаває на поверхні води у переповненій ванні. Видіння могло неправильно передавати те, що відбулося насправді, але воно було диявольськи яскравим, диявольськи точним, і воно витіснило з мого мозку все інше. Містер Бозман розповів, що поліція не знайшла слідів в ламу. Тож вони гадають, що ваша дочка сама її впустила в квартиру, хоча ще стояла глупа ніч. О, Мері просто натискала кнопки домофону, поки хтось їй не відкрив двері. Моя відсутня рука почала свербіти. Глибоким свербінням, сонним, майже мрійливим. Тоді вона дісталася Ілсеної квартири і подзвонила в двері. Припустімо, прикинулася кимось іншим. Едгар ви гадаєте, чи... Припустімо, прикинулася кимось з госпел гурту Колібрі. І, скажімо, за дверей повідомила, що трапилося щось погане з Карсоном Джонсом. Хто це такий. Вона до того ж назвала його «Смайлі», чим і переконала Ілсу. Повернувся Вайермен. А заразом і другий, леткий Едгар. Нижній Едгар на острові Дума в ранковому флоридському світлі бачив лише звичайні речі. Едгар, що плавав над моєю головою, бачив більше. Не все, але стільки, що аж забагато. Що було далі, Едгаре? Запитав Вайрман, і дуже м'яко він це зробив. «Як ти гадаєш?» Скажімо, Іллі відмикає двері, прочиняє і бачить жінку з націленим на неї пістолетом. Звідкилясь вона знає цю жінку, але перед цим вона вже пережила жахливу ніч, була дезорієнтована, тож не може точно пригадати, хто це. В неї заціпило пам'ять. «Можливо, це на краще». Марі наказує їй повернутися кругом, а коли Іллі це робить, коли вона робить це – Тут я знову заплакав. «Едгаре, чоловіче, не треба. Сам ледь не плакав Джек. Це тільки ваші припущення». «Це не припущення», – сказав Вайермен, – «хай говорить». «Але навіщо нам про це знати?» «Джеку, мучачу, ми не можемо знати, що нам потрібно знати. Тож хай чоловік розповідає». Я чув їхні голоси, ніби звідки здалеку. «Скажімо, коли вона обернулася, мері вдарила її пістолетом». Я втер собі очі й обличчя рукою. Скажімо, вона вдарила її кілька разів, чотири або п'ять. Це в кіно б'ють тільки раз, і людина вирубається. Мов, вимкнена лампочка. Навряд, щоб так було в реальному житті. Не так, промормотів Вайермен. Звісно, ця гра в припущення виявилася аж занадто точною. Від ударів зверху по голові моя отака-то дівчинка отримала три проломи черепа. Вилилося багато крові. Мері потаскала її, кривавий слід тягнувся через вітальню і кухню. сморід від спаленого етюду радше за все ще висів у повітрі. А далі коротким коридором між спальнею і закутком, що слугував для Ілси кабінетом. У кінці цього коридорчику Мері наточила води у ванну і втопила мою непритомну доню, як не потрібне кошення. Виконавши цю роботу, Мері повернулася до вітальні, сіла на диван і вистрелила собі в рота. Куля знесла їй верхівку черепа, розплескавши по задній стіні разом з добрячим жмутом волосся всі її мистецькі ідеї. Тільки нахилилося до четвертої ночі. Сусід знизу мучився безсонням, він вгадав звук пістолетного пострілу і викликав поліцію. «Навіщо було її топити?» – спитав Вайермен. – Мені це не зрозуміло. «Бо це манера перси», – подумав я, а вголос промовив. «Не будемо зараз про це гадати, гаразд?» Він вхопив мене за єдину руку і стиснув її. «Герас, Тедгаре!» «А якщо ми зробимо свою справу, можливо, нам вже не потрібно буде про це гадати», – подумалось мені. Але ж це я затягнув у воду мою дочку. Я був певен цього, я намалював її на пляжі. Мою мертву доню, мою утоплену донечку. Намалював на піску, щоб хвилям її було легше забрати. «Ти захочеш», – сказала Елізабет, – «але ти не мусиш». «Ох, ця Елізабет!» Іноді ми не маємо вибору. Ми надудлились кави на осяяній сонцем кухні Великої Ружі, аж Піт нам виступив на щоках. Я запив кавою три пігулки аспірину і послав Джека взяти два альбоми у мілець, наказавши нагострити геть усі кольорові олівці, які він тільки знайде на горі. Вайермен поклав до пластикового наплічника все годяще з холодильника, морк, різані огірки – Шість упаковок Пепсі, три великих пляшки води Евіан, кілька розбіфів і одне, як їх зве Джек, курча астронавта в прозорій капсулі. «Мені якось дивно, що ти ще думаєш про їжу», – сказав він, без тіні відрази. «Мене не цікавить їжа сама по собі», – пояснив я. «Але, можливо, мені доведеться дещо малювати. Фактично, я абсолютно впевнений у тому, що мені доведеться малювати. А ця робота спалює в мені калорії цілими вагонами». З'явився Джек з альбомами і олівцями, я вхопив їх і знову послав його нагору по гумки для стирання. Я мав підозру, що мотлуху буде більше, ніж я сподіваюся. Та хіба не так завжди? Але не знав, що саме знадобиться. Я поглянув на годинник. Було десять хвилин на дванадцяту. «Ти сфотографував міст своїм поляроїдом?» – спитав я Джека. «Прошу, заспокой мене, скажи, що ти не забув». «Так, але я вирішив, що байка про краснуху і кір...» Покажи мені світлини. Джек поліз до задньої кишені і витяг кілька кольорових знімків. Перегорнув їх, вибрав чотири, подав мені, а я розклав їх на кухонному столі, немов для короткого паціянцу. Вхопив альбом і швидко почав копіювати фото, на якому було знято ланцюгово-зубчатий механізм під піднятим мостом, що являв собою мініатюрну однорядну споруду. Права рука не переставала свербіти, ніби глибоко в ній ворушилося щось сонне. «Історія про Кір і Краснуху – це геніальна витівка. Вона відвадить звідси майже всіх, але майже це ще не всі. Мері не залишила б у спокої мою дочку, якби навіть хтось сказав їй, що в Іллі Вісп не курва. Мені затуманилося очі, і Олівець замість прямої лінії з'їхав кудись на манівці». «Спокійно, Едгаре, промовив Вермен. «Я поглянув на годинник. Вже 11.58. Міст піднімають опівдні. За графіком». Я зморгнув сльози і повернувся до свого малюнка. З кінчика чорного вінусу народжувався мостовий механізм. І навіть зараз, після смерті Ілси, мене захопило чудо спостерігання того, як з нічого виникає щось, мов реальна форма, з непроглядного туману. А чому би і ні? Коли ж іще? Мене це втішало. Якщо вона захоче наслати на нас когось, а звідний міст виявиться недоступним, вона просто пошле того кругаля. «На той пішохідний місток, що веде сюди з острова Сан-Педро», – висловив сумнів Вайермен. «Навряд чи відповів я, не відриваючи очей від роботи. Купа народу не знає про існування сонячного хідника, а перси тим більше, я цього певен. Чому? Бо той місток було збудовано у п'ятдесяті. Ти сам мені це розповідав, а вона в той час спала». Він поміркував, а тоді сказав, «Ти віриш насправді, що її можна вбити?» «Так, вірю». Може і не вбити, але знову занурити у сон. І ти знаєш, як? Знайди, де те честіл, і полагодь його. Ледь не промовив я в голос, але втім не було сенсу. Поки що ні. У старому домі є решта малюнків лібід. Тому що на південному кінці острова. Вони розкажуть нам, де знайти перса, і підкажуть, що мені робити. Звідки ти знаєш, що вони там є? Бо вони мусять там бути, міг би відповісти я. Але в цю мить загула сирена. За чверть милі північніше нас пішов угору звідний міст між островами Дума і Кейзі, єдина ланка, що поєднувала нас із материком. Я порахував до двадцяти, після кожної цифри промовляючи слово «Місісіпі», як колись в дитинстві, а потім стер на своєму малюнку найбільшу шестерню. А вже ж, коли я це робив, у моїй відсутній руці ворухнулося щось. Але головне концентрувалося в мене перед і над очима. Радість від акуратного виконання красивої роботи. «Окей», – промовив я. «Можемо вирушати», – перепитав Вайрмен. «Поки що ні», – застаріг я. Він поглянув на годинник, відтак на мене. «Мені здавалося, ти кудись поспішав, Аміго. А після того, що ми бачили тут минулої ночі, і я теж. Так що там ще? Я мушу вас обох намалювати». Розділ тридцятьчетвертий «Мені було б дуже приємно отримати від вас портрет», – сказав Джек. і «Я певен, моя мама просто страх, як зраділа би. Але, здається, Вайермен має рацію, нам вже треба йти». «Джеку, ти бував коли-небудь на південному кінці острова?» «Та ні». Я в цьому був майже впевнений. Але, вириваючи з альбому аркуш з намальованим мостом, я подивився на Вайермена. Незважаючи на свинцеву отопілість моїх душі і серця, мене, як не дивно, це дійсно цікавило». «А ти? Ти коли-небудь потикав свого носа до старого гнізда чаплі?» «Реально ні». Верман відійшов виглянути у вікно. «Міст стерчить вгору. Я звідси бачу західну його половинку проти неба. Поки що все путем». «Мене не так просто було збити». «Чому?» «Мене відраджувала міс Істлейк», – відповів він, не обертаючись від вікна. «Казала, що там гидке довкілля. Грунтові води, флора, навіть повітря». Казала, що армійські спеці щось робили на південному кінці острова під час Другої світової війни і примудрилися чимось отруїти ту частину думи, тому-то либонь, там і рослинність така щільна здебільшого. Вона казала, що отруйний дуб там, мабуть, найгірший в Америці. Гірше за сифіліс до пеніциліну, так вона казала. Від нього роками не можна здихатися, його вирубаєш, а він знову відростає. І він там повсюди, так вона казала. «Цікава загалом приповістка, але Вайрмен так і не відповів прямо на моє запитання. Тому я поставив його знову». «А ще вона запевняла мене, що там є змій», – сказав він, нарешті обернувшись. «Я жахливо боюся змій. З тих пір як одного разу в поході зі своїми старими прокинувся на стоянці і відчув, що разом зі мною в спальному мішку відпочиває молочниця. Вона заповзла мені прямо під нижню сорочку. Я весь був вимазаний в її мускусі». «Злякався, що то смертельна отрута. Тобі цього достатньо?» «Так», – сказав я. «А їй ти цю історію розповідав до чи після того, як вона тебе лякала засиллям змій на південному кінці острова?» «Не пам'ятаю», – відповів він прохолодно, а відтак зітхнув. «Мабуть, до. Я бачу, до чого ти ведеш. Вона, мовляв, хотіла мене відлякати». «Не я це сказав, а ти сам промовив Я подумки, а вголос сказав». Та я більше не покоюся про Джека, краще зараннє остерегтися». «Про мене?» – здивувався Джек. «Я не маю нічого проти змій. Крім того, я знаю, як виглядають отруйний дуб і отруйний плющ. Я був бойскаутом». «Присягайся», – сказав я і почав його малювати. Працював я швидко, опираючись спокусі деталізувати. А в душі так цього хотілося. Тим часом по той бік звідного мосту пролунав перший сердитий сигнал автомобіля. «Щось мені підказує, що знову заїло міст», – усміхнувся Джек. «А вже ж», – підтакнув я, не відриваючись від малювання. Вайрмена я малював ще швидше і знову ледь утримувався від того, щоб почати виписувати деталі. Бо, поринаючи в роботу, я десь далеко від себе полишав свою тугу і біль. Робота була, мов, наркотик, але денного світла попереду залишалося не так вже й багато – а мені ще менше, ніж Вайермену, хотілося знову зустрітися з Емері. Чого мені дійсно хотілося би, так, щоб справа вже була закінчена, а ми всі троє опинилися десь за межами острова. Дуже далеко. До того, як від затоки почнуть підніматися вгору кольори вечірньої зорі. Окей, промовив я. Джека я намалював синім, а Вайермена яскраво помаранчевим. Не ідеальні малюнки, але по сутні в своїх моделях я, здається, вхопив. Залишилися останні. Едгаре просто гнав Вайермен. «Більше нічого не малюємо», – заспокоїв я його і закрив альбом з двома в ньому етюдами. «Посміхнися, художнику Вайермене, але спершу пригадай, що здійсно тобі приємне». «Ти це серйозно? «Смертельно серйозно». Він наморщив чоло, відтак прояснішав, і посміхнувся. Як завжди в нього освітилося цілком все обличчя, ніби перед вами явилася нова людина. Я обернувся до Джека. «А тепер ти». І оскільки я вважав, що з них двох у хлопця роль важливіше, до нього я придивлявся особливо прискіпливо. Повнопривідного позашляховика в нас не було. Проте старий мерседес Елізабет здавався непоганим варіантом. Його було побудовано як танк. До Ель Паласіо ми доїхали машиною Джека і поставили її прямо біля воріт. Ми з Джеком перенесли наші припаси до Сел-500. Вайермен опікувався пікніковим кошиком. Щоб не забути, поки ми ще тут, згадав я, якийсь репелент і надійний ліхтар, є тут щось таке? Так, кивнув він. У садовому будиночку є на вісім батарей. Справжній прожектор. Добре, і ось що ваєр мене. Він відповів мені поглядом на кшталт «Ну що там ще?», продемонструвавши роздратування одними лиш бровами, але промовчав. Гарпунний пістоль. Тут він розплився в посмішці. «Сі, сеньор, пара фіджакіоно». Поки він ходив, я стояв, спершись на «Мерседес» і дивився на тенісний корт. Хвіртка на його дальньому кінці була прочиненою. Там на одній нозі стояла напівдомашня чапля Елізабет. Вона невдоволено дивилася на мене синіми очима. «Едгаре, торкнувся мого ліктя Джек, з вами все гаразд?» «Не гаразд і довго ще не буде, проте...» «Я можу це зробити», – подумав я. «Я мушу це зробити, вона не повинна виграти. Чудово!» – відповів я. Ви так зблідли, що я аж трохи злякався, як тоді, коли тільки но сюди приїхали. На парі останніх слів голос Джека захрип. Зі мною все чудово, повторив я, на мить обійнявши його за шию, і усвідомив, що якщо не рахувати наші ручкання, це я, мабуть, перший раз його торкнувся. Тримаючи за обидві душки пікніковий кошик, з'явився Вайермен. На голові в нього один на іншому були одягнені три довгодзьобі кашкети. З-під пахви гарпунний пістоль Джона Іслейка. «Ліхтар у кошику», – пояснив він, – «а також репелент лісові хащі, плюс три пари садових рукавичок». «Пречудово», – похвалив я. «Сі, але вже за чверть перша, Едгаре, якщо ми кудись збираємося, то давай, може, вже вирушати». Я подивився на чаплю на тенісному корті. Вона стояла біля сітки, застигла, мов стрілка поламаного годинника. І теж безпощадно дивилася на мене. Все гаразд. Цей світ у більшості своїх проявів і є безпощадним. А вже, що звався я. Рушаємо. Тепер я при пам'яті. Вона більше не в ідеальному робочому стані. Дотепер я плутаю іноді і порядок подій, які відбувалися. Але кожну мить нашої експедиції до будинку на південному кінці острова Дума я пам'ятаю чітко як перший кінофільм, що мене колись вразив. Як першу картину, від якої в мене колись перехопило подих. То була гроза Томаса Гарта-Бентона. Хоча спершу я почувався прохолодно-відсторонено, мов збайдужілий естет, що розглядає колекцію провінційного музею. Але варто було Джеку на сходах, що нікуди не вели, знайти ляльку, як я почав усвідомлювати, що не споглядаю з боку якусь картину, а особисто перебуваю в ній. І що нікому з нас немає дороги назад, поки ми її не зупинимо. Я розумів, яка вона потужна, якщо зуміла дістати аж до Омахи і Мінеаполісу, зробити там, що хотіла, і закріпити свою перемогу в Провиденції. Ще б яка сильна. І все-таки я її недооцінював. Поки ми не опинилися в самому будинку на південному кінці острова Дума, я не уявляв, яка насправді потужна перса. Я хотів, щоб за кермом був Джек, а Вайерман сів ззаду. Коли Вайермен спитав, чому, я відповів, що маю свої міркування, і вони стануть всім ясні, трохи перегодом. «А якщо я помиляюся», – додав, – «ніхто не зрадіє цьому більше за мене самого». Джек виїхав задом на дорогу і повернув на південь. Просто з цікавості я вимкнув радіо і отримав нагороду. Біллі Рей Сайрус жалівся на своє болюче розбите серце. Вайермен застогнав і потягнувся до приймача, либонь сподіваючись знайти радіокістка. Але раптом голос Біллі Грея поглинули оглушливі атмосферні розряди. «Господи, та вимкнити його!» – заволав Вайермен. «Проте я спершу тільки зменшив гучність. Це нічого не дало. Розряди чомусь ще поголоснішали. Мені аж зуби в яснах захиталися, а кров не встигла задзюрити звук тільки тому, що я натиснув кнопку «вимк». «Що це було?» – спитав Джек. Він вів машину, не відриваючи широко розплющених очей від дороги. «Можна це назвати, наприклад, нездоровим довкіллям», – сказав я. «Певне залишки тих експериментів армійських ВПС 60-річної давності». «Дуже смішно», – зауважив Вайермен. Джек глянув на приймач. «Ану, я спробую ще раз». «Не смію заперечувати», – заохотив його я і затулив собі ліве вухо. Джек натиснув кнопку. Цього разу з чотирьох гучномовців «Мерседеса» вдарило гуркотом – якому позаздрив би і реактивний винищувач. Навіть попри одне затулене вухо, він вдарив мені в голову. Вайрмен, здається, заверещав, але я не певен. Джек ляснув по кнопці вимкнення, припинивши скажену какофонію. «Гадаю, нам варто пропустити цю мелодію», – сказав він. «Вайермене, ти в порядку?» Мій власний голос лунав, мов, звіддаля, ніби прориваючись крізь невтишиме гудіння. «Повний рок-н-ролл», рол відповів він. Схоже, Джек завіз нас вже трохи далі того місця, де Ілсі стало погано, а може й ні. У високих заростях важко було орієнтуватися. Дорога звузилася до стежки, її поверхню понадимало корінням. Переплетіння гілок закрило від нас небо. Ми опинилися, немов, у живому тунелі. Всі вікна були підняті, та все одно машину наповнювали масні запахи зелених джунглів. Джек випробовував ресори старого «Мерседеса», на майже нездоланній вимоїні. Грюкнув задньою підвіскою, переваливши через гряду на стовбурченого дорожнього покриття. Відтак різко зупинився і смикнув ручне гальмо. «Вибачте», – промовив він, скривившись, вибалушивши очі. «Я надто добре розумів, як йому зараз погано». Джек незграбно відчинив двері, нахилився і вирвав. «Я гадав, що джунглями запах з'явився вже за милю від «Ель Паласіо», сильно ткнуло в машині». Але крізь відчинені двері в 10 важчий сморід. Густий, зелений, загрозливо живий. Позатим я не чув, щоб хоч одна пташка цвірінькнула посеред цієї дикої рослинності. Єдиним звуком залишалося прощання Джека зі своїм сніданком. А відтак і з ланчем. Нарешті він знову відкинувся на спинку сидіння. Він недавно казав, що це я знову виглядаю як сніговик. Забавний був жарт, бо цього божого дня, в середині квітня, Джек Канторі був блідим, як березень у Міннесоті. Він виглядав не на свої 21, а на хворобливі 45. Мабуть, це тунцевий салат, вибачалася тоді Ілса. Але риба тут була ні до чого. Щось морське, звісно, але аж ніяк не тунець. Перепрошую, вимовив він. Сам не розумію, що зі мною гадає цей запах, цей гнилий сморід джунглів. Груди в нього напнулися, він голосно відригнув і знову нахилився крізь двері на двір. Цього разу, не встигши вхопитися рукою за кермо, і якби я не вловив його за комір і не затяг назад, він прямо обличчям впав би у власне блювотиння. Він відхилився на спинку, очі заплющені, обличчя мокре від поту, дихання уривчасти. Краще нам відвезти його до Ель Паласіо», – промовив Вайермен. «Не хотілося б витрачати час, чорт!» Я не хочу втратити його, але ця хрінь тут неправильна. А персе вважає, що тут якраз все правильно, сказав я. Тепер моя хвора нога свербіла майже як і рука, ніби крізь неї пропустили електричний струм. Це її отруйний пояс. А сам ти як, Вайрмене? І як твій шлунок? Нормально, але от моє хворе око. Ну, те, що було не в порядку. Воно свербить, як казна що і в голові гуде. Мабуть, після того чортового радіо. Радіо тут ні до чого, і Джеку так погано, а нам ні, тому що ми, ну, можна це назвати імунітетом. Є в цьому якась іронія, правда? Джек, ухопившись за кермо, застогнав. Ти щось можеш з ним зробити, мучачо, хоч якось допомогти? Гадаю так, сподіваюся, що так. Я поклав собі на коліна альбом, а олівці й гумки – у поясний гаман. Відкрив аркуш з портретом Джека і намацав одну зі своїх професійних гумок. Стернею йому рота і нижні лінії очей, аж до їх кутиків. Свербіння у правій руці посилилося до нестерпності, і тому я вже не мав сумнівів, що заплановане мною події. Я визвав у пам'яті посмішку, яку Джек мені подарував у кухні, коли я попрохав його пригадати щось справді гарне. І швидко намалював її олівцем, о північна синь. Уся робота зайняла не більше 30 секунд. Ключовим моментом, коли йдеться про посмішку, є очі і так завжди. Але ці кілька штрихів змінили всю концепцію обличчя Джека Канторі. А я отримав те, чого не очікував. Малюючи, я ясно побачив, як він цілує дівчину в бікіні. Ні, не просто побачив, я відчув її гладеньку шкіру. Навіть ті кілька піщинок, що затрималися у западині її хребця. Я вдихнув запах її шампуню і торкнувся з легка солоних губ. Я знав, її ім'я було Кейтлін, а він звав її Кейт. Я поклав олівець назад у поясний гаман і засмикнув його зіпер. «Джеку!» – стихо позвав я його. Він сидів із заплющеними очима. На щоках і на лобі рясно блищав під, але мені почулося, що дихання в нього вирівнялося. «Як ти зараз себе почуваєш? Трохи краще?» «Ага», – відгукнувся він, не розплющуючи очей. «Що ви зробили? Ну, оскільки нас тут тільки троє, ми можемо називати це тим, чим вона і є. Це просто магія. Я відбив напад на тебе маленьким протизакляттям». Через моє плече Вайермен потягнувся по альбом, підніс до очей малюнок, роздивився його і кивнув. «Я починаю вірити, що для неї краще було б до тебе не чіплятися, мучача. Краще б вона не займала до моєї дочки». «Ми простояли на місці ще хвилин-п'ять, щоб Джек цілком оговтався». Нарешті він сказав, що готовий їхати далі. До нього повернувся рум'янець. Я міркував, чи стикнемося ми зі схожими проблемами, коли опинимося біля води. «Вайрмане, мені цікаво, ти коли-небудь бачив, щоб рибальські човни кидали якір біля південного берега острова?» Він задумався. знаєш, ніколи. Заходячи в протоку, вони, звичайно, туляться до берега Дон Педро. Дивно, правда?» Це не дивно, це курва лиховісно, зауважив Джек, як і на цій дорозі. Дорога перетворилася на смужку. Морський виноград і баньян з диким верещанням шкребли своїми гілками боки повільно сунучого мерседесу. Порита корінням, ледь не в суцільних ямах дорога, все ще велася далеко від берега, а тепер ще й пішла вгору. Ми просувалися потроху вперед, миля по милі, крізь плямкання листя і хльостання гілок. Я очікував, що дорожні покриття врешті-решт десь зовсім зникне, але непроглядна зелень вгорі певним чином захищала дорогу від кліматичних негараздів, тож вона все тяглася і тяглася. Баньяни поступилися місцем задушливому лісу з дерев бразильського перцю, і тут ми побачили перших тварин. Величезний бобкет якусь мить стояв на нашому шляху, відтак зашипів – притиснувши вуха до голови і зник у підліску. Трохи далі з десяток жирних чорних гусени впали на лобове скло і лопнули, забрискавши його своїми клейкими кишками, яких ані щітки не могли відтерти, ані вода змити, тільки й того, що їх розтерло по склу так, що дивитися крізь нього стало немов крізь око, що вражене катарактою. Я наказав Джеку зупинитися, вийшов, відкрив багажник і знайшов запас чистих ганчірок. Одну з них використав на відтирання скла, не забувши перед тим одягти рукавички, знайдені вайрменом у садовому будиночку. З машини я вийшов уже в кашкеті. Наскільки я міг судити, гусені були звичайними гусенями, товстезними, але не надприродними. Непогано похвалив мене Джек, опустивши своє віконце. А зараз я відкрию капот, щоб ви перевірили там він замовк, утупившись очима вповз з мене. Я озирнувся. Дорога тут була вузенька, сіяна уламками старого асфальту, поросла в'юнкою веделією. За тридцять ярдів перед нами її перетинали п'ять жаб, завбільшки як цуценята кокерспаніеля. Перших три були такого блискучо-зеленого кольору, який майже не зустрічається в природі. Четверта синя, а п'ята помаранчева, яка, либонь, була колись червоною. Вони посміхалися, але їхні посмішки були якісь застиглі, змучені. Стрибали вони повільно, ніби лапки в них були зламані. Як раніше Боб Кет, вони теж досягли підліску і зникли з наших очей. «Що-то воно було таке?» – промимрив Джек. «Привиди», – пояснив я. «Залишки створінь, народжених потужною уявою маленької дівчинки. І, судячи з їхнього вигляду, довго вони не проіснують. Я заліз до машини». Перед, Джеку, давай їхати далі, поки ще можемо». Він рушив повільно вперед. Я спитав у Вайермана котра година. «Початок на третю». Нам вдалося доїхати аж під самі ворота першого гнізда Чаплі. Я б ніколи на це не заклався, але ми так і доїхали. Джунглі зімкнулися перед нами на прощання. Баньяни і вірджинські сосни порослі бородами іспанського моху. Але Джек протиранив... Їх мерседесом і враз зарості залишилися позаду. Тут опади зовсім з'їли дорожні покриття. І кінець поїздки запам'ятався зубодробильним торохкотінням, Але мерседес впорався добре, підскакуючи і грюкаючи, він доставив нас на вершечок пагорба, до двох кам'яних колон. В обидва боки від колон розрослася зелена огорожа, не менш як 18 футів за вишки, і хто знає, якої ширини. Вона вже почала тягнути свої пальці по схилу пагорба до джунглів. Ворота були на місці, щоправда, і ржаві, напівпрочинені. Не схоже було, щоб мерседес в них зміг проїхати. Цей останній відтинок шляху проходив крізь алею старих австралійських сосен неймовірної висоти. Я шукав очима птахів, літаючих до гори ногами, але не побачив жодного. Нормальних не побачив теж. До речі, зате дзижчання комах чулося явно. Джек зупинився перед воротами і винувато глянув на нас. «Наша бабуся тут не пролізе». Ми вийшли. Вайрмен роздивлявся старовинні вкриті лишаями таблички на колонах. На тій, що зліво було написано «Гніздо Чаплі», на правій «Істлейк». Але під прізвищем було ще щось надряпано так, ніби вістрям ножа. Колись цей напис Либонь важко було розібрати, але тепер, коли в тонких подряпинах в металі оселився лишайник – його стало добре видно. «Абісіс, абіссум, інвокат». «Ти тямеш, щоб це могло означати», – спитав я Ваєрмана. «Звісно так. Це попередження, яке чують молоді юристи, здавши іспити в адвокатуру. Вільний переклад буде таким. Одна похибка веде до наступних. А буквально це означає «безодня» накликує «безодню». «Він похмуро глянув на мене». Потім знову обернувся до напису під фамільним ім'ям. Гадаю, це певне Джон Іслейк виніс фінальний вердикт, назавжди покидаючи це гніздо чаплі. Джек простягнув руку, збираючись торкнутися на рівних літер, та в останню мить передумав. Замість нього це зробив ваєрмен. Вердикт, джентльмени, і винесений мовою права. Пішли. Сонце сяде о 19.15, нікуди від цього не дітися. А денне світло втікає швидко. Кошика будемо нести по черзі, отже важезний він, путе. Але перш ніж рушити далі, ми добре роздивилися від воріт перший дім Елізабет на острові Дума. Його вид мене відразу стривожив. Десь у глибині мого мозку засів чіткий план. Ми входимо в будинок, піднімаємося нагору і знаходимо кімнату, котра колись у ті прадавні дні була спальнею Елізабет, яку всі тоді звали не інакше, як Ліббіт. Там моя відсутня рука, іноді називана божественною екстрасенсорною патерицею Едгара Фрімантла, підведе мене до покинутого морського рундука. Чи можу просто ящика. В йому знайдуться інші малюнки, забуті малюнки, котрі розкажуть мені, де міститься перси і допоможуть вирішити загадку зі столом, що тече. І все це ще до того, як сяде сонце. Красива казка». Проблема полягала в тім, що верхньої половини гнізда Чаплі більше не існувало. Дім стояв на невисокому пагорбі, і його верхні поверхи були цілком зруйновані якимось давнім штормом. Нижній поверх залишився цілим, але стояв весь оплетений болотяно-зеленими ліанами, котрі також вилися по фронтальним колонам. З-під дашку звисав іспанський мох, перетворивши веранду на печеру. Від даху залишилися тільки уламки помаранчевої черепиці, які валялися навкруг будинку. Черепиця гігантськими зубами стирчала із бур'яну, що захарастив колишній доглянутий моріжок. Останні 25 ярдів посипаної мушлями під'їзної доріжки захопив фікус-душитель. Те саме і з тенісним кортом. І тим, що колись було дитячим ляльковим будиночком. Ще щільніше ліани обліпили стіни довгої, схожої на стодолу, будівлі позаду тенісного корту і видряпалися на рештки гонту лялькового будиночка. «Що це?» Джек вказував рукою на щось між тенісним кортом і головним будинком. Там на яскравому сонці закипав довгий чотирикутник якогось гидкого чорного варева. Звідти долітало настирливе дзижчання комах. «Оте...» «Я вирішив би, що там смоляна яма», – сказав Вайермен. А тоді у ревучі двадцяті сімейство іслейків називало це своїм плавальним басейном. «Лише не уявити собі зараз купання в цьому», – присмикнуло Джека. Басейн оточували верби. За ним знову виднілися густі зарості бразильського перцю і... «Вайермене, а то не бананові дерева?» – спитав я. «А вже ж погодився він. І либонь там повно змій. Ох! Поглянь на, на західний бік, Едгаре!» Там, де в бік затоки тягнувся порослий тепер бур'янами, ліанами і іншим лабузинням колишній моріжок Джона Іслейка, виднілися початки морського вівса. Там віяв свіжий бриз і взагалі вид був кращий. Мені раптом спало на думку, що найрідше у Флориді можна зустріти пагорб. Зараз нам було достатньо висоти, щоб споглядати Мексиканську затоку в себе під ногами. Ліворуч лежав острів Дон-Педро. Праворуч, в блакитно-сизій димці, плив острів Кейзі. «А звідний міст так і стерчить», – здивовано промовив Джек. «Сьогодні в них там серйозна проблема». «Вайр мене», – покликав я. «Подивися вниз уздовж старої стежки. Ти бачиш там щось?» Він подивився в тім напрямку, куди я вказував пальцем. «Скельне відслоєння? А вже ж бачу. Не коралове, гадаю, хоча варто було би підійти ближче, щоб впевнитися. Як ви щодо цього?» «Перестань на хвильку гратися в геолога і просто подивися, що ти бачиш». Він придивився. Обоє придивилися. Першим помітив Джек. «Там профіль». А потім повторив вже впевнено. «Чийсь профіль». Я кивнув. «Звідси нам видно лише лоб, очну западину і перенісся, але можу закластися. Якби ми стояли на пляжі, ми бачили б звідти також рот чи те, що замість нього». «Це відьмацька скеля». А під нею тінявий пляж, можу закластися на що завгодно. Звідти Джон Іслейк вирушав на пошуки своїх скарбів. Там же потонули й близнючки, додав Вайермен. А це стежка, якою вони туди бігли, ось тільки. Він обірвав себе. Бриз пестив нам волосся. Ми дивилися на все ще, видимо, після стількох років запустіння стежку. Маленькі ніжки, що бігали купатися, не могли її протоптати. Звичайна стежка від гнізда Чаплі до тінявого пляжу – Зникла б за п'ять, а може і за пару років. Це не стежка, ніби прочитав мої думки Джек. Там колись була дорога. Не мощена, але все одно дорога. Навіщо комусь потрібна дорога між домом і пляжем, якщо тут якихось десять хвилин пішки? Вайермен похитав головою. Не маю поняття. Едгаре, я пас. Може він знайшов на дні щось більше за той дріб'язок, промовив Джек. Можливо, проте... У том ока я помітив якийсь порох, щось темне, і обернувся в бік будинку. Нічого нема. «Що там?» – спитав Вайермен. «Лебонь нерви», – відповів я. Бриз, що обвівав нас від затоки, трохи змінив напрям і подув тепер з півдня, принісши сморід гнилизни. Джек відразливо скривився. «Що це за хрінь?» «Припускаю, що це аромат басейну», – повідав Вайермен. «Я взагалі не люблю вранішній запах каналізації». Хай би, але ж зараз білий день. Вайрман подарував йому погляд типу егеш, бо аві так обернувся до мене. Що скажеш, мучачо, коли почнемо? Я провів короткий огляд у Вайрмана червоний кошик, у Джека наплічник з їжею. У мене мої знаряддя для малювання. Мене збивало з пантелику, що нам робити, якщо решту малюнків Елізабет розвіяла та буря, що зірвала дах з будинку. Або тієї решти малюнків взагалі не існувало. Але ми вже дісталися сюди, тож мусили щось робити. На цьому з самісінької глибини мого серця наполягала Ілса. Так, проголосив я. Ходімо. Розділ 35 Ми дійшли до того місця, де на під'їзній доріжці починалися хащі фікусів душителів, коли я помітив, як щось чорне рухається крізь високий бур'ян у напрямку правого кута будинку. Цього разу його помітив і Джек. «Там хтось є», – вигукнув він. «Я нікого не бачив», – сказав Вайрмен. Він поставив пікніковий кошик і витирав під злоба. «Давай ненадовго поміняємося, Джеку. Ти понесеш кошик, а я їжу. Ти молодий, сильний, а Вайрмен старий і потасканий. Він скоро помре, курва мама. Що це там?» Він відхитнувся від кошика і либонь упав би, якби я не вхопив його за поперек. Джек закричав зі здивування і жаху. «Майже перед нами лише трохи лівіше», з зарості вискочив чоловік. Він ніяк не міг там опинитися. Ми з Джеком пару секунд тому помітили його за 50 ярдів звідси, але він там був. Це був чорний чоловік, але не людина. Нам навіть і на думку не спадало сприйняти його за справжню людину. По-перше, коли він проходив перед нами, його вивернуті в синіх бриджах ноги не рухалися. І густі зарості фікуса душителя не ворушилися навкруг нього. Проте губи його розтягувала посмішка. Очі його забавно, загрозливо оберталися. На голові в нього стирчав високий картуз з гудзиком на маківці, і це либонь, було найгірше. Я подумав, що здурію, якщо задивлюся довго на цей його картуз. Воно зникло у траві правіше нас. Чорний чоловічок у синіх бриджах, ростом десь п'ять з половиною футів. Трава була не вище п'яти футів, і проста арифметика підказувала, що він ніяк не міг в ній зникнути, але ж він зник! Мить і він, воно, опинилося на ганку, либлячись до нас, немов старий сімейний дантист. А відтак без паузи «він, воно» вже стояло внизу сходів і знову мелькнуло в бур'ян, не перестаючи дарувати нам посмішку. Посмішку з-під свого картуза. Картуз у нього був червоний. Джек вже готовий був тікати, на його обличчі не залишилося іншого виразу, окрім дурнуватого панічного переполоху. Я відпустив Вайрмана і вхопив його. А якби і Вайермен зараз вирішив тікати, гадаю, тут би і настав кінець нашої експедиції. Кінець кінцем я мав лише одну руку і не здатен був утримати їх обох. Не отримав би і одного, аби котрий з них дійсно почав утікати. Сам вельми наляканий, я й не думав про втечу. І Вайермен благословив його господи. Тримався, дивився, розявивши рота на чорного чоловічка, котрий наступного разу виник серед бананових дерев між басейном і стодолою. Я вхопив Джека за пасок і рвонув назад. Не міг дати йому ляпаса, не мав зайвої руки для цього, тож обійшовся криком. «Він не справжній, це її кошмар». «Її кошмар?» Щось схоже на зрозуміння блимнуло у Джекових очах. «Чи лише дещіться свідомості?» «Скоріш, останнє. Її кошмар, її хокало. Те, чого вона боялася, коли гасили світло, пояснив я. Джеку, це просто звичайний привид. Звідки ви знаєте?» Ну, по перше, він мерехтить як старовинна кінострічка, промовив Верман, сам придивися. Чорний чоловічок зник, раптом виник знов, тепер біля басейну перед іржавою драбиною, що вела на платформу для пірнання, либився до нас під свого червоного картуза. Сорочка на нім була така само синя, як його бриджі, він стрибав туди-сюди на своїх застиглих, завжди вивернутих в однаковій позиції ногах, немов фігура в стрілецькому тирі, знову зник. Знову з'явився на Ганку. Замить він був уже на доріжці, майже прямо перед нами. Мені було боляче на нього дивитися, мені і зараз лячно від нього. Та тільки тому, що колись лячно було їй, Лібіт. Наступного разу він показався на двоколійному путівці, що вів до тінявого пляжу. І ми побачили, як крізь його костюмчик сяє затока. Він зник з поля зору, а Вайрмана розібрав істеричний регіт. «Що?» – обернувся до нього Джек. «Ледь не накинувся на нього, що?» «Та це ж фігура садового жокея», – захлинаючись сміхом вигукнув Вайермен. «Це такий чорний жокей, котрих раніше ставили на моріжку, а тепер вони політично верботен, збільшений втричі, а може й у четверо проти звичайного розміру». «Хокалом Елізабет був садовий жокей». Він намагався ще щось сказати, але не сила було. Сміючись, він нахилився вперед, впершись руками собі в коліна. Я розумів жарт, але не поділяв його веселощів, і не лише тому, що в Род-Айленді лежала моя мертва дочка. Вайермен зайшовся тепер таким веселим сміхом, бо спершу він злякався не менше Джека і мене. Злякався, мабуть, не менше, ніж лякалася Ліббіт. А чому вона лякалася? Тому що хтось, випадково, скоріш за все, вклав у її вигадливу голову хибну думку. «Я зробив би ставку на няню Мельду». Напевне, казочка на ніч розрахована була тільки на те, щоб приспати дитину, котра ще мучилася після травми голови. Можливо, безсонням. Ось тільки ця казочка потрапила не туди і відростила зуби. Містер Сині Бриджі був інакшим, не таким, як ті жабки, що ми їх зустріли дорогою сюди. Цілком створеній фантазією Елізабет, жабки не були зловісними. А оцей садовий жокей... Спершу він міг народитися з розбитої голови Елізабет, але, маю підозру, потім перса залучила його до виконання її планів. Якщо хтось у притул наближався до першого дому Елізабет, тут-то і вигулькував він, готовий відлякувати Зайт, либонь спроваджуючи їх до найближчої психлікарні. За великим рахунком, це вказувало на те, що тут є щось варте пошуків. Джек нервово поглядав туди, де стежка. Вона дійсно виглядала годящою хоч для воза, хоч для вантажівки. Западала, гублячись з поля зору. «Воно повернеться?» «Яка різниця, мучачо», – зауважив Вайермен. «Воно не справжнє. А тим часом комусь треба нести пікнікового кошика. Впрягайся. Побудь їздовим собакою». «Мені сам вид його відбирає розум», – сказав Джек. «Чому це так, Едгаре?» «Нема дива. Лібід тоді давно мала вельми потужну уяву». «А куди ж вона потім поділася?» «Потім вона забула, як нею користуватися». «Господи!» – проказав Джек. «Як же це жахливо!» «Так! Хоча мені такий спосіб забуття здається легким, а від того ще жахливішим». Джек нахилився, підважив кошика, поглянув на Вайермена. «Що в ньому, золоті злитки?» Вайермен підхопив торбу з їжею і безтурботно всміхнувся. «Я доклав трохи зайвих». «Ми продовжили нашу путь вздовж зарослої під'їзної алеї». Озираючись, чи не вигулькне знову десь Жокей? Він не повертався. Подолавши сходинки Ганку, Джек поставив кошик долі і полегшено зітхнув. Раптом позаду почулося лопотіння крил. Обернувшись, ми побачили приземлення на алею Чаплі. Це, напевне, був той самий птах, що роздивлявся мене своїм крижаним оком з тенішного корту в Ель Паласіо. Безсумнівно, погляд був той самий. Строгий, гострий, без грану жалості. «А це справжнє?» – спитав Вайермен. «Що скажеш, Едгаре?» «Це справжнє», – відповів я. «Звідки ти знаєш?» Я міг вказати на те, що чапля має тінь, але пригадав, що при садовому жокеї теж була тінь. Мене тоді ще це вразило. «Просто знаю, ходімо в дім. Стукати нема потреби. Це неформальний візит». «Ого, в нас схожа проблема», – промовив Джек. «У порослі іспанським мхом веранді стояла напівтемрява». Але коли наші очі звикли до неї, ми побачили товстий і ржавий ланцюг, яким було оплутано двостулкові двері. На ньому висіло аж два замки. Ланцюг проходив крізь гаків одвірку. Вайермен підступив ближче, роздивляючись. «Знаєш», – сказав він, – «нам з Джеком, мабуть, вдасться вирвати один або й обидва ці гаки. Їхні найкращі дні минулися». «Найкращі роки», – уточнив Джек. «Мабуть, погодився я. Але майже, напевне, самі двері теж замкнені на замок, а якщо почати смикати за гаки і дзвонити ланцюгом, ви можете потрубувати сусідів». «Сусідів?» – здивувався Вайермен. Я показав пальцем прямо вгору. Джек з Вайрменом подивилися туди і побачили велику колонію брунатних кажанів, що спали, скупчувшись у щось на кшталт хмари, зваляної з павутиння. Я поглянув під ноги і побачив, що ганок був не всіяний, а буквально вимощений їхнім лайном. Як тут було не порадіти, тому що на голові я маю картуза. Піднявши очі, я побачив Джека, вже біля підніжжя сходів. «Ніяким чином, бейбі!» – заявив він. «Називайте мене цикуном, називайте мене сируном, називайте мене хоч чим, але я туди не піду. У Вайрмена це змію у мене, кажани». Якось він затнувся... Видно, хотів щось розказати, і Либонь дуже, але не знав, як це зробити. Замість того він відступив ще на крок. На мить я зачудувався з феномену страху. Чого не міг досягнути жокей привид, наблизився до цілі, але зійшов з дистанції. Того досягла колонія сплячих бронатних кежанів. У всякому разі з Джеком. Вайермен сказав, А «Ти знаєш, що вони ще й сказ переносять, мучачо?» Я кивнув, «Доведеться пошукати чорний хід». Ми повільно просувалися вздовж стіни будинку, попереду Джек з червоним пікніковим кошиком. Його сорочка потемніла від поту, але він не виказував жодних ознак нудоти. Хоча мусив би, напевне, ми всі троє мусили би. Від басейну долітав майже всепоглинаючий сморід. Висока трава чіплялася нам за штани. Жорсткі стебла ліродовесника кололи нам литки. Вікна будинку містилися високо. «Джек готовий був стати вайерману на плечі, але все одно не дістав би». «Котра зараз година?» – віддихуючись запитав Джек. «Саме час тобі почати рухатися трохи швидше, Аміго», – відповів Вайермен. «Хочеш, я тебе зміню біля того кошика?» «А вже ж», – відповів Джек, – таким безрадісним голосом, якого я до цього дня ніколи не чув від нього. «А потім у вас станеться серцевий напад, і ми з босом будемо демонструвати на вас техніку штучного дихання». «Ти натякаєш, що я в поганій формі?» «Хороший, але все одно на п'ятдесят зайвих фунтів зависаєте в кардіологічно небезпечну зону». «Перестаньте, грибнув я обоє». «Постав, – сказав Байерман, постав цей депута мадре Далі понесу я». «Ні, покиньте й думати про це». Якийсь чорний промельк я помітив кутовим зором. Я його ледь зауважив. Гадав, що знову садовий жокей, що цього разу він прошмигнув вздовж басейну. Шисков знув по його розбуялій, смердючій поверхні. «Слава Богові, я вирішив туди подивитися». Тим часом Вайермен напосідав на Джека, бо була вражена його чоловіча гордість. «Дай я понесу!» Шмат смердючої юшки в басейні ожив. Відірвавшись від решти чорноти, він вихлюпнувся на потрісканий порослий бур'яном парапет, розбризкавши навкруг себе брудні пацьоки. «Ні, Вайермен, раз, я вже взявся!» «Шмат гидоти з очима! Джеку, кажу тобі останній раз!» Тут я помітив хвіст і зрозумів, що переді мною. «А я тобі кажу!» Ваер мене гукнув, я схопивши його за плече. «Облиш, Едгаре, я можу це зробити!» «Я можу це зробити! Як же мені бевкнули в голові ці слова!» Я примусив себе заговорити повільно, голосно і настійливо. Ваер мене замовч, там алігатор! Він щойно виліз з басейну. Вайрмен боявся змій, Джек боявся, каже, ні, в я не уявляв собі, що боюся алігаторів, поки не побачив, як ця доісторична тварюка виринула з темного гнилого варева в басейні і рушила на нас, спершу по зарослому бетонному майданчику, по дорозі відкинувши в бік перекинутий останній з тих, що тут вціліли, садовий стільчик, а потім сковзнула в бур'яни і ліани, що простягнулися сюди від найближчої купи бразильських перців». Лише на мить майнуло зморщене кирпате рило, мигнуло, ніби насміхаючись чорне око, а далі вже тільки його мокра спина мелькала де в бур'янах. Він продирався крізь них, мов на три чверті підтоплена субмарина. Він йшов по нас, а я, повідомивши про це Вайермену, вже не міг поворухнутись. Сірою плівкою мені заслонило очі. Я привалився спиною до старої покривленої стіни гнізда чаплі. Дошки були теплі. Я застиг в очікуванні того, що ось-ось мене зжере 12-футове одоробло, яке оселилося в старому плавальному басейні Джона Іслейка. Вайермен не думав довго. Він вирвав червоний кошик в Джека з рук, кинув його на землю і укляк перед ним на колінах, відкинувши одну половинку кришки. З кошика він дістав пістолет, найбільший з тих, що мені доводилося бачити не в кіно. Не підіймаючись з колін, він застиг перед розкритим кошиком, тримаючи зброю обома руками. В мене було гарне місце для споглядання, і тоді я вирішив, і зараз так вважаю, що його обличчя залишалося напрочуд безжурним, особливо як для людини, що побачила найгидкішого родича змії. Він чекав. «Стріляй!» – крикнув Джек. Вайермен чекав. А далі за ним я побачив чаплю. Вона ширяла в повітрі понад довгою зарослою господарською будівлею поза тенісним кортом, Летіла вона до гори ногами. «Вайер мене спитав я, а запобіжник?» «Карай!» – гмикнув він і, ворухнувши великим пальцем, чимось клацнув. Червоний вогник на вершечку пістоля блимнув і погас. Він не відривав очей від високої трави, що вже почала ворушитися. Відтак трава розсунулася і прямо на нього вийшов алігатор. Я бачив їх на каналах Discovery і National Geographic, але аж ніяк не був готовим до того, що ця істота – так швидко рухається на своїх ногах-обрубках. Трава відчистила більшість бруду з його кирпатої морди, і я побачив на ній широченну посмішку. «Гати!» – заверещав Джек. Вайермен вистрелив. Звук був колосальним. Він прокотився, мов щось важке і солідне, зроблене з каменю. І результат також виявився ефектним. Верхня половина голови алігатора розлетілася бризками бруду, крові і плоті. Він не зупинився, навпаки, здавалося, його короткі ніжки, долаючи останні якихось тридцять футів, затупотіли ще швидше. Я чув, як трава з вереском обшкрібає його броньовані боки. Дуло пістолета з віддачею підскочило вгору. Ваермен націлив його знову. Я ніколи не бачив його спокійнішим, і я дивуюся йому дотепер. Алігатор вже був за п'ятнадцять футів, пістолет дивився на нього просто в упор. Ваермен вистрелив знову. І друга куля підкинула передню частину тварюки аж до небес, показавши нам її зеленовато-біле черево. Якусь мить, здавалося, вона танцює на хвості, мов якийсь мальований крокодильчик Діснея. «Га! Ти сучий гадський потрух!» – заверещав Джек. «Та твою ж ти матір! Твою ж бабцю-перепрабабцю!» Дуло знову підкинуло віддачею. Вермен знову його опустив. Алігатор гепнувся на бік, виставивши черево, загрібаючи лапами, молотячи хвостом, вириваючи жмуття трави, розкидаючи землю. Коли пістолет знову було націлено, Вайермен натиснув курок, і куля розірвала тварюці черево. Моментально витоптане, викорчуване коло, в центрі якого крутився алігатор, замість зеленого стало червоним. Я пошукав очима чаплю. Чапля зникла. Вайермен підвівся, і я побачив, що його трусить. Він підійшов до алігатора, втім, не наближаючись до все ще хлюстуючого хвоста, і випустив у нього ще дві кулі. Хвіст в останній смикнувся, тіло здригнулося в фінальній судомі і стало тихо. Він обернувся до Джека і тремтячою рукою простягнув йому зброю. Орел пустелі, автоматичний калібр 0357», – пояснив він. "Здоровий, надійний пістолет, зроблений задеркуватими євреями Джеймс Макмертрі, 2006 рік». «Це тому в нас такий важкий кошик, бо там патрони до нього. Я поклав туди всі наявні обойми, всю дюжину». Джек підійшов, обійняв його і поцілував в обидві щоки. «Хочете, я донесу цей кошик до Клівленду і ні слова не скажу?» «Тепер тобі принаймні не треба нести пістолет», – сказав Вайермен. «З цього моменту моя мила лялечка Бетсі Маккол буде жити в мене». І він сунув пістолет за пояс. Не забувши перед тим зарядити нову обойму і вимкнути запобіжник, але тільки з другої спроби, бо руки в нього ще трусились? Я теж розцілував його в обидві щоки. О, чорти вас забирай. вигукнув він. Вермен більше не почувається іспанцем. Вермен тепер на всі боки почуває себе французом. А як так взагалі вийшло, що ти собі придбав пістолет? спитав я. Це була ідея міс Істлейк після останньої кокаїнової битви між Тампою і Сент-Пітом. Він обернувся до Джека. «Ти ж мусиш пам'ятати ту історію». «Так, четверо вбитих». «Отже, міс Істлейк запропонувала мені придбати пістолет для домашнього захисту. Я купив велику цяцю. Ми, знаю, навіть практикувалися вдвох у стрільбі по мішенях», – він посміхнувся. «Вона добре стріляла. І гуркоту не лякалася, але ненавиділа його віддачу». Він поглянув на розпластаного алігатора. Гадаю, він на це заслужив. Що далі, мучачо? До задніх дверей. А ось ще, ви помітили чаплю? Джек похитав головою. Вайерман зачудовано теж. А я її бачив, повідав я їм. І якщо я знову її побачу або хтось з вас, я хочу, щоб ти, Джероме, її підстрелив. Вайерман подивився здивовано, але не промовив ні слова. Ми продовжили нашу експедицію вздовж східної стіни покинутого будинку. Знайти задній вхід не виявилося проблемою там не було стіни. Все, окрім крайнього східного кута садиби, було зметено, ймовірно, тим самим ураганом, що зруйнував верхні поверхи. Стоячи там, споглядаючи повиті зелені руїни того, що колись було кухнею і коморою, я усвідомив, що від гнізда чаплі не залишилося майже нічого, окрім обліпленого мохом фасаду. Звідси до середини ми можемо зайти. Промовив скептично Джек, але я не певен, що підлога надійна. Як ви вважаєте, Едгаре? «Не знаю», – відповів я, почуваючись дуже втомленим. Це могло бути і результатом викиду великої кількості адреналіну під час зустрічі з алігатором, але не це було найгірше. В мене було відчуття поразки. Пролетіло занадто багато часу, надто багато ураганів. І як не крути, а малюнки маленької дівчинки – така крихка субстанція. «Вайермене, котра зараз година?» «Тільки без твоїх хитрих штучок, скажи». «Чотирнадцять тридцять. Той що, скажеш, мучачо, заходимо?» «Я не знаю», – повторив я. «Зате я знаю», – заперечив він. «Заради того, щоб сюди попасти, я вбив того довбаного алігатора. Я не піду звідси перш ніж гарненько не роздивлюся в сестере обістя. Підлога у коморі має пристойний вигляд. До того ж вона найближче до землі. Гейда, ви обидва давайте натаскаємо сюди чогось, на що можна вилізти». «Он ті колоди згодяться, Джек, ти полізеш першим, потім подаси мені руку, а далі ми разом затягнемо Едгара». Так ми і зробили. Брудні, розпатлені, захекані спершу залізли до комори, а звідти заглибилися в сам дім, здивовано роздивляючись навкруги, почуваючись, мов, у подорожі крізь час, мов, туристи, що завітали до світу, який скінчився понад 80 років тому. Будинок тхнув гнилою деревиною, старим тиньком і пліснявим ганчір'ям. Тут залишилися деякі меблі, понівечені часом, пожелоблені вогкістю, але гарні колись шпалери у вітальні висіли лахміттям, а у порохнявій центральній залі зі стелі звисело мовчазне древнє паперове гніздо. Під ним, на покривленій кипарисовій долівці, височів на півфута курган з мертвих ос. Десь на горі, серед залишків верхнього поверху, розмірено скрапувала вода. Деревина, аби хтось приїхав і вивіз світ сики Парис і Палісандр до того, як тут все к бісу струхлявіло, коштувала би неміряних грошей, сказав Джек. Нахилившись, він взявся за кінець відтуленої дошки і потягнув. Вона піддалася, гнучись, мов цукерка і риска, і відломилася, глухо, майже без тріску. Від прямокутної діри на її місці почали розповзатися кілька мокриць. Війнуло вологим темним запахом. «Нема сміттярів, немає сміття, і ніхто тут не розважається, не гуляє», – сказав Вайермен. «Ні тобі використаних кондомів, ні купок лайна і навіть жодного графіті. Джо кохає Деббі, намальованого аерозолем на стіні». Схоже, після того, як Джон Іслейк обплутав ланцюгом парадні двері і останній звідси поїхав, «Сюди ніхто не заходив. Знаю, в таке важко повірити». «Ні», – відгукнувся я. – «Неважко». Гніздо чапрі на цьому кінці острова з 1927 року належало персе. Джон знав це і спромігся так все й залишити, написавши свій заповіт. «Елізабет зробила те саме, але це не храм. Я зазирнув до кімнати навпроти офіційної вітальні. Колись там, певне, був кабінет. У смердючій калюжі стояло старовинне бюро». Книжкові полиці були порожні. Це могила. То де ми шукатимемо малюнки, спитав Джек. Не маю уявлення, признався я. Я навіть не... Шматок тиньку лежав на порозі, і я його буцнув. Хотів піддати, щоб він полетів, але стара і вогка штукатурка просто розсипалася. Я навіть не певен, що тут збереглися якісь малюнки. Після того, як побачив, у якому тут все стані. Відчувши вологий сморід, я знову оглядівся довкола. «Ти можеш мати рацію, але я тобі не вірю», – заперечив Вайермен. «Тому що ти, мучачо, зараз перебуваєш в жалю, а це виснажує чоловіка, ти прислухаєшся до голосів здорового глузду». До кабінету війшов Джек, чвакаючи по трухлявим дошкам, попрямував до бюро. Крапля впала йому на козирок картуза, і він задрав голову. «Стеля прогнила», – зауважив він. «Там, на горі, в ті давні часи, либонь була ванна, а може й дві, а може й цистерна на даху для дощової води». Я бачу труби. Колись невдовзі все звідти провалиться сюди, і цей письмовий стіл скаже бай-бай. Будь обережнішим, Джеку, щоб тобі самому не сказати бай-бай, застаріг його вайермен. Тут мене більше непокоїть підлога, відповів він. Дошки аж прогинаються під ногами. Тоді вертайся звідти, порадив я. Хвилинку дайте мені оглянути. Він витягав одну по одній шухляди, говорячи. Тут нічого, і тут, і тут, раптом застиг. «А тут щось є, Аркуш. Тут щось написано. Дайно ну подивитися». Джек обійшов калюжу, роблячи великі обережні кроки, і віддав Аркуш Вайермену. Я заглядав йому через плече. На простому білому папері крупним чоловічим почерком було написано. 19 серпня 1926-го. «Джоні, що ти хотів, ти й маєш. Це з останньої партії гарного товару, тільки для тебе, мій друже». Шампусь не найкращий, але яка збіса різниця? Односолодовий гарний, канадський для простаків, ха-ха. П'ятигалонова діжечка кентакського і, як ти просив, стіл, інкера. Це не моя заслуга, просто пощастило, але справді останній раз. Дякую за все, друже, побачимося, коли я повернуся до цього берега великої калюжі, діді». Вермент ткнув пальцем у стіл і промовив. «Стіл тече». «А зрештою, цього, Едгаре, тобі хоч щось зрозуміло?» «Я зрозумів, але наразі моя бісова хвора пам'ять відмовилась мене обслуговувати. Згадалося, я можу це зробити. І я почав думати довкіл». Спершу загадав Ілсене. «Можна присусідитися до вас, містере. Серце обпекло болем, але я мусив терпіти, бо тут був вхід». Далі виронула інша згадка про іншу дівчину біля іншого басейну. Ця довгонога, цицяста дівчина в чорному суцільному купальнику була юною Мері Айр з картини «Гокні», «Чувиха Стампи», як вона сама себе тоді назвала. І тут я опіймав те, що шукав, а заразом згадав, що пора врешті й видихнути набране повітря. «Діді – це Девід Девіс. В ревучій двадцяті він був бароном сонячного узбережжя. Звідки тобі це відомо?» Мері Айр розповідала, відповів, я вловивши захололою частиною моєї душі, котрій, напевне, вже ніколи не зігрітися іронію моменту. Життя – це колесо, і якщо довго чекати, воно завжди повернеться туди, звідки почало свій рух. Девіс товаришував з Джоном Іслейком і, вочевидь, постачав йому доброякісну випивку. «Шампузь – це, мабуть, шампанське», – спитав Джек. «Молодець», – похвалив його Вайермен. «Але мені цікаво знати, що таке стіл». «І що таке «сера»?» «Це іспанською», – заявив Джек, – «ви мусили б знати». Вайрман кинув оком на нього. «Ти маєш на увазі «сера» з літерою «с», яку «к'юсера»-к'юсера?» Доріс Дей, 1956 рік, вгадав я, проспівавши. «Майбуття нам ніколи не побачити», сам собі подумавши. «І добра також». У чому я не маю сумнівів, так це в тім, що Девіс мав рацію, написавши, що ця партія – остання». Я вказав на дату – 19 серпня. Плейбой відплив до Європи у жовтні 1927-го і більше не повернувся. Він зник у морі, принаймні, так мені розповідала Мері Айр. «А що ж таке сера?» – перепитав Вайерман. «Давайте наразі це облишимо», – сказав я. «Хоча дуже дивно знайти тут цей єдиний лист». «Чудно, але не вельми й дивно», – не погодився Вайерман. «Уяви собі, що ти – вдівець, з котрим живуть юні дочки». «Чи забирав би ти з собою в нове життя останню записку від свого бутлегера? «Я замислився і вирішив, що він має рацію». «Ні, хоча я, Либонь, знищив би її разом зі своєю колекцією французьких картинок». Вайермен знизав плечима. «Не нам знати, як багато він знищив непевних паперів. Чи як мало?» Окрім спорадничного пиятства з приятелями, його репутація загалом виглядала чистою, а втім мучачо. Він поклав мені на плече руку, записка реальна. «Ми і знайшли, якщо щось тут проти нас, то, можливо, щось інше за нас. Хай хоч трішечки. Хіба так не може бути? У всякому разі приємно на це сподіватися. Давайте роздивимося, може ще щось знайдеться». На перший погляд там нічого більше не було. Ми позаглядали до всіх приміщень, і нічого нам не трапилося, окрім того, що у кімнаті. Схоже, колишній їдальні я перечепився об здиблену дошку. Проте Вайермен з Джеком вчасно мене підхопили. Та й зрадила мене не моя здорова нога. Вона мене якраз утримала від падіння. На обстеження горішніх приміщень надії майже не було. Сходи туди, їхні знівечені перила й майданчик другого поверху вціліли, але вище було лише порожнє небо, в якому вигоїдувалося листя високої пальми. Другий поверх – всякі такі рештки, а третій – суцільний розградіяш». Після безрезультатних розшуків ми попрямували до кухні і принагідно зробленого нами ганку назад, у зовнішній світ не маючи чим похвалитися, окрім як старою запискою постачальника контрабандного піла. Я здогадувався, що може означати сера, але, не знаючи, де шукати персе, не вбачав ніякої користі у цій здогадці. А вона була десь тут. Вона була близько. Недарма ж нам так важко було сюди дістатися? Вайрмен йшов попереду і так різко встав, що я наштовхнувся на нього. Джек наштовхнувся на мене, піддавши мені під зад важким кошиком. «Ми мусимо оглянути сходи», – промовив Вайрмен голосом чоловіка, котрий не може зрозуміти, чому він щойно був таким бовдором. «Перепрошую, ми мусимо подивитися, чи є на сходах сховок. Я мав би першим чином про це згадати, дурень». «Що за сховок?» – спитав я. «Вель Паласіо обернувся до мене Вайермен. Він розташований на четвертій сходинці знизу. Ідея полягає в тім. Елізабет казала, це ідея її батька, щоб на випадок пожежі все цінне тримати ближче до дверей. Там залізний ящик, і зараз у ньому, окрім пари старих сувенірів та кількох фотокарток, немає нічого. А колись вона тримала там свій заповіт і найкоштовніші прикраси. Якось розповіла про це своєму адвокату. Велика помилка». Він наполіг, щоб усе цінне зберігалося в банківському сейфі у Сарасоті. Ми вже стояли біля підніжжя сходів, поблизу кургану мертвих ос. Навкруг нас згустився сморід будинку. Він обернувся до мене з сяючими очима. Мучечо. А ще вона в тім ящику тримала найцінніші зі своїх порцелянових фігурок. Він огледів понівечені сходи, що вели до безглуздого хабоття і порожнього неба на горі. А як ти гадаєш? Чи не може бути перси чимось на зразок порцелянової статуетки, котру Джон міг дістати з одна затоки? Чи не може вона бути схованою прямо тут, на сходах? Я гадаю, все можливе. Тільки обережніше там, дуже тебе прошу. Може присягнутися, там є сховок, сказав він, бо дитячі звички не вмирущі. Ногою в черевику він відкинув у бік мертвих ос. Вони посунулися з шиплячим паперовим звуком і став на коліна перед сходами глядів першу сходинку, потім другу, третю, на четвертій попросив. «Джеку, удай мені ліхтар!» Розділ 36. Я запевняв себе, що не може персихуватися в секретному ящику під сходами. Це було б за дуже просто, але пригадав, як Елізабет вимагала покласти якусь з порцелянових фігурок у жерстянку з-під печива, і пульс у мене пришвидшився. Тим часом, як Джек... Порившись у кошику, видобув звідти монструозний ліхтар у корпусі з нейржавіючої сталі. Він вклав його вайерменові впрямо в руку, як асистент біля операційного столу вкладає інструмент в руку хірургу. Вайермен вімкнув ліхтар, і я помітив на дальньому краєчку сходини золотавий зблиск завіс. «Окей», – сказав він, віддаючи ліхтар назад. «Тримай промінь на краю сходини». Джек зробив, як було наказано. Ваєрмен взявся за край віка, яке мало би відтулитися на крихітних завісах. зачекай зачекайно хвильку, зупинив його я. Він обернувся до мене. «Спершу понюхай», – порадив я. «Повтори, що ти сказав?» «Понюхай і скажи мені, чи тхне там сирістю». Він обнюхав сходинку з завісами і знову обернувся до мене. «Трохи пахне сирістю, але ж тут геть усе так смердить. Чи ти маєш на увазі якийсь особливий запах?» «Та ні, просто відчиняй дуже обережно, гаразд?» «Джеку, світи прямо всередину, і ви обоє дивіться, чи нема там слідів води». «А в чому сенс, Едгаре?» «Тім, що стіл тече», – так вона казала. «Якщо побачиш якусь керамічну посудину, пляшку, баняк, джбаник – це вона. Вона майже, напевне, буде тріснута або й геть розвалена». Вайрман набрав повні груди повітря, відтак видихнув. «Окей», – як сказав математик, поділивши на нуль. «Тут нічого нема». Він спробував підважити сходинку, проте безрезультатно. Вона замкнена. Я бачу вузеньку замкову щелину, крихітний же до неї мусить бути ключик. «У мене є швейцарський армійський ніж», – запропонував Джек. «Хвилиночку», – відгукнувся Вайрмен, І я побачив, як міцно він столив губи, намагаючись кінчиками пальців підважити віко схованки. На лобі в нього напружилася жила. «Вайермене почав я обережніше». Перш ніж я доказав, замок, старий, маленький, напевне, наскрізь проіржавілий, крекнув. Сходинка злетіла вгору, одірвавшись і відзавіс. Вайермен завалився назад. Його підхопив Джек, а відтак я прийняв Джека незграбно однією рукою. Великий ліхтар гепнувся на підлогу, але вцілів, тільки крутнувся променем, висвітивши бритку купу мертвих ос. «Святі мощі!» – вилаявся Вермен, відновивши рівновагу. «Ларі, Керлі і Мо!» Джек вхопив ліхтар і посвітив у отвір на сходах. «Що?» – запитав я. «Є там щось чи нічого? Кажи». «Щось є, але це не керамічна посудина», – відповів він. «Тут металічна коробка. На вигляд, як з-під цукерок, тільки більша». Він нахилився. «Зачекай, не чіпай», – порадив Вайрмен. Але вже було пізно. Джек засунув туди руку вже по лікоть. На секунду я повірив, що ще миті його обличчя засудомиться з криком, щось вхопить і засмикне його у ящик аж по плече. Та він випростався, тримаючи в руці жерстяну коробку у формі серця. Показав нам. На кришці, ледь видний під Іржею, посміхався рожевощокий Янгол. Під ним старомодною в'яздю були намальовані слова. «Елізабет Тінкс». Джек запитально подивився на нас. «Давай далі», – сказав я. Відчуваючи одночасно розчарування і полегшення, бо вже був певен, перси там нема. «Ти знайшов, ти відчиняй!» «У коробці либонь малюнки», – здогадався Вайермен. «Я теж так думав. Але там не було малюнків. Зі старої іржавої жерстянки Джек дістав ляльку-лібіт. Я оздрів він, мов щось рідне». – здавалося, промовляли її чорні очка і малиновий усміхнений рот. «У, я пролежала тут так довго, ти, бридкий дядько!» Вона явилася з коробки, як ексгумований труп зі склепу. І мене охопив безпорадний жах, котрий зародився в серці і розпросторився на всі боки, загрожуючи спершу послабити мені м'язи, а відтак і геть їх розпатрати. Едгар смикнув мене ваєрментию в порядку. Я намагався триматися, скільки було сили. Найгірше, без зуба посмішка ляльки. Посмішка, як і картуз на Жокеї, була червоною. І як і у випадку з жокейським картузом, я відчував, що якщо задивлюся на неї довго, вона мене зведе з розуму. Ця посмішка ніби проголошувала, що все, що відбулося в моєму новому житті, це сон, який наснився мені у шпитальному відділку інтенсивної терапії, поки машинерія підтримувала моє життя на останній межі. І це гарно, це навіть на краще. «Бо в такому разі нічого поганого не трапилося з Ілсою». «Едгаре!» Джек підступив до мене, і лялька у нього в руці кивнула, немов пародіюючи співчуття. «Ви ж не збираєтеся втрачати свідомість, правда?» «Ні», – відповів я, – «дай на мені глянути». А коли він простягнув мені ляльку, заперечив. «Я не візьму її в руки, просто покажи ближче». Він так і зробив, і я зрозумів, чому мене вразило моментальне впізнавання, відчуття повернення до себе». Не тому, що вона була навіть схожою на Ребу чи на її новішу компаньонку, хоча всі три були однотипними ганчар'яними ляльками. Ні, це тому, що я бачив її раніше на кількох малюнках Елізабет. Спершу я вважав, що то портрети няні Мельди. Хибно вважав, але... Це подарунок няні Мельди, сказав я. А то ж, погодився Вайермен. Напевне, це була її улюблена лялька, бо вона єдина, яку малювала Ліббіт. «Питання тільки в тім, чому вона полишила її тут, коли родина покидала це гніздо чаплі? Чому вона її замкнула на ключ?» «Ляльки іноді випадають з фавору», – промовив я, дивлячись на її усміхнений червоний рот. «Скільки років минуло, а він такий червоний? Червоний, мов те місце, куди ховаються спогади, коли ти поранений і неспроможний мислити. Іноді ляльки починають лякати». «Едгаре, її малюнки тобі багато розповіли», – почав Вайрмен, помахуючи лялькою, та знову повернув її Джекові. «Що ти знаєш про неї? Ця лялька розповість тобі про те, що ми хочемо взнати?» «Новін», – «Но він, промовив я, – «її звати Новін». «Радий був би відповісти на твоє питання ствердно, але до мене говорять тільки малюнки і олівці Елізабет». «Звідки ти знаєш?» «Гарне питання». «Звідки я знаю?» «Просто знаю». Але я певен, що вона могла би щось розповісти тобі, Вайермене. До того, як я полагодив тобі голову, коли в ній ще мерехтів отой вогник. Що було, того нема, відповів Вайермен. Він порився в рюкзаку, дістав пакети кризаних огірків і трохи з'їв. То що нам робити? Вертатися? Бо я маю думку, мучачо. Якщо ми зараз повернемося, нам більше ніколи не стачить духу з'явитися тут знову. Я гадав, він має рацію а тим часом наш день потроху посувався в бік надвечір'я. Джек сидів на сходах, примостившись на пару щаблів вище зламаного сховку. Ляльку він посадовив собі на коліно. Згори, крізь провалля, обсипаючи їх обох золотим пилком, світило сонце. Я чудувався їхній виразності, яка цікава могла б намалюватися картина «Юнак з лялькою». Те, як він тримав новін, щось мені нагадало, але я не міг ухопити кінчик нитки, щоб розплести клубок пам'яті. Здавалося, чорні очка Гудзики Новін поглядають на мене зухвало. «Ти, бридкий дядько, я багато бачила. Я бачила все, я знаю все. Правда ж, ти жалкуєш, що я не картинка, якою ти міг би торкнутися своєю фантомною рукою». А вже ж так воно й було. «Були часи, коли і я міг би примусити її говорити», промовив Джек. У Вайрмана на обличчі відбилося здивування. Натомість я у себе в голові почув клац, що звучить, коли довгоочікуваний зв'язок нарешті встановлюється. Я зрозумів, чому такою знайомою мені видається його поза лялькою на коліні. «Ти коли займався черевомовленням, я сподівався промовити це байдуже, але серце знову ледь не вискочило мені з грудей. Тут на південному кінці острова Дума можливі різні дивні речі», – гадав я, навіть серед білого дня. «Так», – відповів Джек, посміхаючись з і водночас замріяно. «Мені було вісім років, коли я купив книжку про це діло. А оскільки батько сказав, що я викинув гроші на вітер, то я і зайнявся ним так вперто». Він знизав плечима, і новін врухнулася в нього на коліні, ніби теж намагаючись повести плечима. «Я так і не опанував до пуття це мистецтво, але навчився достатньо, щоб у шостому класі перемогти на конкурсі юних талантів». «Тато повісив мою медаль на стіну у себе в офісі. Для мене це багато важило». «Ага», – сказав Вайрмен, «Це найвищий ступень визнання від недовірливого батька». Джек усміхнувся, і, як завжди, осяялося все його обличчя. Він поворухнувся, і з ним поворухнулося новін. «Найвищий, гадаєте, я був сором'язливим хлопцем, а черевомовлення мене трохи попустило. Стало легше спілкуватися. Я уявляв себе Мортоном». Ну, це так звали мою маріонетку. Мортон був нахабним розумакою, міг заговорити з ким завгодно, про що завгодно. Ну, вони всі таки, сказав я. Ляльки, як правило. А в старших класах черевомовлення вже здавалося ідіотським талантом, порівняно з вмінням класно прокотитися на скейтборді, тож я покинув ним займатися. Не знаю, куди потім поділася та книжка, вона називалася «Замаскуй свій голос». Ми помовчали. Будинок дихав на нас сирістю. Зовсім недавно Вайермен розстріляв агресивного алігатора. Зараз у це ледь вірилося, хоча звух в мене ще не вивітрилися звуки пострілів. Відтак вайрмен промовив. «Мені хотілося би почути, як ти це робив. Хай вона скаже «Буенос діас, амігос!» «Мі номбре есновін, А ще «Ламеса сочіться!» «Добре, нехай засміявся Джек. Та ні, я серйозно». «Я не можу. Якщо не практикуватися, ця навичка пропадає». З того, що я читав на цю тему, виходило, що він має рацію. У випадку набутих знань пам'ять опиняється на роздоріжжі. В один бік веде стежка, куди прямують усі ті вміння, типу їзди на велосипеді, котрим якщо раз навчився, то вже ніколи й не забудеш. Але творчі, безперервно змінні знання переднього мозку треба поновлювати ледь не щодня». До того ж, вони легко піддаються руйнації і втрачаються. Джек каже, що черевомовлення теж належить до таких знань. І хоча я не мав причини сумніватися в його словах, кінець кінцем черевомовець не просто маскує свій голос, а створює новий образ. Я попросив Джека. «А ти спробуй». «Що?» Він дивився на мене, посміхаючись здивовано. «Давай, покажи нам». «Та я ж кажу, що більше не вмію». «Та все одно спробуй». «Едгари, я не маю поняття, яким голосом вона могла би заговорити. Навіть якщо зумів би замаскувати свій». ж, але ти сидиш там, з нею на коліні, а ми тут, як ті діточки, розявили роти на тебе. Тож давай не соромся». «Ну гаразд». Він здув з обличчя неслухняне пасмо волосся. «Що ви хотіли б від неї почути?» Вермен промовив вельми спокійно і тихо. «А давай просто послухаємо, що вийде?» Джек знові на коліні ще трохи посиділи мовчки. Їхні голови були осяяні сонцем. Прихітні порошинки пороху, потривоженого на сходах і старому зальному килимі, плавали навкруг їхніх облич. Відтак він посунув руку і поклав пальці на рудиментарну шию і ганчір'яні плечі ляльки. Задер голову. «Привіт, хлопці!» – промовив Джек, намагаючись не ворушити губами. «Від чого в нього вийшло? Привіт, овці!» Він труснув головою, звихривши порох. «Хвилиночку, це не годиться». «Тебе шалена купа часу», – сказав я йому. «Гадаю, спокійно», – сказав, – але серце в мені відгукнулося шаленим гупанням. Я чомусь переживав за Джека. Якщо все вийде, для нього це може становити небезпеку. Він витягнув шию і вільною рукою помасував собі Адамове яблуко. Ніби якийсь тенор перед виходом на сцену. Або як пташка, подумалось мені, може, як госпельний колібрі. Нарешті він промовив. «Привіт, хлопці! Вже краще, про те. «Ні», – сказав він, – «це гівно з кров'ю, звучить мову якоїсь блондинки, якоїсь Мей Вест, зачекайте!» Він знову помасував собі горло. При цім він дивився вгору, назустріч потоком світла, і я не певен, чи він помічав, що друга його рука та що на шиї в теж рухається. Но він подивився на мене, потім на Вайрмена, відтак знову на мене, чорними очима гудзиками. Перев'язане стрічкою чорне волосся каскадом обрамляло її печено-шоколадне обличчя. Рот у вигляді червоного «О». Готовий промовити «О, ти бридкий, дядько». Верман поклав мені на руку свою долоню. Вона була крижаною. «Привіт, хлопці», – сказала Новін, і хоча Адамове яблуко Джека стрибало вгору-вниз, губи його не поворухнулися. «Ну що, зараз як?» «Добре» похвалив Вайрмен спокійно, як це не вдалося б мені. Хай вона скаже ще щось. «Бос, а якщо до підвищення гонорару?» «Без проблем», – відповів я, – «дай лише час і...» «А що ти не хочеш щось намалювати?» – спитала Новін, дивлячись на мене своїми круглими чорними очицями. «Ну точно, це ж гудзики, як на тих черевиках, що тоді були в моді». «Мені нема чого малювати», – відповів я. «Я тобі розкажу, де чого цікавого для малювання, де твій альбом?» Тепер Джек дивився в бік у суморок зруйнованої вітальні, ошелешений, очі йому закотилися. На вигляд він був десь посередині між свідомістю і несвідомістю. Вайермен відпустив мою руку і поліз до торби з їжею, куди я також впхнув обидва своїх альбоми. Один він подав мені. Джекова рука трохи ворухнулася, здалося. Но він повернула голову, дивлячись, як я спершу розкриваю альбом, а потім поясний гаман, де лежать олівці. Я витяг один. «Ні-ні, візьми її олівець!» Я знову порився і натрапив на блідосалатовий олівець лібід. Це був єдиний достатньо довгий, щоб його утримати в пальцях. Певне, не найулюбленіший її колір. Чи, може, просто зелень на острові дума темнішого тону? «Ну, от, а що далі? Намалюй мене в кухні! Посадовуй мене знов на хлібницю, так буде гарно!» «На столі ти маєш на увазі? А ти що думав на долівці?» «Боже, промормотів Вермен. Голос весь час з кожною фразою змінювався. Тепер він зовсім не належав Джеку. А чий же він був, якщо зважити на той факт, що на самому початку єдине черевомовлення, котре змушувало ляльку балакати, походило з уяви маленької дівчинки? Я вирішив, що тоді вона говорила голосом «няні Мельди», і саме його ми зараз чули. Тільки-но ну, я почав працювати, як свербіння поповзло вниз по відсутній руці – визначаючи її, роблячи майже реальною. Я намалював ляльку, яка сидить притулена спиною до старомодної хлібниці, додав ноги, що звисають з краю столу. Не розгадуючись, не затримуючись, щось глибоко в мені, там, де народжувалися всі образи, підказувало, що пауза може зруйнувати ще несформовані, ще крихкі чари. Я продовжив і намалював маленьку дівчинку, вона стоїть біля столу, стоїть і дивиться вгору. «Маленька чотирирічна дівчинка у фартушку. Я взагалі не міг би уявити собі фартушок до того, як намалював його поверх сукенки малої лібіт, що стоїть у кухні поряд зі своєю лялькою, стоїть і дивиться вгору, притиснувши палець до губ. Тепер олівець почав літати ще швидше, і я додав няню Мельду, таким чином побачивши її вперше не на тій фотографії, де вона обома руками тримає червоний пікніковий кошик». «Няня Мельда нахилилася до маленької дівчинки. Обличчя в неї похмуре, сердите. Ні, не сердите. Перелякана. Ось яка няня Мельда, перелякана в смерть. Вона розуміє, що щось відбувається, і близнючки також розуміють. Тесі й Лоло перелякані не менш за неї. Навіть той йолоп Шенінгтон теж розуміє, що щось тут не так. Тому-то він намагається з'являтися тут якомога рідше воліючи працювати на береговій фермі, аби лиш не приїздити на острів. А містер? Коли він буває, тут містер психує через Аді, котра втекла до Атланти, і не помічає того, що відбувається прямо перед його очима. Спершу няні Мельді здавалося, що те, що відбувається в неї перед очима, просто її власна фантазія, якої вона набралася від дітей під час ігор. Звісно, насправді не бачила вона ніяких пеліканів і чапель, які літають до гори ногами. Не бачила посмішок на кінських мордах, коли Шеннінгтон приїхав парною упряжкою сюди з Нокомису, щоб покатати дівчаток. І ще, їй здавалося, вона тепер знала, чому малі так бояться Чарлі. Потаємні речі творяться на думі, але це не єдина з них, і це її вина, хоча вона бажала якнайкращого. Чарлі. вигукнув я, його ім'я Чарлі. ну він заґерготала схвальним сміхом. Я вихопив інший альбом з торби, буквально вирвав його звідти, і так різко відслонив обкладинку, що розірвав її навпіл. Намацав серед олівців лібід огризок чорного. Я міг його отримати тільки кінчиками великого і вказівного пальців, але для цього, побічного рисунку мені потрібен був саме чорний. «Едгаре мені на мить там привиділося, воно схоже на...» «Уй, щохне!» – гаркнула Новін. "Моджа руці не можна заважати!» За спорем вам цікаво буде побачити, що буде. Я черкав квапливо, і постать жокея проявлялася на білому аркуші, мов виринаючи з густого туману. Незважаючи на поспішливі, недбайливі штрихи, образ було схоплено, хитрі очі й товсті губи, що усміхаються, чи то весело, чи то злобно. Не було часу на офарблення його бриджів і курточки, але я намацав олівець на одній грані якого було написано «Простий червоний» із моїх запасів, і домалював ідіотський картуз. І щойно на нім з'явився картуз, як тут же стало ясно, що насправді означає його усмішка. Кошмар. «Покажи мені!» – заволала Новін. «Я хочу побачити, чи правду ти намалював!» Я простягнув арку шляльці, котра тепер сиділа, випрямившись на в Джека, тоді як він відкинувся спиною на стіну біля сходів і дивився у вітальню. «Ага», – заявила Новін. «Цей мудак, котрий лякав мельдених дівчаток, викопаний він». «Ага», – почав Вайрман трусячи головою, «я щось не втямлю». «Мельда бачила також жабу», – сказала Новін. «Дітки її ще називали Одороблом, оту, що в неї зуби». Отож, після того Мельда і замкнулася з Лібід кухні, присилувала її все розповісти. Мельда спочатку думала, що Чарлі – це така вигадка, якою діти лякають одне одного, чи не так? Но він знову герготнула. Але в її очицях-гудзиках тепер було щось більше схоже на жах. Хоча, звісно, в таких очах ви можете узріти будь-який вираз за власним бажанням. Отож, бо і воно, Золотко. Але коли вона сама побачила отого одоробла, як воно з моріжка поскакало через під'їзну алею в парк. Джекова рука ворухнулася. Голова Новін повільно хитнулася назад, потім уперед, показуючи, що няня Мельда здала оборону. «Я засунув альбом з жокеєм Чарлі під низ і повернувся до сцени в кухні. Няня Мельда дивиться вниз, мала дівчинка вгору показуючи пальцем. Шшш. А лялька сидить на хлібниці, дивлячись на це безмовним свідком. «Ти бачиш?» – спитав я Вайрмена, – «Ти розумієш?» «Не дуже». Коли її дістали, цукерка виявилася ледь не до кінця обсмоктаною, сказала Новін. Отак ми все і з'ясували. А може Мельда спочатку вважала, що то Шеннінгтон так жартує? Переставляє жоке з місця на місце, знаючи, що дівчатка його бояться. На якого дітька йому було б цим займатися, здивувався Вайермен. Но Новін нічого на це не сказала, тож я повів своєю відсутньою рукою над намальованою Новін. Новін, що сиділа на хлібниці. І тоді заговорила та що сиділа на коліні в Джека, так, ніби я знав, що ефект буде саме таким. Няня не хотіла зробити погано, вона знала, що вони бояться Чарлі. Вони його лякалися ще задовго до того, як почалася вся та дурня. Отож вона розказала їм казочку на ніч, хотіла як краще. А вийшло найгірше, як буває з малими дитинчатами. А вже опісля прийшла погана біла жінка, погана біла жінка прийшла з моря. І от ця курва все перевернула іще на найгірше. Вона примусила Лібіт намалювати живого Чарлі заради жарту. Вона ще й інших всяких жартів понапридумувала. Я перегорнув той аркуш, де Лібіт показує «шшш». І вихопив з гамана олівець палена умбра. Здавалося, тепер вже не грає ролі, чиїми олівцями я користуюся. І знову почав малювати кухню. Тепер новін лежала боком на столі, з піднятою над головою рукою, мов благаючи пощади. Тут же з'явилася Лібіт у сарафанії, щоб зобразити переляк на її обличчі. Вистачило півдесятка різких штрихів. А ось і няня Мельда, вона з криком відскакує від хлібниці, бо там... «Це пацюк?» – спитав Вайрмен. «Великий сліпий бабак!» – виправила його новін. «Насправді така ж потвора, як Чарлі. Це вона під'юдала Лібіт намалювати його у хлібниці. І маєте, він у хлібниці!» «Здається, жарт. Лібіт дуже совістилася. А що, паскудна жінка, а ніжбо? Вона ніколи не совістилася». «А Елізабет Лібіт мусила малювати?» – спитав я. «Відмовитися не могла?» «А ти сам не знаєш», – відповіла новін. «Ти міг відмовитися?» «Не міг, бо талант голодний». Якось так трапилося, що впала маленька дівчинка та й влучно розбила собі голову а відтак щось, що у подобі жінки звіддаля намацало дівчинку і налагодило з неї зв'язок. Чудові малюнки, які з'явилися в результаті цього контакту, були лише приманкою, морквиною на кінці палиці, були усміхнені коники і загони жабок веселкових кольорів. Але тільки Ноперси дісталася з води, як там казала Новін, цукерка виявилася вже обсмоктаною. Талант лібід перекрутився в її руці, мов ніж. От тільки то була вже не зовсім її рука. Батько нічого не помічав. Аді втекла. Марія і Ганна вчилися у брейдинській школі. Близнючки не могли зрозуміти, але у няні Мельди з'явилися підозри, тож... Я знов перегорнув аркуш назад і подивився на дівчинку з притиснутим догу пальцем. Вона підслуховує, тому... Ш... Вона чує всі розмови, тому... Ш... Можуть трапитися злі речі, а гірші ще попереду. «Жахливі речі в затоці, вони чигають, щоб тебе втопити і затягнути на корабель, де ти житимеш життям, не схожим на життя. А якщо я наважуся розповісти, тоді може статися щось жахливе з усіма нами разом». Вермен застиг поряд зі мною. Рухалися тільки його очі, поглядаючи то на новін, то на мертвотну бліду руку, що раз у раз то на мить проявлялася, то зникала з виду в мене при правому боці». «Але ж було якесь безпечне місце, правда?» – запитав я. «Місце, де вона могла розповідати, де воно було?» «Сам знаєш», – відповіла Новін. «Ні, я не Ова. Знаєш про чудово, знаєш. Ти просто трохи забувся. Малюй, сам побачиш». «А вже ж, вона мала рацію. Малюванням я відновив себе. В цьому сенсі Лібід? Ти наша сестра? Була мені, мов родичка. Через малювання ми обоє повернули собі пам'ять про пам'ять». Я націлився на чистий аркуш. «Мені треба взяти її олівець», – спитав я у новін. «Тепер без різниці, в тебе вийде абияким». Тож я порився у поясній турбі, знайшов улюблений індиго і почав малювати. Не замислюючись, я намалював плавальний басейн іслейків. Усе робилося навмання. Це як дати волю м'язовій пам'яті, щоб натискала телефонні кнопки. Басейн я намалював таким, яким він виглядав, коли був новеньким, яскравим, повним свіжої води. Басейн, де з якоїсь причини хватка перса слабшала, а її слух пропадав. Няню Мельду я намалював по литки, а лібід зновін під пахвою по пояс. Надолок її сарафану розплився навкруги. З-під мого олівця попливли літери. «Де зараз твоя нова лялька?» «В моїй особливій коробці, у коробці сердечком. Отже, вона була там якийсь час». «А як її звуть? Її звуть Персе. Персі – це хлопчаче ім'я. А Лібід вперто наголошує, нічого не знаю. Її звуть Персе». «Ну то й хай. Так ти кажеш, що тут вона нас не чує?» «Гадаю, що ні». «Це добре, значить ти кажеш, що можеш утілювати речі. Але послухай на сюди, дитинко». «Ох ти ж господи!» – вигукнув я. «Так це придумала не Елізабет. Зовсім не Елізабет до цього додумалася» ми могли б і раніше здогадатися. Відірвавши погляд від малюнка, де няня Мельде і Елізабет стояли в басейні, я ніби десь здалеку відчув, що дуже зголоднів. «Про що це ти говориш, Едгаре?» – спитав Вайрмен. «Це няня Мельде придумала позбутися перси. Я обернувся до Новін, котра все ще сиділа на коліні в Джека. Правильно я кажу?» Новін не відповіла, тож я зробив рукою пас над намальованими в басейні постатями. На мить я побачив саму руку, всю цілком разом з довгими нігтями. «Няня не могла вигадати нічого кращого», – відклякнула Новін. «А Лібід довіряла няні». «Звісно, довіряла», – підтвердив Вайермен Мельда, для неї була майже як матір. Я уявляв собі, що малювання і стирання відбулося у спальні Лібід, але тепер я зрозумів, що все було не так. Це відбулося при басейні, чи навіть в самому басейні, бо басейн з якоїсь невідомої причини – був безпечним місцем. Принаймні, так вважала Лібід. «Це аж ніяк не допомогло здихатися перса», – сказала Новін. «Але натомість привернула її увагу. Я так міркую, та суча курва ледь не луснула від оскаженіння». Її захриплий голос звучав втомлено, і я помітив, що в Джека на горлі знов ожив Борлак. «Аби ж так трапилось?» «Так, – погодився я, – аби ж». Ну а що було далі? Хоча я сам хай не в деталях, але бачив похмуру і беззаперечну логіку подій. Перше помстилася на близнючках. А Елізабет і Мельда це зрозуміли. Зрозуміли, що вони наробили. Няня Мельда зрозуміла, що вона наробила». «Вона зрозуміла», – підтвердила Новін. Голос неї все ще залишався жіночим, проте він постійно наближався до джекових інтонацій. «Якими б не були чари, довго триматися вони не можуть». Вона трималася, поки містер не знайшов їхні сліди на стежці до тінявого пляжу, сліди, що зникали у воді. Але після того вона вже не змогла триматися. Вона вирішила, що сама винувата у вбивстві її дитяток. «Вона бачила корабель?» – спитав я. «Ту саму ніч. Не можна уздріти той корабель серед ночі і не повірити». Я згадав свої живописні роботи серії «Дівчина і корабель» і зрозумів, що так воно і є. «Та ще до того, як містер зателефонував до старшого шерифа на узбережжі, і пожалівся, що пропали його близнючки. Та, мабуть, потопли. Перси побалакала з Лібід, Розказала їй, як все було. Егеш, а лібід все розказала няні. Лялька спала стільця, її схоже на кругле печиво, обличчя було обернуто до коробки у формі серця. Звідки ми її ексгумували?» «Ну він, що саме, вона їй розповіла?» – спитав Вайермен. «Я щось не второпаю». Новін не відповідала. Джек мені здавався зовсім змарнілим, хоч він і не ворушився весь цей час. Замість Новін відповів я. Перси сказала, спробуй ще раз позбутися мене. І слідом за близнючками підуть інші. Спробуй ще хоч раз, і я заберу всю твою родину, одного за одним, а тебе прибережу на останок. Так це було? Джек поворухнув пальцями. Генчір'яна голова Новін повільно кивнула. Вайрмен облизнув губи. «Ця лялька», – промовив він, – «чий вона саме привид». «Вайрмене, тут немає привидів», – сказав я йому. Джек застогнав. «Не знаю, Аміго, що він таке важке зробив, але він готовий», – промовив Вайрмен. «Так, але ми поки що ні. Я потягнувся по ляльку, по ляльку, котра всюди супроводжувала дівчинку-художницю. І тут новін заговорила до мене останнє. І голос в неї був такий, ніби вона намагається балакати одночасно з Джеком». «Ні-ні, не цією рукою. Візьми тією, котрою малюєш». Тоді я простягнув руку, котрою шість місяців тому в моєму іншому житті в іншій реальності підняв з асфальту напівмертву собаку Моніки Голдстайн. Цією рукою я зняв ляльку Елізабет Іслейк з коліна в Джека. «Едгаре спитав мене він, випростовуючись. «Едгаре, звідки взяла?» Гадаю, він сказав «Ваша відсутня рука». Але я не розчув завершення його фрази бо задивився на чорні очка і чорну вагіну рота, обведеного червоним. Новін. Усі ці довгі роки вона пролежала тут, у подвійній темряві, в ящику під сходами і в жерстяній коробці, чекаючи часу, коли зможе висповідати свої таємниці, а помада на її губах сяїла, мов свіжо наведена. «Ти в порядку?» – прошепотіла вона у мене в голові, і голос цей не належав ні Новін, ні няні Мельді, я певен, ні навіть Елізабет. Цей голос не міг належати нікому іншому, окрім Реби. «Ти цілком в порядку і готовий малювати, бридкий дядько, Ти готовий побачити решту, ти готовий побачити все. Я не був готовий, але мусив бути, заради Ілси. Покажи мені твої малюнки, – прошепотів я, – і той чорний рот мене проковтнув». Частина 10. Як намалювати картину? Будьте напоготові побачити все цілком. Якщо ви готові творити, Бог вам у поміч. Бог допоможе вам, якщо ви спроможні творити. Боронь вас Боже – упасти в розпусту поверховості. Пірнайте на саме дно і збирайте свої законні призи. Робіть це, не зважаючи на біль, яким би він не був нестерпним. Ви можете намалювати двох дівчаток-близнючок. А втім, будь-хто таке може намалювати. Не зупиняйтесь на цьому тільки тому що далі йде жах. Не бійтесь підкреслити того факту, що вони стоять постегна на такій глибині, де вода мала би покривати їх з головами. Свідок наразі Емері Полсон міг би це помітити, аби дивився, та занадто багато людей не готові бачити того, що стирчить у них прямо перед очима. Аж поки не стане занадто пізно, звичайно. Він прийшов на пляж з сигарою. Він міг би покурити на задньому ганку, або на веранді, але якийсь потужний імпульс покликав його прогулятися по роз'їждженій дорозі, яку Аді називала бульваром п'яниць, а потім і спуститися крутішою піщаною стежкою на пляж. Той голос підказав йому, що там сигара смакуватиме краще. Він зможе присісти на принесеній хвилями колоді, помилуватися вечірньою зорею, діждатися, поки помаранчевий колір вицвіте до мандаринового і серед синяви, Вигулькнуть зірки. Затока дуже гарна в такому освітленні, нашіптує йому голос навіть попри те, що початок його подружнього життя співпав з тим неприємним фактом, що Затока проковтнула двох сестричок його коханої. Але, здається, там видніється щось ще цікавіше за вечірню зорю. Корабель. Старовинний, красивий, стрункий корпус, три щогли і пишні вітрила. Заковтнувши наживку, він піднімається з колоди і йде туди, де сухий пісок стає мокрим і твердим. Якийсь атмосферний ефект створює враження, ніби останній червоний промінь при західного сонця світить прямо крізь корпус корабля. Він якраз думає про це, коли долітає перший крик, відгукуючись срібним дзвоном в його голові. «Еморі!» А відтак і наступний «Еморі, рятуйте! Донна течія відлив!» Отут він вже помічає дівчаток, і в нього підскакує серце. Воно злітає йому ніби аж під горло, а потім падає на місце, довіче підстрибнувши. Незапалена сигара випадає йому з пальців. Дві маленькі дівчинки однаковісінькі на позір. Вони в однакових сукенках, і хоча в цьому вицвітаючому освітленні Емері важко роздивитися кольори, він вгатує. Одна червона з літерою L на грудях, а інша синя з літерою «Т». Відлив дівчинка з літерою Т зве, прохально здіймаючи руки над головою, до натечі, зве дівчинка з літерою Л. І хоча жодна з них не виглядає такою, що ось ось захлинеться, Емері не розмірковує довго, йому заважає міркувати його радість, усвідомлення ним того, що це чудесна можливість, що коли він з'явиться з близнючками, його до того відчужений тесть в момент змінить своє до нього ставлення. А срібні дзвони дівчачі голосів у його голові теж змушують його поспішати. Він кидається на порятунок. Ось зараз він ухопить сестричок Аді і витягне їх на берег. «Е, Марі, це Тесі, темні очі на порцеляново-блідому обличчі, а губи червоні. Е, Марі швидше, тягнеться до нього руками, з яких скрапує вода. А до щічок їй прилипли темні кучерики. Він кричить, я йду, дівчатка, тримайтеся». З розгону забігає у воду, ось вона йому политки, ось по коліна. Він кричить «Намагайтеся плисти!» Так, ніби там, де вони стоять, їм не постегна, а в ньому власного зросту шість футів і два дюйми. Вода затоки, все ще холодна, всередині квітня, доходить йому до грудей, коли він врешті наближається до дівчаток, а коли вони хапають його своїми незвичайно дужими, як для малих діточок руками – коли він вже наблизився достатньо, щоб помітити сріблястий відблиск їхніх полив'яних очей і відчути солоний запах мертвої риби, яким тхне їхнє струхлявіле волосся, тоді вже пізно. Він борсається. Його крик радості звучить. Благально. А далі у боротьбі з відбійною донною течією стає спершу протестуючим воланням, а там і жахливим плачем, проте тоді вже зовсім пізно. Ці крики аж ніяк не лунають довго. Їхні рученята вже перетворилися на холодні пазуристі лапи. Вони все глибше встромляються йому в плоть, затягаючи його все глибше. І вода наповнює йому рота, тихомирюючи його крики. Він бачить корабель супроти останніх холодіючих жарин, догораючого сонця. І як же він міг не помітити цього відразу? Як він не міг здогадатися? Він розуміє, що це почвара. Чумна посудина, корабель мертвих. Щось чекає на нього там, щось у хламиді, і він би заверещав, аби міг, але вже вода залилася йому в очі, і інші руки, голі кістки на дотик, змикаються на його кісточках. Чись кіготь зриває з нього черевик, відтак лоскочує йому великого пальця, ніби запрошуючи погратися, упішла свинка на базар. А він тим часом тоне, Емері Полсон тим часом тоне». Розділ 37. Квітень 1927 року. Хтось кричав посеред темряви. Долинало щось схоже на: "Хай він перестане верещати". Відтак пролунало важке гупання і темрява, спершу збоку, а потім позаду. Освітилося темно-червоним сяйвом. Сяйво попливло у темряву попереду, мов клуб крові у воді. Ви його задуже сильно б'єте, почувся чийсь голос. Може, Джека? «Бос, ахов, бос! Хтось мене шарпав, отже я ще не втратив тіло. Можливо, це добре. Мене тормосив Джек». «Джек, а як його далі? Щоб згадати, мені треба думати бічними галсами. В нього прізвище, як у того, що на каналі погода. Мене знову шарпають ще сильніше. «Мучачо, ти живий!» Щось тусануло мені в голову, і я розплющив очі. Ліворуч від мене з переляканим задерев'янілим обличчям укляк на колінах Джек». Переді мною, нахилившись, стояв вайермен, і тряс мене, мов бармен-коктейль. На колінах у мене обличчям вниз лежала лялька. Охнувши від огиди, я пожбурив її подалі. Отже, дійсно, й дядько. Но він з паперовим шурхотом приєдналася до купи мертвих ос. Раптом у пам'яті почали виринати ті місця, куди вона мене встигла завести – екскурсія пеклом. Стежка на тінявий пляж – котру Адріана Істлейк, від чого аж бісився її батько, називала бульваром п'яниць. Сам пляж і жахливі події, що на нім відбулися. Басейн, цистерна. Він розплющив очі, промовив Джек, «Слава Богу, Едгаре, ви мене чуєте?» «Так», – відповів я хрипким, пискливим голосом. Я хотів їсти, але спершу хотілося чимось промочити палаюче горло. «Дайте пити, хто допоможе товаришу?» Вермен подав мені велику пляшку води «Евіан». Я похитав головою. «Пепсі!» «Ти певен, мучачо? Може, тобі все-таки краще води?» «Пепсі! Кофеїно!» Не в цім полягала головна причина, але як пояснення вона годилася. Вайрмен відставив воду і подав мені пепсі. Вона була тепла, але я враз заковтнув півпляшки, відригнув і допив. Роззирнувшись, я побачив лише велику брудну залу і своїх друзів. «Погано! Навіть жахливо!» Рука в мене була затерпла, а тут я знову пронизливо її відчував. І тремтіла, ніби дві години поспіль вона важко працювала, але де ж тоді малюнки? Я перелякався. Якщо малюнків немає, все в мене з пам'яті втече дуже швидко, як згадки про сновидіння після пробудження. А я заради цієї інформації ризикував чимось більшим за життя. Я ризикував власним глуздом. Як тяжко було зіп'ястися на ноги». Голову мені в тім місці, де я вдарився нею об стіну, пронизав гострий біль. «Де малюнки? Прошу, скажіть мені, що є якісь малюнки?» Попустися, мучачо, ось вони!» Відступивши в бік, Вайермен показав мені рукою на купу більш-менш акуратно складених аркушів. «Ти малював, мов навіжений, закінчував і тут же виривав аркуш з альбому, а я їх підбирав і складав. Добре, чудово, мені треба поїсти, я дуже зголоднів». «Що-що, а це була чистісінька правда». Джек тривожно озирнувся. Коридор перед нами сповнений денного світла в той час, коли я забрав у Джека новін і провалився в чорну діру без пам'ятства, тепер дещо збляк. Темрява ще не надійшла. Поки ще ні. І задерши голову я побачив, що небо вгорі все ще синє. Проте було вже ясно, що день невпинно наближається до кінця. «Котра зараз година?» «Чверть на шосту», – доповів Вайерман. При цім, не поглянувши на годинника, з чого я зробив висновок, що він перевіряє його раз у раз. До заходу сонця ще пара годин, плюс-мінус. Тож, якщо вони з'являються тільки вночі... Гадаю, саме так. Час ще є, а мені все одно треба поїсти. Ми можемо вже вилізти з цієї руїни. З будинком все зрозуміло. Хоча нам може знадобитися драбина. Вайрмен здивовано блимнув очима, але не спитав, навіщо. Тільки сказав... Якщо вона тут і є, то хіба що у Стодолі. долі, котра, схоже, вистоїть тут до кінця світу. А що робити з лялькою? спитав Джек, знову він. Поклади її назад до серцевидної жерстянки, сказав я. Ми заберемо її з собою. Вона заслужила на місце Паласі разом з іншими речами Елізабет. Едгаре, а куди ми зараз? спитав Вермен. Я покажу, але спершу ось що. Я кивнув на пістолет в нього за поясом. Ця штука заряджена, так? «А вже ж свіжа обойма! Якщо побачиш Чаплю, негайно вбий її! Це твоє найперше завдання!» «Навіщо? Бо Чапля – вивідувачка персе. Вона весь час назирала за нами. Тим же шляхом, яким залазили, тепер ми вибиралися з дому у сповнене ясного світла хлорицьке надвечір'я. На небі ані хмаринки. Сонце накинуло мерехтливу срібну вуаль на поверхню затоки». За годину або трохи більше це сяйво почне тьмяніти і перетвориться на золото, але ще не зараз. Ми почвалали залишками бульвару п'яниць. Джек ніс пікніковий кошик, вайрмен рюкзак з їжею і альбомами у милець, А я свої малюнки. Морський овес з шелестом терся обхолощі наших штанів. Позаду нас в бік руїни садиби тягнулися наші довгі тіні. Далеко попереду, помітивши рибу, Пелікан склав крила і впав, мов пікіруючий бомбардувальник. Ми не бачили чаплю, і Чарлі, садовий жокей, не зустрівся нам. Але досягши вершини гряди, де стежка раптово пірнала крізь дюни вниз, ми побачили дещо інше. Ми побачили персе. Корабель стояв на якорі за 300 ярдів від берега. Його чистесенькі вітрила були підібрані. Хвилі погойдували його з боку набік, мов маятник. Звідси ми могли прочитати цілком його назву, написану на правому борті – Персефона. Корабель виглядав порожнім, і я був певен, що так воно і є. Посеред білого дня мертві залишаються мертвими. Але сама Перса не була мертвою. Не найкращий для нас варіант. «Господи боже мій, він ніби виплив прямо з вашої картини!» – видихнув Джек. Справа при стежині стояла кам'яна лава, ледь помітна серед оточуючих кущів Іліан – що розповзлися по її пласкому сидінню. Не відриваючи очей від судна, він плюхнувся на лаву. «Ні, заперечив я, я малював правду. Ти бачиш маску, яку він одягає в день». Вайермен, прикривши очі долоною від сонця, стояв поряд із Джеком. Відтак обернувся до мене. «Чи бачить його з Дон Педро? Напевне, ні, як вважаєш? Можливо, хтось бачить, зробив я припущення. Невеликовно хворі шизи, у котрих закінчилися їхні ліки». Тут я згадав про Тома, але корабель явився сюди не по них, він явився по нас. Він збирається цієї ночі нас забрати з думи. Коли сонце сяде, шлях звідси для нас буде непрохідний. Живі мертвяки, мабуть, усі там, на Персефоні, але у джунглях на нас чекають інші створіння. Деякі такі, як садовий жокей. Це ті, що їх створила мала Елізабет. Є й інші, ті, що з'явилися тут, коли знову прокинулася Персе. Я замовк, не хотілося б мені казати решту, але я мусив. Мені здається, провина створення деяких з них лежить на мені. У кожного є свої кошмари. Я згадав тільки сляві руки, що тягнуться вгору в місячному світлі. «Отже», – хрипко промовив Айрмен, – «за її планом ми відпливаємо на кораблі?» «Так». «Гвалтовна вербовка, як у старій веселій Англії. Дуже схоже. Я негодящий, сказав Джек, у мене морська хвороба. Я посміхнувся і сів поряд з ним. Морський вояж не входить до наших планів Джеку. Це добре. Відкрий, будь ласка, капсулу з куркою і відірви для мене ніжку. Джек зробив, що я його просив, і вони обидва захоплено споглядали, як я зжар спершу одне стегно, а потім і інше. Я запитав, чи не хоче хтось грудку, а коли обидва суголосно відповіли ні, я з'їв і її. Вже доїдаючи, я згадав про свою дочку, котра лежала бліда і мертва в Род-Айленді. Їв я методично, між ковтками витираючи масні руки собі об джинси. Ілса мене зрозуміла Пам чи Лін навряд чи, але Іллі. Так. Я боявся того, що чекало попереду, але я знав, що Персе теж боїться. І якби не боялася, вона не доклала б стільки зусиль, щоб не допустити нас сюди. Але з іншого боку, могла б і сама нас сюди запросити». «Мигаємо час мучача, денне світло спливає». «Знаю», – відповів я, А – «в мене дочка навічно мертва. І крім того, я ще не наївся. Є там щось солоденьке, печиво чи пиріг, чи бляха-муха хоч якесь хохо». А не було нічого. Довелося задовольнитися знову пепсі і кількома пластинками різаних огірків в гидотному соусі, котрі мені завжди нагадували підсолоджені шмарклі і смакували так само. Та принаймні мене потроху полишав головний біль. Образи, яких я надивився в темряві, і що довгі роки зберігалися в голові новін, також блякли, але залишалися мої малюнки, щоб їх освіжити. Витерши в останній долоні, я поклав собі на коліна пачку обшарпаних аркушів. Сімейний архів спекла. Дивися, чи не з'явиться десь поблизу чапля, нагадав Вайермену. Він озирнувся довкола, кинув погляд на безлюдний корабель, що погойдувався на м'яких хвилях, і знову подивився на мене. «Гарпунний пістоль не буде краще для пташечки зі срібним гарпуном. Ні, чапля це просто її їздова тварина. Вона користується нею як людина конем. Вона, либонь, зраділа би, аби ми на неї витратили один з гарпунів, але годі вже персе отримувати тільки те, що їй подобається. Я невесело посміхнувся. Цей період у кар'єрі нашої леді закінчився. Вармен попросив Джека встати, щоб розчистити поверхню лави від ліан. Потім ми всілися на неї утрьох. Три незграбні бійці, двом за п'ятдесят, і один ще недавній підліток відпочивали між Мексиканською затокою і зруйнованою садибою. Червоний кошик і схудлий рюкзак стояли біля наших ніг. Я вирішив, що хвилин двадцяти вистачить, щоб усе їм розповісти. Ну, може півгодини, і в нас ще залишиться час. Я сподівався. У Елізабет з був міцніший зв'язок, ніж в мене, почав я. Значно інтенсивніший замій. Не уявляю, як вона таке витримала. Отримавши порцелянову фігурку, вона почала бачити все, навіть не перебуваючи поряд. І все малювала. Але найстрашніші малюнки вона спалила перед від'їздом звідси. Такі як замальовки урагану? Так. Гадаю, вона злякалася їх потужності, і в неї були підстави боятися. Але бачила вона все. А лялька все фіксувала. Мов, екстрасенсорна камера. Здебільшого я побачив те, що бачила Елізабет, і намалював те, що малювала вона. Це вам зрозуміло? Обоє кивнули. Почнемо з цієї стежини, котра колись була дорогою. Вона вела від пляжу до стодоли. Я показав на довгу зарослу ліанами будівлю, де, як я сподівався, ми зможемо знайти драбину. Не думаю, що Бутлегер, котрий протоптав її аж до коралового ґрунту, був сам Дейв Девіс, проте я певен, що то був хтось з Девісових ділових партнерів. Іще значна частка контрабандного алкоголю потрапляла на сонячне узбережжя Флориди через острів Дума. Стінявого пляжу до Стодоли Джона Іслейка, а далі вже на материк. Здебільшого, найкращі напої, що постачалися до кількох джаз-клубів у Сарасоті і Вінсі, зберігалися тут, як дружня послуга Девісу. Вайермен поглянув на сонце, що хилилося до заходу, а відтак на годинник. А чи має це якийсь стосунок до нашої актуальної ситуації, мучачо? Хочеться вірити, що так. Ти маєш рацію. Я продемонстрував малюнок, на якому було зображено джбан з дебелою пробкою-закруткою на вершечку. На його боці півколом було написано слово «стіл», а під ним зустрічним півколом слово шотландський. Робота була грубою, літери мені давалися важче, ніж малюнки. Віски, джентльмени!» Джек показав пальцем на ледь людиноподібну фігуру між словами «стіл шотландський». Намальована була вона помаранчевим, з одною задраною ногою. «Що це за дівча у спідниці?» «Це не спідниця, це кілд. Ти міг би і впізнати шотландського гайлендера». Вайермен поворушив своїми пишними бровами. «Навряд чи ти отримав би якийсь приз за такий малюнок, мучачо». Елізабет запроторила перси до карликової діжки з-під здогадався Джек або вони у двох з мельдою. Елізабет це зробила сама, похитав я головою. А якого розміру ця штука? Я показав руками десь два фути, подумав і розставив руки трохи ширше. Джек кивнув, але хмуритися не перестав. Вона засунула всередину порцелянову фігурку і закрутила пробку, або заткнула джбан корком і втопила перси, щоб та заснула. «Бос, мені дах їде! Господи, це якась нісенітниця!» Вона ж сиділа у воді і почала гукати Елізабет звідти з одна затоки. Облишла мати собі голову. Я переклав малюнок Джбана під низ і показав їм наступний аркуш. На ньому няня Мельда у вітальні говорила по телефону. Щось скрадливе бреніло в повороті її голови і нахилі плечей. Якоюсь парою штрихів було передано достатньо ясно, як ставилися південні лендлорди у 1927 році, до чорних домоврядниць, котрі користуються їхніми телефонами, нехай навіть у надзвичайних ситуаціях. Ми гадали буцімто Аді і Емері, прочитали повідомлення в газеті і тому повернулися на острів, хоча газети в Атланті, скоріш за все, взагалі не писали про двох потонулих у Флориді дівчаток. Коли няня Мельда упевнилася, що сама не може відшукати дівчаток, вона зателефонувала Іслейку, Містеру, на материк, і повідомила йому погану новину. Потім вона зателефонувала туди, де зі своїм чоловіком жила Аді. Ваермен стукнув кулаком собі по коліну. Аді ще раніше зізналася своїй нянці, де вона переховуватиметься. «Так-так, звичайно, так і було». Я кивнув. Молоді сіли на потяг того ж вечора, бо прибули сюди вже наступного дня ще до смерку. «Тоді вже мали би бути дома і дві середні точки», – сказав Джек. «А вже ж уся родина», – підтвердив я. «А вода он ген там». Я показав туди, де, очікуючи темряви, погойдувався на якорі стрункий білий корабель. Була вся вкрита човнами. Пошуки тіл тривали щонайменше три дні. Хоча всі розуміли, що дівчатка, напевно, вже мертві. Гадаю, останнє, про що міг тоді замислитися Джон Іслейк, це яким чином його старша дочка зі своїм чоловіком довідалися про трагедію». В ті дні він не міг думати ні про що інше, окрім своїх пропалих близнючок. «Вони пропали!» – промормотів Вайермен. «Обре-хомбре!» Я показав наступний малюнок. На нім троє людей, стоячи на веранді гнізда Чаплі, махали у слід великому старовинному автомобілю типу Фаетон, що від'їжджав по посипанній кришеними мушлями алеї, до воріт і далі, у притомний світ за ними. Я начеркав там пальми, і кілька бананових дерев, але зеленого живоплоту на малюнку не було. Заростів ще не існувало у 1927 році. Крізь заднє вікно Фаетону виднілися двоє маленьких білих облич. Я торкнувся їх по черзі, вказуючи. Марія і Ганна повертаються до Брейденської школи. Це якось занадто сухо, промовив Джек, вам не здається? Мені ні, похитав я головою діти, не тужать так, як дорослі. Джек кивнув. «Так, гадаю, що так, але мене дивує», – він замовк. «Що спитав я? Що саме тебе дивує?» «Те, що Перси їх відпустила». «Вона насправді їх не відпустила. Вони поїхали всього лиш у Брейдентон». «А де ж тут Елізабет?» – поплескав по малюнку Вайермен. «Всюди», – пояснив я. «Ми дивимося на все її очима». Залишилося небагато, але решта дійсно зловісні. Я показав їм наступну замальовку. Вона була такою ж поспішливою, як і попередні, і чоловіча фігура на ній стояла спиною доглядача. Але я не мав сумнівів, що це жива версія тієї істоти, котра була заклацнула кайданки на моїм зап'ясті в кухні великої ружі. Ми бачили його згори. Джек відірвав очі від малюнка і подивився на тінявий пляж, котрий тепер перетворився на нешироку смужку і знову глянув на малюнок, а потім на мене. «Звідси?» Спитав він приглушеним голосом. «Це вид якраз цього місця?» «Так». «Це Емері», – торкнувся фігури на малюнку Вермен. Він говорив це тихішим, ніж Джек голосом, підблищав в нього на лобі. «Так». «Та тварюка, що побувала у твоєму будинку?» «Так». Він пересунув пальця. «А це Тесі й Лора?» «Так, Тесі й Лоло. Вони, виходить, вони заманили його, як ті сирени у старих грецьких казках?» «Так». «І що це так насправді було?» – спитав Джек, так ніби хотів докопатися до сенсу. «Насправді, – погодився я, – в її могутності можеш не сумніватися». Вайермен подивився в бік сонця, котре ще ближче опустилося до горизонту. Викорбована ним на воді доріжка вже почала змінювати колір. «Тоді давай скоріш завершуй мучачу, щоб ми могли зробити наші справи і вшитися к бісу звідси». Та в мене майже не лишилося чого вам розповідати, сказав я, перекладаючи картинки, котрі тепер здебільшого були схожі на схематичні начерки. Справжньою героїнею була тут няня Мельда, а ми навіть не знаємо її прізвища. Я показав їм один із незавершених скетчів Няня Мельда впізнавана по хусті на голові і побіжним маскам на її лобі і одній щоці, балакає у передньому коридорі з молодою жінкою. Поряд на столі примощена новін. Стіл показано кількома штрихами, об'єднаними овальною лінією. Ось тут вона розповідає Адріані якусь довгу історію про Емері після його зникнення. Про те, що його терміново викликали до Атланти. Про те, що він поїхав до Тампи по весільний подарунок сюрприз? Не знаю. Будь-що вона могла розповідати, аби лиш Аді не виходила з будинку, чи принаймні трималася неподалік. «Няня Мельда тягнула час», – сказав Джек. «Це єдине, що вона могла зробити». Я показав на джунглі між нами і північним кінцем острова, на зелені хащі, які не могли би тут вирости природним чином, хіба що аби якась команда лісоводів насаджувала і доглядала їх цілодобово. У 1927-му всього цього тут не було, але Елізабет була тут, і вона якраз перебувала у самому розквіті свого таланту. Не думаю, що був хоч найменший шанс в того, хто спробував би втекти з острова по дорозі. Хто зна, яких істот Перси могла змусити її втілити між цим місцем і звідним мостом? Наступною мала стати Адріана, спитав Вайермен. А потім Джон, а після них Марія і Ганна, бо перса збиралася захопити їх усіх, можливо, окрім самої Елізабет. Можливо, няня Мельда розуміла, що здатна утримати Адріану тільки один день. Та лише один день їй і був потрібен. Я показав їм інший малюнок. Хоча ще більш поспішливий, він ясно показував няню Мельду і Елізабет, котрі стояли у басейні на його мілкому кінці. На парапеті лежала новін, одна рука її звисала у воду, а поряд з новін стояв пузатий, широкогорлий керамічний джбанок з духоподібним написом, друкованими літерами – «Стіл». Няня Мельда сказала Лібід, що там мусить робити, і наказала Лібід, що вона мусить це зробити, незважаючи на картинки, які вона може побачити у себе в голові. І на вимоги Перси перестати це робити, бо вона обов'язково буде лементувати, сказала няня Мельда, якщо дізнається. Вона сказала, що єдина надія на те, що Перси дізнається занадто пізно, щоб чимось завадити. А тоді няня Мельда сказала, я замовк. Доріжка від сонця, що вже сідало, все дужче і дужче яскравішала. Треба було розповідати далі але важка це була справа, і ставала дедалі важчою. «Що, мучачо?» – м'яко спитав Вайермен. «Що вона сказала?» Вона сказала, що і сама, напевне, буде кричати. «І Аді, і тато! Але не можна зупинятися, дитинко, ти не мусиш зупинятися!» – наказала вона. «Не мусиш зупинятися, бо інакше все піде на пси!» Не мов своєю волею моя рука вихопила з кишені чорний вінус – і під примітивним малюнком дівчинки і жінки у басейні написала три слова «Не мусиш зупинятися». Мої очі набрякли сльозами. Я кинув олівець у зарості морського вівса і витер сльози. Наскільки можу судити, олівець і зараз лежить там, куди я його закинув. «Едгаре, а щось про гарпуни зі срібними наконечниками є?» – спитав Джек. «Ви про них ані разу не згадали?» «Тоді в них не було ніяких гбісу магічних гарпунів», – відповів я втомлено. Вони, напевне, з'явилися набагато пізніше, коли Іслейк і Елізабет повернулися на Острів Дума. Бо ознакому з них в голову прийшла ця ідея. І кому б вона не належала, ніхто не міг бути впевненим, чому вона здалася їм важливою. Але ж Джек знову спохмурнів. Якщо у 1927-му в них не було срібних гарпунів, тоді... Джеку. Гарпунів не було, натомість повно було води. «Я ніяк не второпою. Перси прийшла з води. Вона з води». Він поглянув на корабель так, ніби хотів пересвідчитися, що той все ще на місці. Той залишався на місці. Так, але в басейні її хватка слабшала. Елізабет це знала, але не розуміла причини. Та й звідки? Вона була ще дитиною. «От курва!» – ляснув себе лобі Вайрман. «Плавальний басейн, прісна вода. Це був басейн з прісною водою, прісна проти солоної». Я націлив на нього палець. Вайрмен торкнувся картинки, на якій я намалював керамічний джбанок поряд з лялькою. Джбан був порожнім, і вони наповнили його водою з басейну. Немає щодо цього ніяких сумнівів. Я відсунув малюнок з басейном вбік і показав їм наступний. Знову перспектива майже з того місця, де ми зараз сиділи. Щойно зійшовши над обрієм, серпик молодика завис між щоглами трухлявого корабля котрого я сподівався більше ніколи не малювати. А на пляжі біля самого краєчка води... «Господи, який жах!» – скрикнув Вайермен. «Я навіть не можу все роздивитися до пуття, але все одно це жахливо». Права рука мені свербіла, тремтіла, палала. Я потягнувся до картинки і торкнувся її рукою, якої сподівався більше ніколи не побачити, хоча боявся, що буду до цього змушений. «Я можу все побачити за вас», – промовив я. Частина одинадцяте. Як намалювати картину? Не кидайте роботи, поки картина не завершена. Мені важко судити, чи це кардинальне правило мистецтва, чи ні. Я не професор, але я впевнений, що ці сім слів підсумовують усе, що я намагався вам розказати. Талант – річ чудесна, але він не терпить кидальників. І завжди надходить момент, якщо робота щира, якщо вона походить з тих глибин, де разом мешкають думка, пам'ять і емоції, коли хочеться все кинути, коли, здається, якщо ти зараз покладеш олівець, твій зір поблякне, твоя пам'ять схибить, але біль закінчиться. Мені відомо, це з останнього малюнка, де я намалював події того дня. Дня, коли майже всі зібралися на пляжі. Це був всього лиш ескіз. Але, гадаю, коли йдеться про побіжну замальовку пекла, ескізу цілком достатньо. Я розпочав з Адріани. Весь день вона була, мов божевільна, переживаючи через Емері, вона то дико гнівалася на нього, то обмирала від страху за нього, їй навіть наверзлося, що тато заподіяв щось немислиме, хоча, навряд чи, від горя він зробився неуважливим, а після припинення пошуків зовсім запав в апатію. Надходить вечір, а від Емері ані звістки. Можна було би очікувати, що вона ще дужче рознервується. Але натомість вона стає спокійною, ледь не бадьорою. Каже няні Мельді, що вона певна. Її М ось-ось має повернутися. Вона відчуває це нутром, чує, як про це дзеленчать крихітні дзвоники у неї в голові. Ці дзвоники робить вона припущення і є та сама жіноча інтуїція, що вповні прокидається лише у заміжньої жінки. Цією думкою вона також ділиться з нянею Мельдою. Няня Мельда киває, вона посміхається, але пильно стежить за Аді. Вона наглядала за нею весь день. Чоловік дівчини пішов назавжди, про це Мельді сказала Ліббіт. А Мельда вірить їй, але також вона вірить, що решту сім'ї можна врятувати, що і сама вона зможе врятуватися. Тим не менш, все залежить від Ліббіт. Няня Мельда йде нагору, подивитися, як там її остання крихітка – Торкаючись браслетів у себе на лівій руці, вона піднімається по сходах. Срібні браслети перейшли до неї від її мами, і Мельда одягає їх до церкви щонеділі. Либонь саме тому вона дістала їх сьогодні з шухляди, де зберігає свої найцінніші речі, і одягла, підсунувши їх вгору, щоб трималися на руці там, де та потовщується, а не калаталися, як зазвичай, вільно на зап'ясті. Можливо, таким чином... Їй хотілося наблизитися до своєї мами, позичити її спокійної сили, а можливо, вона просто хотіла прилучитися до чогось святого. Лібід сидить в своїй кімнаті і малює, малює свою родину, звичайно, в компанії Стесі і Лоло. Сі восьмеро няння Мельда теж належить до родини. Лібід не має в цьому сумнівів стоять на пляжі, що був подарував їм так багато щасливих днів, коли вони влаштовували пікніки. Купалися, будували замки з піску, вони стоять, мов в витинанки счепивши руки, і широкі посмішки розбігаються за межі їхніх облич. Припустімо, що так вона намагається змалювати їх знову в життя. Лише силою власної уяви повернути втрачене щастя. Няня Мельда ледь не повірила, що таке можливе. Дитинка дуже сильна, але гай-гай повернення життя поза її силами. Повернення життя навіть поза можливостями істоти Затоки. Погляд няні Мельди блукає між спеціальною коробкою Ліббід і самою Ліббіт знов і знов. Вона лише один раз бачила фігурку, що з'явилася з Затоки, крихітну жіночку у вицвілих рожевих шатах, що колись могли бути пурпурними, і в каптурі, з-під якого вибивається волосся, ховаючи її лоб. Вона питається в Ліббід, чи все гаразд. Це єдине, що вона наважується промовити перед тим, як наважитися піти. Якщо ті кучерики на лобі істоти в коробці дійсно ховають її третє око, далекоглядне моджо око, обережність аж ніяк не завадить. Ліббіт відповідає. Добре, я просто малюю, няньо Мельдо. Чи вона не забула, буває, що мусить зробити. Няня Мельдо може на це лише сподіватися. А зараз їй треба повертатися на перший поверх, поглянути на Аді. Її чоловік скоро почне її звати. Вона не може до кінця повірити, що все це дійсно відбувається, і в той самий час вона вірить, що все її життя було підготовкою до цього моменту. Мельда каже, «Дитятко, ти мусиш почути, як я буду гукати твого татуся. Коли я почну до нього гукати, тобі захочеться піти до басейну, забрати звідтам ті речі, що ти їх там залишила. Не залишай їх там на ніч, щоб не набралися роси». Малює, не піднімаючи очей. А відтак, каже слова, які звеселяють Мельді її перелякане серце. Ні, не залишу, я візьму з собою персе. Тоді мені не так страшно буде у темряві. Мельда каже, бери з собою, що хочеш, принеси тільки новін звідтам. Оце і все, на що в неї вистачає часу, оце і все, на що вона наважується, пам'ятаючи про те особливе всевидюще Моджо-Око, що Либонь не у неї в голові. Сходячи вниз сходами, Мельда знову торкається своїх браслетів. Їй дуже радісно від того, що вони були на ній, коли вона заходила в кімнату до Ліббіт, хай навіть і була тоді захована та крихітна порцелянова жіночка в жерстяній коробці. Вона якраз встигає помітити мельк адіної сукні у задній залі, коли та завертає до кухні. «Вже час. Усе йде до завершення». Замість того, щоб іти вслід за Аді до кухні, Мельда біжить до передньої зали, до кабінету містера, куди вона вперше за всі сім років, який працює на родину, заходить, не постукавши. Містер сидить перед своїм письмовим столом. Він без краватки з розстібнутим коміром, а його шлейки висять по боках порожніми петлями. В руках в нього оправлена в золочену рамку світлина Тесії Лоло. Він піднімає на неї очі червоні очі на схудлому, змарнілому обличчі. Він зовсім не дивується, чому це його домоврядниця вривається до нього без стуку. Він виглядає людиною поза здивуванням, поза шоком, хоча, звичайно, це далі виявиться зовсім не так. Він каже, що трапилося Мельдалу. Вона каже, ви мусите зараз же піти. Він дивиться на неї блискучими очима спокійно і тупо, так що це аж дратує, куди піти. Вона каже, на пляж і взяти з собою отце. Вона показує на гарпунний пістоль, що висить на стіні, а поряд з ним кілька коротких гарпунів. У них не срібні, а сталеві, гостряки, але вони важкі. Вона це добре знає, хіба не їй доводилося стільки разів носити їх у кошику. Він каже, про що це ти говориш? Вона каже, я не можу гаяти часу на пояснення, вам треба йти на пляж негайно ж, бо інакше ви втратите іще одну. Він іде. Він не питає, по котру дочку, і не цікавиться, навіщо йому треба брати з собою гарпунний пістоль. Він просто зриває його зі стіни. В іншу руку хапає два гарпуни. І швидкими кроками проходить крізь прочинені двері кабінету. Спершу повз Мельду, а далі йде попереду неї. Діставшись кухні, де Мельда востаннє бачила Аді, він набирає темпи, вона ледь встигає за ним, хоча й сама вже біжить. Підтримуючи руками перед собою всі свої спідниці. А чи здивована вона цим раптовим його виходом зі ступору, цією гальванічною його дієвістю? Ні. Бо попри пригніченість своєю жалобою, містер вже зрозумів, що щось тут відбувається зле, і воно стає дедалі зліше. Задні двері залишаються розкритими навстіж. Вечірній бриз заграє з дверима, похитуючи їх на завісах. Хоча насправді цей бриз вже нічний. Догоряє зоря. На тінявому пляжі ще зберігається трохи світла, а гніздо чаплі вже огортає темряве. Збігаючи по сходинках заднього ганку, Мельда бачить містера вже на стежині, що веде на пляж. Він рухається як тінь, вона озирається, чи не видно поблизу Лібід, але не бачить її тут. Звісно, якщо Лібід робить те, що мала б робити, вона зараз вже на шляху до басейну, зі своєю жерстянкою у формі серця під пахвою з коробкою у формі серця, в якій лежить чудовисько. Вона біжить услід за містером і наздоганяє його біля лави, де стежка різко йде униз, прямо на пляж. Він стоїть, він заціпанів. На заході остання вечірня зоря від неї залишилася лише помаранчева стрічка, котра теж скоро згасне. Але світла ще доволі, щоб побачити Аді біля води і чоловіка – що чвалає до неї привітно, махаючи рукою. Адріана кричить «Емері!» Вона шаліла від радості так, ніби він був відсутній рік, а не день. Мельда кричить «Ні, Айдія! тікайте від нього!» За спини укляклого з роззявленим ротом містера, але вона знає, що Аді не зверне на її крик уваги. Вона й не звертає. Аді мчить до свого чоловіка. Джон Істлейк встигає промовити «Що, але оце і все!» Його пожвавлення вистачило тільки, щоб добігти сюди, але тепер він знову в ступорі. Може це через те, що трохи віддалік він бачить пару інших фігурок, котрі бредуть до берега. Бредуть по воді там, де вона мала б сягати їм вище голівок. Мельда думає інакше. Вона думає, що він все ще дивиться на свою старшу дочку, до якої, простягаючи свої мокрі руки, Виходить з води чоловік і кладе свої мокрі пальці їй на шию. Спершу він перетискає її радісні схлипи, а потім тягне її вприбій. А там, подалі в затоці, погойдується в очікуванні на м'яких хвилях мов маятник годинника, що показує час не в хвилинах і годинах, а в роках і століттях чорний корпус корабля Персе. Мельда хапає містера за руку – заганяючи свої пальці глибоко йому в біцепс і говорить до нього так, як ніколи в житті не дозволяла собі говорити до білої людини. Вона каже «Та допоможи ж їй ти, курв'ячий сину! А то ж він зараз її втопить!» Вона смикає його за собою. Він піддається. Вона не озирається побачити, чи він йде за нею, чи знову закляк. Вона геть забула про Лібіт. Вона може думати зараз тільки про Аді. Вона мусить зупинити цю почвару Емері, перш ніж він встигне затягнути її під воду, і раніше, ніж на поміч йому прийдуть мертві діточки. Вона кричить «Відпусти, відпусти її!» Летить з горба, аж спідниці в'ються позаду неї. Емері вже занурив Аді майже по груди. Тепер Аді відбивається, але вже вона напівудушена. Мельда кидається до них і навалюється на мертвотно-блідого трупа, Котрий тримає за горло свою жінку. Він верещить, коли ліва рука мельди, та на якій одягнуто браслети торкається його. Звук схожий на булькотіння, немов глотка його наповнена водою. Він викручується з мельдиної хватки, мов риба, а вона дряпає його нігтями, його плоть під ними розповзається з нудотною легкістю, та ані кровинки не витікає зі страшних ран. Очі йому закочуються, очі в нього, мов, у мертвого коропа в місячну ніч. Він відштовхує Адріано, щоб битися з гарпією, котра на нього напала, гарпією з холодним, відпорним огнем в руках. Аді викрикує «Ой, няню, перестань, ти робиш йому боляче!» Аді кидається вперед, щоб відтягнути мельду, чи хоч самій встати між ними і в цю мить Джон Істлейк, стоячи политки у затоці, стріляє з гарпунного пістоля. Сталевий болт з триперем наконеччям попадає його старшій дочці прямісінько в горло. Вона застигла, два дюйми сталі стирчать з її шиї спереду, і ще чотири ззаду, прямо під підніжжям черепа. Джон Істлейк кричить «Аді, Аді, ні, Аді, я не хотів!» Аді обертається на звук батькового голосу і навіть робить крок до нього, і це все, що встигає побачити няня Мельда. Чоловік Аді намагається вирватись з її хватки, але вона не збирається його відпускати. Вона збирається покінчити з цим напівжиттям і, можливо, так відлякати двох жахливих дитинчат, перш ніж вони наблизяться. І вона думає, наскільки вона зараз здатна про щось думати, що їй це вдасться зробити, бо вона помітила опіки на блідій, мокрій щеці. Цього виродка і розуміє, що це від її браслету. Від її срібного браслету. Почвара суне на неї. Його поморщений рот кривиться чи то від страху, чи то від люті. Позаду неї Джон Іслейк знову і знову викрикує ім'я своєї старшої дочки. «Мельда гарчить! Це ти зробив!» І коли Емері Почвара хапає її, вона пручається. «Ти і та курва, що верховодить тобою, могла б додати вона. Але білі пальці стискають їй горло. Як стискали горло бідної Аді, і вона може тільки хрипіти» але її ліва рука залишається вільною, та на якій браслети, і вона дуже потужна, ця рука. Вона замахується і по широкій дузі летить прямо в голову Емері. Результат виразний. Права скроня почвари від удару провалюється так, ніби від одного доторку твердий череп перетворився на м'яку цукерку. Проте скалки його гострі, вона порізала собі руку об одну з кісток, що стирчать з волосся Емері. З глибокої рани у закипаючу навкруг них воду лється її кров. Дві тіні обминають її. Одна справа, інша зліва. Лолох ниче своїм новим срібним голосочком. «Татуню!» Тесіх ничі «Татуню, врятуй нас!» Тепер Емері почвара вже намагається втекти від Мельди. Воно отпихається і відпліскується, не бажаючи мати з нею справи. Мельда вгачує великий палець своєї потужної лівої ці йому в праве око, відчуваючи щось холодне, слизьке на доторк, мов жаб'яча ікра, чвакає під каменюкою. Відтак вона різко обертається, похитнувшись, бо відбійна течія намагається збити її з ніг. Вона кидає вперед ліву руку, хапає лоло за карк і тягне її назад. Не смій гарчить вона, і лоло піддається зі здивованим страдницьким плачем. І Мельда розуміє, що такого плачу ніколи ще не лунало з горла жодної маленької дівчинки. Джон вигукує. «Мельдо, зараз же перестань!» Він укляк на колінах в мілкому прибої перед тілом Аді. З її горла прямо вгору стерчить гарпун. «Мельдо, дай спокій моїм дівчаткам!» Її нема коли слухати, хоча думкою вона встигає повернутися до Лібіт. Чому Лібіт не втопила порцелянову фігурку? Чи, може, це не подіяло? Чи істота, котру Лібіт називає Персе... Якось її зупинила. Мельда знає, що все можливе. Лібід сильна, але Лібід усього лиш дитина. Нема часу на здогадки. Вона кидається до іншої нечисті, до Тесі. Але права рука зовсім не те, що її ліва. Нема на ній срібла, яке б її захистило, тож Тесі з гарчанням обертається і кусає. Мельда відчуває пекучий гострий біль, але не помічає, як два відкушених в неї пальця і половинка третього – падають у воду під ноги мертвотно-блідій дитині. Забагато в ній буяє зараз адреналіну, щоб таке помічати. Над вершечком пагорба, там, куди бутлегери іноді затягають свої важкі, навантажені пілом тачки, сходить тонкий серпик місяця, додаючи ніжного сяйва цьому кошмарові. В цьому освітленні Мельда бачить, як Тесі знову рушила до свого батька, бачить, як Тесі знову тягне до нього руки. «Татуню! Татуню! молю, рятуй нас! Няня Мельда сказилася!» Мельда не вагається. Вона кидається вперед і хапає дитину за волосся, яке сама їй тисячі разів мила й розчісувала. Джон Іслей клементує «Ні, Мельда!» А в той час, як він підбирає з піску упущений ним раніше гарпунний пістоль і намацує біля тіла своєї мертвої старшої дочки другу стрілу, звучить інший голос. Він каже не варто тобі було перешкоджати мені. Мельда все ще утримуючи за волосся Тесі почвару. Вона хвицається і б'ється, але няня цього навіть не помічає. Різко обертається у воді і бачить ту, що стоїть у червоній хламиді на своєму кораблі біля поруччя. Вона без каптура. І Мельда бачить, що в ній нема нічого із близька людського. Вона щось інше, щось поза людським розумінням. У місячному сяйві її обличчя світиться мертвотною блідістю і безмежним знанням. Здійняті над водою тонкі руки скелетів салютують їй. Подих бризу розділяє надвоє її зміїсте волосся. Мельда бачить у лобі перса її третє око. Бачить, як воно вдивляється в неї і вмить зникає всяке бажання опиратися. Але в ту саму мить голова курви богині різко смикається, вона оглядається, ніби почувши, як щось чи хтось підкрадається до неї ззаду. Вона кричить «Що?» А відтак «Ні, поклади, поклади, ти не можеш цього зробити». Але лібід, вочевидь може. І робить, бо форма істоти на кораблі біля поручча мерехтить, стає водянистою, а потім там вже не залишається нічого, окрім місячного світла. Руки скелетів втягуються під воду і зникають. Емері Почвара зник теж, розчинився. Але близнючки верещать суголосно у спільному відчаї від раптового відчуття покинутості. Мельда кричить містеру. «Вона пощезла, все буде добре!» Вона відпускає те, що утримувала за волосся. Вона не вважає, що воно тепер захоче якось втручатися до світу живих. У всякому разі ще довго не захоче. Вона плаче. Лібід зробила. Вона зробила те, що... Джон Іслей кричить. Прибери руки від моєї дочки, ти брудна негритоска. І вдруге стріляє з гарпунного пістоля. Ви бачите, як стріла пробиває няню Мельду. Якщо так, картина завершена. О, господи, картина завершена. Розділ 38. Персе. Картина не останній повнометражний мистецький твір Едгара Фрімантла, а передостання замальовка, показувала Джона Іслейка, укляклого на тінявому пляжі, з мертвою дочкою правобіч нього і щойно народженим над обрієм серпиком місяця позаду нього. Няня Мельда стояла постегна у воді, з двома дівчатками обабіч себе. На їхніх сирих, задраних в гору обличчях, було намальовано жах і шал. Гаратована стріла одного з тих коротких гарпунів стирчала між грудей жінки. Хопившись за неї руками, вона здивовано дивилася на чоловіка, чиїх дочок вона з усіх своїх сил намагалася захистити. На чоловіка, котрий перш ніж забрати в неї життя, назвав її брудною негритоскою. «Він ридав, – сказав я. – Він ридав, аж поки кров не полилася в нього з носа. Ридав, аж закровилося йому око». Просто дивно, як він не доридався до крововиливу в мозок. А корабель порожній, сказав Джек, на цьому малюнку принаймні. Так, перси пропала. Сталося саме те, на що сподівалася няня Мельда. Та курва відволіклася, захопившись гвалтом на пляжі, і таким чином Лібіт вистачило часу, щоб її втопити, занурити у сон. Я поплескав пальцем по лівій руці намальованої няні Мельди, де крихітним хрестиком поверх пари різких дух було показано відлиск молодого місячного світла. А особливо завдяки тому, що щось підказало няні Мельді одягти браслети своєї матері. «Срібні, такі ж, як один принагідний свічник», – я поглянув на вайрмена. «Тож, можливо, у цьому рівнянні є якась світла сторона, котра нам трішечки допомагає». Він кивнув, а відтак показав на сонце. За хвилину-дві воно вже всядеться за обрій – і тоді простягнута ним до нас доріжка з теперішньої жовтої перетвориться на чисте золото. Але ж темні сили починають свою гру у темряві. Де зараз захована порцелянова персе? Є якісь думки, де вона опинилася після того, що відбулося на цьому пляжі? Я не знаю достеменно, що відбувалося після того, як Джон Іслейк убив няню Мельду. Лише можу собі уявити в загальних рисах. «Елізабет, тут мене пересмикнуло». Вона доклала всіх своїх маленьких сил і все зупинила принаймні на якийсь час. Дійшла межі. Батько мусив би почути її голосний плач, і це Либонь єдиний, що могло повернути його до тями. Він мав би згадати, що які б жахи вже не відбулися тут, а в гнізді Чаплі у нього залишилася жива донька. Він навіть міг пригадати, що за сорок миль звідси в нього є ще дві дочки, тож він мусить зайнятися впорядкуванням цього гармидеру. Джек без слів показав на обрій, якого вже торкнулося сонце. «Я бачу Джеку, але ми вже ближче до кінця, ніж тобі здається». Я висмикнув останній аркуш, увінчавши ним вершечок стосу. Малюнок був геть схематичним, але посмішку на ньому неможливо було не впізнати. Це був Чарлі, садовий жокей. Я підвівся і запропонував їм відвернутися від затоки і очікуючого корабля, котрий став тепер чорним силуетом на золотому тлі». «Ви її бачите?» – спитав їх. «Я помітив її ще по дорозі сюди, від будинку. Маю на увазі справжню статую Жокея, а не той її фантом, що являвся нам раніше». «Я нічого не бачу», – здивувався Вайермен, але гадаю, якби вона там дійсно стояла, я б навряд чи її не помітив, мучачо. Звісно, висока трава, але той його червоний картуз все одно мусів би стирчати, хіба що статуя, замаскована десь серед бананових дерев». «Ага, ось вона!» – буквально зареготав Джек. «От, бляха-муха, де ти її бачиш?» – уражено вигукнув Вайермен. «Ну та де ж?» «Позаду тенісного корту». Вайермен придивився, почав казати, що нічого там не видно, та враз замовк. «Чи мені курва повелазило?» – зіткнув він. «Ця чортівня стирчить там до гори ногами, так?» «Так. А оскільки ніг у статуї нема, ви бачите її залізну квадратну основу. Статуя Чарлі...» Це мітка на потрібному нам місці Амігос. Але спершу ми мусимо знайти драбину. Я не мав ніяких перечуттів стосовно того, що очікує на нас у довгій, увитій рослинами задушливо розпеченій господарській будівлі і не помічав у ваєрмена в руках автоматичного орла пустелі, аж поки той не почав бабахкати. Двері Стодола мала того типу, що розсувається на полозах, але цим соватися вже було не до снаги. Багато десятиліть тому вони залишилися розчинені та так і приіржавіли. У восьмифутової ширини проході між дверима, мов фіранка, згори звисав сіро-зелений іспанський мох. Те, що ми шукаємо, почав я, і тут, хлопаючи крильми, запалаючими синім вогнем очима, вилетіла чапля. Її довга шия витягнута вперед. Жовтий дзьоб загрозливо клацає. Вона зірвалася в повітря прямо з порогу. І я не мав сумнівів, що цілить вона мені в очі. Раптом рявкнув орел пустелі, і синє сяйво очей скаженого птаха разом з його головою розхлюпнулося мальовничими бризками. Чапля вдарилася об мене, легесенька, мов дротяна мотанка на порожньому каркасі, і впала мені під ноги. І в ту ж мить у мене в голові пролунав високий сріблястий крик люті. І не лише в мене. вайрман здригнувся. Джек випустив з рук дужки пікнікового кошика і затулив собі вуха долонями. Далі все стихло. «Одна дохла чапля», – промовив Вайермен. Голос його прозвучав небестрепетно. Він зіштовхнув купу пір'я у мене з ніг. «Боги ради, не виказуйте мене агентам управління з охорони дикої природи. Постріл у птаха цього виду може коштувати мені 50 тисяч штрафу і 5 років в'язниці». «Звідки ти знав?» – спитав я його. Він знизав плечима. Хіба це важить? Ти наказав мені застрелити цю тварюку. Тільки-но я її побачу. Ти самотній рейнджер, а я тонто. Але ж ти тримав пістолет на поготові. У мене прокинулася ота штука, що її няня Мельда назвала би інтуїцією, якби в неї запитали, навіщо вона вдягає браслети своєї матінки. Абсолютно серйозно відповів Вайрмен. Щось наглядає за нами, це так, погодимося. А після загибелі твоєї дочки можна вважати, ми отримуємо деяку допомогу але свою частку роботи мусимо зробити самі. «Поки ми нею займаємося, тримай зарядженою свою стрілялку», – порадив я. «О, можеш не сумніватися!» «А ти, Джеку, ти зможеш зарядити стрілостріл?» Тут проблем не було. Нам не терпілося застосовувати стрілостріл. У Стодолі було темно, і не лише тому, що горб між нами і затокою затуляв прямі промені сідаючого сонця. Небо поки ще було сповнене світла – і шиферний дах зяєв тріщинами і дірками, але їх заплела густа рослинність. Згорилилося зелене, мутне, невірне світло. Середина стодоли була порожньою, тільки старовинний трактор стояв там без коліс. На насаджених на масивній вісі матицях, неподалік від нього, біля інструментальної шафи, в яскравий промінь нашого ліхтаря попало розкидане іржаве знаряддя, а там і притулена до задньої стіни дерев'яна драбина». Хірлява і образливо коротка. Вайермен присвічував Джеку, поки той її випробовував. Коли він підстрибнув на другому щаблі, почувся загрозливий тріск. «Перестань стрибати, і віднеси її до дверей», – наказав я йому. «Це тобі драбина, а не трамплін». «Ну, не знаю», – відповів він. «У Флориді не найкращий клімат для зберігання дерев'яних драбин». Дареному коневі», – нагадав Вайермен. Джек перекинув драбину, скривившись от хмари пилюки і мертвих комах що посипалася з її шести брудних щаблів. «Легко вам казати, не вам же. З вашою вагою доведеться по ній лазити. Я снайпер в нашій банді, Піпо», – повідомив йому вайрмен, «Кожному своє. Він хотів промовити це весело, але прозвучало воно безрадісно, і вигляд він мав втомлений. Едгаре, а де ж решта керамічних джбанків? Щось я їх не бачу. Може, в глибині припустив я? Моя була рація». Там у самому кінці будівлі було приблизно десяток керамічних кегликів з-під столового віскі. Я кажу приблизно, бо точно визначити було важко. Всі вони були потрощені надрузки. У переміж з більшими шматками кераміки лежали кубки блискучого скла. Праворуч цієї купи були дві дерев'яні ручні тачки, обидві перекинуті. Ліворуч під стіною стояла кувалда з іржавою робочою залізякою – і порослим мохом молотовищем. «Хтось був влаштував собі вечірку з биттям посуду», – сказав Вайермен. «Хто б це міг бути, як гадаєш, Емері?» «Можливо», – відповів я, ймовірно. Так я вперше почав замислюватися, чи не поб'є вона нас кінець кінцем. Ми мали перед собою трохи світлового дня, але куди як менше, ніж я сподівався, і набагато менше, ніж мені було б комфортно мати. І нарешті, в чому ми збираємося втопити її порцеляновий симулякр? У сраній пляшці води Евіан непогана ідея, пляшка пластикова, а якщо вірити захисникам природи, цей матеріал вічний, але ж порцелянова статуетка не пролізе в горло пляшки. Ну то що, який в нас запасний варіант? спитав Вірмен. Бак для пального цього старого Джона Діра згодиться. Від думки про втоплення персе в баці старого трактора мені стало моторошно, бак вже, либонь, нещільніший за іржаве сито. Ні, гадаю, це не годиться. Мабуть, він дочув щось схоже на паніку в моєму голосі, бо вхопив мене за руку. Охолонь, ми щось придумаємо. Звісно, але що саме? Заберемо її з собою до от плювати все. Там щось знайдеться. Але перед моїм внутрішнім зором постала картина того, що зробили з садибою, яка колись височила над цією частиною острова, урагани й штурми, не залишивши від будівлі майже нічого, окрім її крихкого фасаду. Відтак, я замислився, скільки ж посудин ми там зможемо знайти. Особливо за ті сорок хвилин, що залишилися до настання темряви, коли персе пошле морський десант для припинення нашої метушні. Господи, забути про таку просту річ, як водонепроникний контейнер. Сука, вигукнув я, вдаривши ногою по купі уламків, котрі розлетілися на всі біч. Курва. Олег Шивато, це не допоможе. Звісно, що не допоможе. А їй сподобається, що я психую, це точно. Сердитим йолопом Едді так легко маніпулювати. Я спробував взяти себе в руки, але моя мантра «Я можу це зробити» не подіяла. Отак, більше в мене нічого й не було. А що залишається робити, коли не допомагає гнів? Залишається подивитися правді в очі. Гаразд, погодився я, в мене нема ніяких ідей. Розслабтесь, Едгаре, сказав тут Джек і при цім посміхався. З цим якраз все буде окей. Як? Що ти хочеш сказати? Покладіться на мене, відповів він. Розділ тридцять дев'ятий. Коли ми стояли, дивлячись у виразно набуваючому пурпурового відтінку освітлені на опудало садового жокея Чарлі, мені згадався безглуздий куплет зі старого блюзу Дейва Ван Ронка Мама купила курку, думала то качка, поки не поклала її на стіл догори ногами. Чарлі не був куркою, ані качкою, але його ноги що закінчувалися не черевиками, а темним металевим п'єдесталом дійсно стирчали вгору. А от голови в нього не спостерігалося. Вона провалилася крізь вкритий ліанами і мохом квадрат дерев'яної ляди. «Що це таке, мучаче? спитав Вайермен, – ти знаєш? «Хочеться вірити, що це цистерна», – відповів я, – «а не вигрібна яма». Вайермен похитав головою. «В якому б не був він тоді божевільному стані, він ні за що не вкинув би їх у купу лейна». «В жодному разі!» Джек подивився на ваєрмена, перевів погляд на мене. Його юне обличчя скривилося від жаху. «Там внизу Адріана і нянька?» «Так», – сказав я. «Думав, ти сам здогадаєшся, але найважливіше те, що там внизу також персе. А чому я гадаю, що це цистерна, бо…» «Бо Елізабет могла наполягати, щоб курва була похована у водяній могилі, похмуро втрутився ваєрмен, у прісній воді». Чарлі виявився важким, а дошки, якими було прикрито діру у високій траві, гнилішими за щаблі драбини. Нема дива, на відміну від драбини, дерев'яна ляда була беззахисною під атмосферними опадами. Попри те, що швидко вечоріла, ми працювали обережно, невідомо було, якої глибини яма під нами. Нарешті мені вдалося відсунути ідіотського жокея до одного боку, де вайрмен з Джеком могли вхопити його за криві сині ноги. «Для цього мені довелося наступити на гнилу ляду. Хтось же мусив це зробити, а я був найлегшим з нас». Вона прогнулася під моєю вагою, з довгим жалібним стогоном, домухнувши застояним повітрям. «Едгара, тікай звідти геть!» – скрикнув Вайермен і в ту ж мить заволав Джек. «Тримайте його, о бляха муханське опудало, воно зараз провалиться!» Одночасно я зробив крок з хибкої ляди, і вони вхопили Чарлі. Вайермен за криві коліна, а Джек за поперек. Якусь мить мені здавалося, що він все одно зараз провалиться вниз, потягнувши і їх за собою. Але вони разом рвучко ухнули і повалилися навзнак, а жукей впав на них. По його усміхненому обличчю і червоному картузу повзали величезні жуки-пильщики. Кілька з них впало на напружене Джекове обличчя, а один прямо до рота Вайермену. Він з вереском виплюнув жука і підхопився на ноги, не перестаючи плюватися і витирати губи. Замить і Джек опинився поряд, танцюючи колами навкруг Вайрмена. Він струшував жуків собі з сорочки. «Води, блага, Вайрмен! Подайте води, жук попав мені в рот, я відчуваю, як він повзає в мене по язику!» «Нема води», – відповів я, риючись у значно похудалій наплічній торбі. Тепер, вставши на коліна, я виразніше, ніж мені того хотілося, бчув сморід. Що витікав з рваної діри у ляді, як зі щойно розкопаної могили. Нею ця діра і була. Є пепсі. Чізбургер, чізбургер, пепсі, ноу кока. Аж зайшовся реготом Джек. Я вручив вайрмену банку содової. Спершу він укляк, не повіривши власним очам. Потім відігнув хвостика і відкупорив банку. Набрав повний рот і виплюнув пінисто, коричневу юшку, повторив знову. Решту пепсі він допив чотирма довгими ковтками. «Ау, Карамба!» – видихнув він, крутий був чолов'яга Ван Гох. Я подивився на Джека. Як гадаєш, зможемо її відсунути? Джек оглянув ляду, потім став на коліна і почав зривати ліани, що уп'ялися в її боки. «А вже ж», – сказав він, – «але спершу треба розчистити оце лайно». «Треба нам було захопити з собою лом», – пожалівся Вайермен, усе ще відпльовуючись. Я не міг на нього сердитись. «Лом не допоміг би аж ніяк», – не відповів Джек. Деревина занадто прогнила. «Допоможіть мені, вайермене!» А коли я опустився на коліна поряд з ним, заперечив. «Не чіпайте, бос, ця робота для дворуких хлопців!» Це відгукнулося в мені спалахом старої люті. Вона знову об'явилася десь дуже близько. Я намагався задавити її в зародку. Я стояв і дивився, як вони обривають бур'яни, і ліани по краях круглої ляди, а тим часом світло прощалося з небом. Якийсь самотній птах кружляв зі складеними крилами до гори ногами. Побачивши таке, хочеться здатися до найближчого дурдому. І бажано лягти туди надовше. Вони працювали один напроти одного, і коли Вайермен наблизився до місця, де розпочав Джек, а Джек наблизився туди, де розпочав Вайермен, я промовив. «Джеку, а гарпунний пістоль заряджений?» Він звів очі. «А як же, а що?» «А те, що ми можемо виграти хіба що по фотофінішу?» Джек з Вайерменом нарешті стояли на колінах поряд. Я укляк біля ляди проти них. Небо над нами стало кольору індиго, який скоро перетвориться на фіолетовий. «Я рахую», – оголосив Вермен. «Уно, до, стрес». Вони потягли, а я щосилий відштовхнув її єдиною рукою. Виходило непогано, бо заціліла рука, в мене набралася доволі сили за ці місяці на острові Дума. Ляда якусь мить впиралася. Відтак посунулася в бік Вайрмена з Джеком, показавши мені серп темряви – чорну запрошувальну усмішку. Вона поширилася до півмісяця, а потім стала круглою. Джек підвівся на рівні. Вайермен теж, оглядаючи собі руки, чи нема там на них жуків. «Розумію твої почуття», – зауважив я, «але, гадаю, в нас нема часу на повну дезінсекцію». «Зауваження прийнято. Але поки ти сам не скуштуєш одного з цих «маріконес», «Ти не зрозумієш моїх почуттів!» «Кажіть, що нам робити, бос, промовив Джек. Він з дивився у яму, з котрою все щетхнуло тим потворним запахом. «Вайрмане, ти ж колись стріляв з гарпунника, чи не так?» «Так, по мішенях. На пару з міс Іслик, хіба я вже не казав, що в нашій банді є снайпер. Тоді ти сторожуєш. Джеку вмикає ліхтар». З його обличчя мені було видно, як йому цього не хочеться. Але вибору не було. Поки ми не зробимо цієї справи – «Шляху назад для нас нема. А якщо не зробимо, тоді його ніколи не буде, принаймні суходолом». Він взяв довготелесий ліхтар, клацнув і потужний промінь вдарив у яму. «О, Господи!» – прошепотів хлопець. Це дійсно була викладена кораловими брилами цистерна. Але за останні 80 років ґрунт, напевне, сунувся і відкрилася тріщина – лебонь на самому дні. Тож вода з цистерни потроху витекла. У світлі ліхтаря ми побачили сирий, зарослий мохом, колодязь футів 8-10 глибиною і діаметром приблизно футів 5. На його дні в обіймах один в одного, які протривали 80 років, перебували два скелети в струхлявілому ганчір'ї. Навкруг них діловито снували жуки. Біля жабки, міні-одоробла, стрибали по кістках. Поряд з одним скелетом лежав гарпун. Кінець іншого так і стирчав з пожовтілого кістяка няні Мельди. Промінь почав хитатися. Бо захитався юнак з ліхтарем. «Джеку, не здумай нам тут беркицнутися!» Різко гавкнув я. «Це наказ. Я в порядку, бос. Але очі в нього були величезними, склянистими. А за межами все ще хибкої світлової плями білим пергаментом світилося його обличчя. Ні, направду. Добре. Тоді по світину знову вниз. Ні, лівіше, ще трохи. Ось. Там виднівся джбанок з-під шотландський стіл. Тепер під товстим шаром моху він був більше схожий на пеньок. І біла жаба сиділа на ньому, дивилася вгору на мене з злостиво блимаючими очицями. Вайермен поглянув на свій годинник. «Ми маємо, гадаю, хвилин либонь п'ятнадцять до остаточного заходу сонця. Можливо, трішечки більше, а може й менше. Отож. «Отож Джек спускає драбину у цей льох, і я лізу вниз». «Едгаре, мі аміго, в тебе ж тільки одна рука». «Вона забрала в мене дочку, вона вбила Ілсу, зрозумій, це моя робота». «Гаразд», Вайермен подивився на Джека. «Але залишається питання водостійкої посудини». «Не переживайте», – відповів той, підібрав дробину і вручив мені ліхтар. «Освітіть вниз, Едгаре, мені потрібні зараз обидві руки». Здавалося, він цілу вічність встановлюватиме драбину так, щоб самому залишитися задоволеним, та врешті вона вперлася у дно між кісткою відкинутої руки няні Мельди – я добре бачив на ній срібні браслети, хоча вони і вкрилися мохом – і ногою Аді. Драбина дійсно виявилася закоротка. Її верхній щабель починався за два фути від рівня ґрунту. Та це нічого, Джек підтримає мене, поки я той щабель намацаю ногою. Хотів було знову його спитати про посудину для порцелянової фігурки, але передумав. Він здавався цілком впевненим у вирішенні цієї проблеми, тож і я вирішив цілком довіритися йому. Та й взагалі було вже пізно сподіватися на щось інше. В голові в мене дуже низький, майже медитативний голос проказував. «Зупиніться зараз, і я відпущу вас звідси». Нізащо, що», – промовив я. На мене здивовано подивився Вайермен. «Так ти теж це почув?» Я, лежачи на череві, рачкував у яму. Джек тримав мене під пахвами. Поряд з ним і зарядженим гарпунним пістолем в руках стояв вайермен. Ще три стріли зі срібними головками стирчали в нього за поясом. Між ними на траві лежав ліхтар, пирськаючи яскравим світлом на плетево вивернутих з корінням бур'янів з ліанами. Смуродом з цистерни тхнуло міцно, а ще я відчув лоскіт в себе на лиці – Ніби щось повзе вгору мені по нозі. Треба було заправити холоші штанів у халяви бутсів, але було вже трохи запізно повертатися і розпочинати все знову. «Ви налапали драбину?» – спитав Джек. «Ногами встали вже?» «Ні, я...» Та тут моя ступня торкнулася верхнього щабля. «Ага, вже є, тримай!» «Зараз не хвилюйтеся!» «Спусти сюди, і я тебе вб'ю!» «Давай, спробуй!» – промовив я. «Я йду до тебе, ти курка, отож приготуйся кінчити во я відчув, як спазматично стиснулися Джекові пальці в мене під пахвами. Господи Ісусе, бос, ви п... Джек, певен, тільки ти тримайся. У драбині було півдюжини щаблів. Джек зміг підтримати мене до третього, а там мені вже стало по груди. Він подав мені ліхтар. Я похитав головою. Краще посвіти мені. Ви не в'їхали. Він вам потрібен не для світла, він потрібен для неї. «Я не міг нічого второпати. Ще цілу хвилину. Розкрутите ковпак з лінзою, витягнете батареї, засунете її всередину, я подам вам воду». Невесело розриготався ваєрмен. «Вайермену подобається такий розклад, Піпо. А відтак звернувся до мене. Давай, рушай. Курка вона чи курва, втопи її і покінчимо з цією сучкою». Четвертий щабель тріснув. Драбина похилилася, і я впав із затиснутим під пахвою кукси ліхтарем котрий спершу освітив темніюче небо, а потім вкриті мохом коралові брили. Головою я добряче приклався до однієї з них і на мить побачив зірки. Миттю пізніше я вже лежав на жорсткій постелі з кісток і бачив перед очима вічну посмішку Адріани Іслейк-Полсон. З проміж її мохнатих зубів на мене перестрибнула одна з тих блідих жаб, і я змахнув її рурою ліхтаря. «Мучачо!» Загукав вайермен, і Джек приєднався. Бо ви в порядку?» Голова в мене була розбита. Я відчував, як кров теплими цівками стікає мені по обличчю. Але вирішив, що я так і в порядку. Безперечно, я перебував колись у значно гіршому становищі, в краї тисячі озер. Та й драбина, хоч і косо, все ще стояла. Я подивився праворуч, туди, де стояв покритий мохом джбан віскі шотландський стіл, у пошуках якого ми дісталися аж сюди. Замість однієї на ньому сиділо вже дві жаби. Вони помітили, що я на них дивлюся, і, вирячивши очі, з роззявленими ротами плигнули мені в обличчя. Я не мав сумнівів, що Персе воліла би, аби вони мали зуби, як водоробла, створеного Елізабет. Ах, чудові старі деньки! Я в порядку, відгукнувся я нагору, відкидаючи в бік жаб і намагаючись сісти. Піді мною і навкруг мене ламалися кістки, хоча ні, вони не ламалися. Занадто старими і відсирілими вони для цього були. Вони спершу гнулися, а відтак тріскалися. «Давайте сюди воду. Можна скинути її прямо в рюкзаку, тільки постарайтеся не поцілити мені ним у голову». Я подивився на няню Мельду. «Я хочу взяти ваші срібні браслети», – сказав я їй. «Але це не крадіжка. Якщо ви десь поряд і бачите, що я тут роблю, сподіваюся, ви поставитеся до цього як до віддачі, як до передачі далі». Я стягнув браслети з її решток і просунув у них своє ліве зап'ястя. Підняв руку і дозволив їм сковзнути під власною вагою до межі упору. Наді мною через край цистерни нахилилася Джекова голова. «Едгар, стережіться!» Вниз полетів рюкзак. Уламок однієї з розтрощених мною при падінні кісток пробив пластик, і звідти попливла тонка цівка води. Я скрикнув перелякано і зло, розчахнув торбу і заглянув усередину. Проколото було тільки одну пляшку, дві інших уціліли. Я повернувся до вкритого мохом керамічного джбана, просунув руку в скопище масного слизу під ним і почав його відривати. Він не бажав піддаватися, але твар, що була всередині, забрала в мене дочку, і я не збирався їй попускати. Нарешті він покотився до мене, і коли він зрушився, добрячий шмат коралової каменюки, що стирчав за ним, плюхнув у багнюку. Я посвітив на джбан. Бік, яким він тулився до стіни, лиш трохи поріс мохом, і я побачив Гайлендера в кілті, який танцює свій флінг, брикливо задравши назад ногу. А ще на округлому боці джбана я побачив криву тріщину. Це наробила та каменюка, що колись була одірвалася від стіни. Після того удару джбан, котрий лібіт наповнила водою з басейну у 1927 році і почав сочитися. І тепер він був майже порожній. Всередині нього я чув якесь торохкотіння. «Я вб'ю тебе, якщо ти не зупинишся, але якщо зупинишся, я тебе відпущу. Тебе і твоїх друзів». Я відчув, як розтягуються мої губи, як я щирюся. Чи не такий ощір бачила Пам, коли моя рука вчепилася їй у горло? Звісно, бачила. «Не варто було тобі вбивати мою дочку. Зупинися зараз же, а то я вб'ю її другу». Згори гукнув Вайермен, і в його голосі звучав неприхований відчай. «Аміго, щойно зійшла Венера, і мені здається, це недобрий знак». Я сидів, спершись на вологу стіну. Спину мені опиналися корали, а в бік кістки. Рухатися було незручно. Десь в якійсь іншій країні мені дико тремтіло стигно. Поки що не до крику, але схоже, що вже невдовзі. Я не уявляв собі, чи зможу в такому стані вилізти вгору драбиною але був надто розлючений, щоб цим перейматися. «Вибач мені, міс Булочка», – пробурмотів я до Аді і вструмив її кислявий рот задній кінець ліхтаря. Тоді взяв керамічний джбанок обома руками, бо при мені були обидві руки, зігнув здорову ногу задником підбора, розкидаючи на всі біч кістки і багнюку, підняв джбанок у промінь ліхтаря і кинув його собі на задране коліно. На ньому з'явилася нова тріщина, витекло трохи мутної води. Проте він не розбився. Всередині джбана закричала перси, і я відчув, що з носа в мене заюшила кров. І світло ліхтаря змінилося. Вона стала червоним. У цьому пурпуровому сяйві мені підморгували і щирилися черепи Аді і няні Мельди. Я дивився на вкриті мохом стіни цієї глотки, до якої вліз з власної волі, і бачив інші обличчя. Пам, перекошене оскаженінням обличчя Мері Айр в момент, коли вона б'є руків'ям пістолета Ілсі в голову, сповнене передсмертного здивування обличчя Камена, коли він впав, вражений інфарктом. Обличчя Тома, котрий летить зі швидкістю 70 миль на годину і раптом повертає кермо, посилаючи свою машину в бетонну стіну. Що найгірше, я побачив Моніку Голдстайн, як вона плаче: "Ви вбили мого собачку". "Едгар, що трапилося?" "Це був Джек, за тисячу миль від мене". Я згадав, як гурт «Шарк Папі» по радіокістка співав свою рий. Подумав, що казав Тому, той чоловік загинув у своєму пікапі. «Тоді поклади мене до кишені, і ми будемо разом», – сказала вона. «Ми разом попливемо в твоє реальне інше життя, і всі столиці світу впадуть до твоїх ніг. Ти будеш жити довго, я це можу забезпечити, і станеш митцем століття. Тебе порівнюватимуть з Гоєю, з Леонардо. Едгаре, Тепер у голосі Вайрмена звучала паніка. «Від пляжу наближаються постаті. Здається, я їх чую. Погані справи, мучачу. Вони не потрібні тобі. Нам вони не потрібні. Вони ніщо, ніщо. Просто екіпаж. Ніщо, просто екіпаж. На цих словах червона лють вихлюпнулася мені в мозок, хоча права рука в мене і почала зникати з реальності. Але перш ніж вона пропаде цілком, перш ніж я втомлюся утримувати своє оскаженіння і цей проклятий тріснутий джбан». «Засунь собі, друга, в сраку, ти дупа курка!» Прошипів я, знову піднімаючи Джбан над своїм тремтячим зігнутим коліном. «Засунь себе, товаришу, в жопу!» Я щосили гахнув Джбаном об свій кислявий кілок. І тут же біль, але менший, ніж я очікував, а взагалі-то на сам кінець так завжди і буває, як ви гадаєте. «Засунь себе, довбаному приятелю, в гузно!» Джбан не розбився. Вже розколотий, він просто розсипався на друски, забризкавши мені джинси мутною вологою грязючкою, якої в ньому залишалося хіба що на дюйм. З нього викотилася маленька порцелянова фігурка. Жінка в каптурі, закутана у хламиду. Її рука, що стискала біля горла борти хламиди, була не рука, а кіхтяста лапа. Я підхопив статуетку. В мене не було часу її розглядати. «Вони вже на підході!» Поза всякими сумнівами, вони наближаються до Вайрмана з Джеком, але я встиг помітити, яка вона гарна. Якщо, якби так сталося, ви зуміли би ігнорувати кіхтясту лапу і тривожний натяк на її третє око, приховане надчесаним з-під каптура на лоб волоссям. Ця річ також була вельми тендітна, майже прозора, але коли я спробував її розломити в руках, це виявилося не легше, ніж намагатися розломити сталеву болванку. Едгаре, вирискнув Джек, не підпускайте їх, гаркнув я, ви мусите утримати їх подалі звідси. Я засунув її собі на грудну кишеню сорочки, і в мент відчув, як нудотне тепло почало просякати мені шкіру, і воно бубоніло. Моя ненадійна Моджу рука знову щезла, тож довелося затиснути пляшку води Евіан під пахвою кукси, а тоді вже відкрути кришку. Ту ж незграбну крадучу час процедуру я повторив і з другою пляшкою. Вайермен на горі закричав майже впевненим голосом. «Гидь звідси, тут срібний наконечник, я буду стріляти!» Відповідь на це пролунала ясна, добре чутна і на дні колодязя. «Вважаєш, що встигнеш перезарядити достатньо швидко, щоб постріляти нас усіх трьох?» «Ні, Емері», – не забарився Вайермен. Він говорив немов з дитиною, і голос його з кожним словом міцнішав. Ніколи він мені не подобався більше, ніж в ту мить. Це я приготував саме для тебе. А відтак вже настав час важкої дії, жахливої дії. Я почав відкручувати ковпак ліхтаря. На другому оберті згасло світло, і я опинився в майже ідеальній темряві. Витрясши всі батареї зі сталевого корпусу, я почав намацувати пляшку з водою. Пальці зімкнулися на її шийці, і я почав наливати керований лише чуттям. Я не мав поняття скільки води може вмістити ліхтар. І гадав, що однієї пляшки Евіан вистачить, щоб заповнити його повінця. Я помилявся. По-другу пляшку я простягнув руку в ту мить, коли на острів Дума впала глупа ніч. Кажу це, бо саме тоді порцелянова фігурка в моїй кишені цілком ожила. Кожного разу, як беруть сумніви, а чи насправді відбувався той останній скажений герць у систерні, мені достатньо кинути оком, на гальмівні сліди білих шрамів в мене зліва на грудях. До речі, хто бачить мене без одягу, їх не помічають, бо завдяки аварії все моє тіло – великий атлас шрамів. Тож ця невеличка біла гірлянда губиться між мальовничішими відмітинами. Зате ці мені завдала своїми зубами жива лялька. Та, що прогризла мені сорочку і шкіру аж до самого м'яса. Та, що сподівалася догризтися аж до самого серця. Намацуючи другу пляшку води, я її ледь не перекинув. Загалом через здивування, але й від болю теж, я тоді аж скрикнув. Я відчув, як потекла свіжа кров. Цього разу в мене під сорочкою, у загинку між торсом і черевом. Вона ворохобилася у мене в кишені, корчилася в кишені, кусала, гризла, жувала мене зубами, дориваючись глибше і глибше. Довелося її віддирати від себе а разом з нею я відірвав і добрячий шмат скривавленої сорочки та власної плоті. Фігурка втратила свою прохолодну тендітність. Тепер вона була гарячою і корчилася у мене в кулаку. «Давай, підходь, волав на горі давай, зараз отримаєш!» Вона оп'ялася своїми порцеляновими, гострими, мов голки, зубками у перетинку між моїми великими вказівним пальцями. Я заверещав. Попри мою скажену нарваність, у ту мить вона могла би вислизнути – але вниз сковзнули браслети няні Мельди, і я відчув, як вона щуснула від них у глиб моєї долоні, однією ногою провалившись мені між середнім і підмізинним пальцями. Я стиснув пальці докупи, впіймавши статуетку, впіймавши її. Її рухи стали млявими. Не можу заприсягтися, там було чорнильно-темно, але я майже певен, що якийсь з браслетів встиг її торкнутися. Згори наді мною почулося чвах. Звук звільненого стиснутого повітря показав, що стрелив гарпунний пістоль, а слідом пролунав виск, яким мені ледь не роздерло мозок. Нище нього поза ним, я почув голос Вермена «Джеку, тримайся, в мене за спиною! Візьми один!» А далі тільки розлючене гарчання моїх друзів і злий потойбічний сміх двох давно мертвих дівчаток. Корпус ліхтаря я тримав між колінами, і не треба мені розказувати, що в суцільній темряві все може піти шкереберть, особливо, коли цим усім займається однорука людина. Я мав лише один шанс, а в тих умовах, які я мав, краще було не зволікати. Ні, стій, не робиться! Я впустив її всередину, і перший результат проявився моментально. Дитячий злостивий сміх наді мною перетворився на скиглення і перелякані зойки. Відтак я почув Джека. Він кричав істерично, мов навіжений, але я в житті не чув приємнішого голосу. «О так, о так, так вам і треба, біжіть звідси мерщий, поки не розпустив вітрила, поки не втік без вас ваш вос. Тепер я мав перед собою делікатну проблему. Вона була всередині ліхтаря. Ліхтар я тримав своєю єдиною рукою. Його кришка була десь поряд, але ж тут темно, хоч в окострель, і зайвої руки, щоби помацати навкруг, у мене не було. «Вайр мене!» – позвав я. «Вайр мене, ти там є живий!» Після довгої, достатньо для вкорінення і пророщення перших зерняток страху, хвилини він відгукнувся. «Я є мучачо ще живий. Усе гаразд? Якась з них мене подряпала, тож треба дезінфікувати рану, а решта – все гаразд. Гадаю, ми обоє в порядку. Джеку, ти можеш спуститися сюди? Мені потрібна допомога». І вже після цього, сидячи в напівзігнутій позі серед кісток, Тримаючи в руці наповнений водою ліхтар на манер того, як статуя свободи тримає свій смолоскип, я почав реготати. Є такі правдиві почуття, яких неможливо приховати. Очі в мене достатньо призвичайлися, щоб помітити темну тінь, яка ніби спливала вниз по стіні цистерни. Це Джек спускався драбиною. Корпус ліхтаря затремтів у мене в руці. Легесенько, але безсумнівно він затремтів. Я яскраво уявив собі жінку що топиться у тісному залізному колодязі, і відігнав геть цей образ. За дуже схоже це було на те, що трапилося з Ілсою, а зловлене мною чудовисько аж ніяк не було схожим на Ілсу. «Там не вистачає щабля», – промовив я. «Якщо не хочеш тут залишитися назавжди, намагайся бути дуже обережним». «Цієї ночі я не можу загинути», – відповів він ламким бляшаним голосом, за яким я його ніколи б не впізнав. «У мене на завтра призначене побачення». Мої вітання. Дякую. Він ступив у порожнечу без щабля. Драбина відхилилася. Якусь мить я був певний, що зараз він гепнеться мені на голову, на перекинутий догори дригом ліхтар у мене в руці. Вода розілється, вона вислизне, і всі наші зусилля перетворяться на ніщо. Що трапилося? Загорлав з гори до нас Вайерман. Що там у вас, курва, трапилося? Драбина з Джеком знову прихилилася до стіни. В останню критичну секунду він встиг вхопитися за кораловий виступ і зараз тримався за нього рукою. Я побачив, як різко, мов, поршень смикнулась його нога до наступного цілого щабля, і одночасно почулося здорове пердіння. «Кендюх!» – прошепотів він. «Кендюх! Кендюх!» – «О, бляха, муха! Кендюх!» «Що там трапилося?» – ваєрмен буквально ревів. «У Джека Канторі на сідницях хлопнули джинси», – відгукнувся я. «А тепер хвильку помовч Джеку». «Ти вже майже на місці. Вона у ліхтарі, але в мене ж одна рука, я не можу підібрати кришку. Ти мусиш спуститися і знайти її. Не страшно, якщо ти наступиш на мене, тільки не штовхни ліхтар, окей?» «Окей, господи, Едгаре, я вже гадав, що зараз поличу реберть. «Я теж. Давай спускайся, тільки повільно». Він спустився і першим чином наступив мені на стегно. Боляче, а відтак на одну з порожніх пляшок з-під води. Вона хруснула. Потім ще щось тріснуло глухо, мов зламалася сира ломака. Гадгари, що це було? Він ледь не плакав, що... нічого. Я був певен, що він наступив на череп Аді. Ногою він штовхнув ліхтар. Холодна вода вихлюпнулася мені на зап'ястя. Всередині металевого циліндра ніби щось ворухнулося, обертаючись. Усередині моєї голови теж обернулося. Жахливе око. Зелено-чорне. Кольору глибокої води замить до западання темряви. Воно вдивлялося в мої найпотаємніші думки. У тім кутку, де лють переважує гнів і стає вбивством. Воно побачило, а тоді вкусило. Так жінка може вкусити чоловіка за яєчко. Я ніколи не забуду того відчуття. Шукай, Джеку, шукай в притол, як міні-субмарина. Якомога обережніше. Мене чмелить, бос. Щось на кшталт клаустрофобії. Зроби глибокий вдих. Ти можеш це зробити. Ми скоро звідси виліземо. «В тебе є сірники?» «Сірників у нього не було. Запальнички теж». Джек міг собі дозволити шість кухлів пива ввечері у п'ятницю, але легені димом не засмічував. Слідом потекли кошмарно довгі хвилини. Вайрмен каже, їх минуло не більше чотирьох, а мені вони здалися тридцятьма, щонайменше тридцятьма. Поки Джек човгав на колінах між кісток, підіймався, трохи просувався, знову вклякав, мацав навкруг себе. «Рука в мене втомилася». В мене заніміла рука. Зран на грудях не переставала юшитися кров. Чи то вона повільно зсідалася, чи не зсідалася зовсім. Але найгірше було з рукою. Її покинули всі відчуття, і невдовзі я вже почав гадати, а чи тримаю я в ній ліхтар, я його не бачив, і не відчував на дотик. Відчуття ваги в руці розчинилося, в дрижанні її м'язів. Я поборював у собі бажання постукати металевим корпусом об стіну, цистерни. Щоб пересвідчитися, що ліхтар – усе, що у мене в руці. Тим більше, що розумів, якщо зроблю так, то можу його впустити. Я вже гадав, що кришка загубилася десь у мішанині кісток і фрагментів скелетів, і Джекові ніколи не вдасться їх розшукати без світла. «Що трапилося?» – запитав Вайермен. «Скоро закінчуємо», – відповів я. «На ліве око мені напливло крові, защеміло, і я її зморгнув». «Я намагався думати про Іллі». «Мою отаку-то дівчинку, і з жахом усвідомив, що не можу пригадати її обличчя. Трохи золи, трохи поруху, ми тут даємо собі раду». «Що? Пеньок, трохи сучків, трохи запорів. Чи ти, курва, там оглух, ваєр мене?» «Чи направду похилився ліхтар?» «Я злякався, що так. Вода може бігти мені на занімілу руку, а я цього зараз навіть не відчуватиму. Але якщо ліхтар не похилився, а я почну його рівняти, тоді станеться ще гірше». Якщо вода вибігає, тоді її голова за кілька секунд знову вирине над поверхнею. І тоді всьому гаплик. «Ти ж це розумієш, хлопче?» Я розумів. Я сидів у темряві, задравши руку, і боявся поворухнутися, Стікав кров'ю і чекав. Час зупинився, а пам'ять стала примарною. Ось вона нарешті подав голос Джек. Закотилася між чиїхось ребер. Хвилиночку, ага, дістав. «Хвала Господу!» – видихнув я. «Христос воскрес!» Я бачив його смутну тінь перед собою. Він опустився на одне коліно, в мене між розкаряченими ногами. впершись у перемішані рештки кісток тієї, котра колись була старшою дочкою Джона Іслейка. Я простягнув до нього руку з ліхтарем. Накручуй потихеньку, бо я більше не в силах його рівно тримати. На щастя, в мене дві руки, промовив він. А тоді однією підтримував мою, з водонепроникним ліхтарем в ній. А другою почав накручувати кришку. Зробив лише одну паузу – спитати, чому я плачу. «Від полегшення», – відповів я, – «давай, закінчуй швидше». Коли він закінчив, я забрав у нього закручений ліхтар. Він був набагато легшим, ніж з батарейками всередині. Але не це мене цікавило. Я хотів пересвідчитися, чи щільно на ньому закручена кришка. Схоже, що так. Я наказав Джеку, щоб коли він підніметься нагору, ліхтар перевірив ще й ваєрмен. «Буде зроблено», – відповів він. «І намагайся залишити цілими щаблі на драбині, мені знадобляться вони всі. Ви тільки переступіть через зламаний, Едгере, а там ми вже вас витягнемо». «Окей, а я нікому не розповім, як в тебе на сраці тріснули джинси». Тут він насправді розсміявся. Я смутно бачив, як він видирається по драбині, роблячи широкий крок, щоб оминути зламаний щабель. Миттєвий сумнів пробив мене, коли я уявив собі, що зараз крихітні порцелянові ручки зсередини – Розкручують ліхтар. Так, навіть попри те, що я був впевнений, що прісна вода її нейтралізувала. Проте Джек не закричав. Не полетів сторч головою, і бридке відчуття мене полишило. Над головою в мене зяяло коло яснішої темряви. І врешті він його досяг. Коли він цілком вибрався назовні, пролунав голос фаєрмена. А тепер ти, мучачо. Хвилиночко, твої юні подружки вже пішли, запитав я. Аж побігли, гадаю, берег чистий. «А Емері?» «Гадаю, це тобі варто побачити самому. Давай, підіймайся!» «Хвилиночку», – знову повторив я. Відкинувшись головою на обслизлу від моху коралову стіну, я заплющив очі і простягнув перед собою руку. Я тягнув її, аж поки не намацав щось гладеньке і кругле. А там два моїх пальці сковзнули у зазубрений отвір, котрий майже, напевне, був очницею. А оскільки я був певен, що Джек розтоптав череп Адріани... «Все закінчується якнайкраще, наскільки це можливо на цьому кінці острова», – сказав я няні Мельді. «Це місце не дуже годиться для могили, але вам ще недовго тут залишатися, моя дорогоцінна. Можна я залишу собі ваші браслети, вони ще можуть знадобитися». «А вже ж, я боявся другого пришестя тварі». «Едгаре, Вайермен всерйоз непокоївся. З ким ти там балакаєш?» «З тією, котра насправді її зупинила», – відповів я. А оскільки та котра її насправді зупинила, не сказала мені, що хоче, щоб я повернув їй браслети, я залишив їх в себе на руці і розпочав довгу і болісну роботу зі зведення себе на ноги. Перемішані уламки кісток і вкриті мохом скалки кераміки совалися у мене під ногами. Ліве коліно, те, що в мене функціональне, набрякло і випирало крізь діру в джинсах. Голова в мене трусилася, у грудях мені пекло вогнем. Драбина здавалася змиллю за вишки. Але я бачив темні силуети голів Джека і Вайрмена, котрі заглядали до мене через край цистерни, на мене підхопити, коли, якщо, я спроможуся вилізти на достатню для цього висоту. Я подумав, цю ніч місяць на три чверті, а я не зможу його роздивитися, поки не вилізу з цієї брудної ями. Отож, довелося лізти. Дорідний місяць висів над східною частиною обрію, поливаючи жовтим сяйвом буйні джунгливі зарості, котрі захопили південний кінець острова, і позолотивши східний бік зруйнованої садиби Джона Іслейка, де той колись жив з домоврядницею і своїми шістьма дочками. Доволі щасливо, гадав я, поки падіння лібід з запряженої поні Бітки не змінило хід речей. Він також золотив старий, інкрустований коралами скелет, що лежав на підстилці з втоптаних ліан, корінням повиривали Джек з Вайерменом, коли звільняли ляду цистерни. Дивлячись на рештки Емері Полсона, я пригадав шкільний шматок з Шекспіра і промовив голос. «Пірнув на сажні п'ять, мабуть, кістки коралами стають». Джека вхопили дрижаки, ніби на нього подуло різким сирим вітром. Він міцно обхопив себе руками. Це вже його дістало. Вайермен нахилився і підняв одну тонку херляву руку. Вона беззвучно розломилася у трьох місцях. Емері Полсон дуже-дуже довго пробув у кальдо. В Порожній лірі його ребер застряг гарпун. Щоб повернути його до решти, Вайермену довелося висмикнути гарпун з землі і обчистити наконечник. «Як тобі вдалося відбитися від пекельних близнючок з незарядженим пістолетом?» – спитав я. Вайрмен затиснув гарпун в руці на манер кінджалу. Джек кивнув. ж, я й собі вихопив гарпун в нього з-за пояса і так само відмахувався. Щоправда, не знаю, як довго ми зуміли би протриматися, вони були як скажені собаки». Вайермен знову засунув собі за пояс той гарпун, котрим він вразив Емері. «Оскільки тут прозвучало слово «довго», чи не варто, Едгаре, нам подумати про інший контейнер для твоєї нової ляльки, як ти вважаєш?» Він мав рацію. Якось важко було собі уявити, що перси провели наступні 80 років у сталевому корпусі ліхтаря фірми Гаритті. Мене вже непокоїла надійність прокладки між батарейною секцією та фарою. А той камінь, що відпав від стіни цистерни і надколов джбанок з-під шотландський стіл, була то випадковість чи остаточна перемога розуму над матерією в результаті багатьох років терплячої роботи. Колупання стіни своєї камери загостреною ложкою за версією Персе? Наразі Ліхтар згодився. Благослови, господи, практичний розум Джека Канторі. Ні, це не смак. Господи, благослови, Джека Канторі. У Сарасоті є ювелір, котрий спеціалізується на сріблі, сказав Вайермен. Мексикано муй талентасо. Міс Іслейк носить, носила. Кілька речей його роботи. Я легко домовлюся з ним про виготовлення водонепроникної посудини, достатньо великої, щоб туди помістився ліхтар. Це дасть нам те, що страхові компанії і футбольні тренери називають подвійним покриттям. Це стане в гроші, ну то й що. Коли заповіт пройде всі судові інстанції, я буду вельми заможним чоловіком. Хоч тут якась приємність мочачо. Ла-лотерія проказав я машинально сій, відгукнувся він Чортова ла-лотерія! «Гайда, Джеку, допоможи мені вкинути Емері в цистерну!» Джек скривився. «Окей, але я, я не дуже хотів би його торкатися. Я допоможу з Емері, заспокоїв я Джека, а ти бережи ліхтар. Давай, ваер мене, взяли!» Вдвох ми підтаскали і скинули Емері у діру. Потім закидали туди шматки, що відвалилися від нього по дорозі, принаймні ті, які помітили. Я і зараз пам'ятаю його закам'янілий кораловий вищер з яким він покотився в діру, де в темряві воз'єднався зі своєю нареченою. І, звичайно, інколи я бачу це у снах. У тих снах я чую, як до мене гукають Аді і Емері, питаються, чи не бажаю я спуститися і приєднатися до них. І інколи в тих снах я так і роблю. Іноді я кидаюся в темний смердючий колодязь просто для того, щоб припинити спогади. Я прокидаюся з криком після таких снів, молотячи у темряві рукою, котрої нема. Вайермен з Джеком знову поставили ляду на її місце, а вже тоді ми пішли до Мерседеса Елізабет. То була повільна, болісна прогулянка, і наприкінці її я практично не міг більше йти. Мене хитало. Ніби годинник відкрутився назад до минулого жовтня. Мені вже мріялося про пару пігулок оксиконтину, котрий чекав на мене у великій ружі. Ні, краще буде три, вирішив я. Три не просто пригасять біль. Якщо пощастить, вони занурять мене на кілька годин у сон. Мої друзі разом запропонували мені спертися їм на плече. Я відмовився. Це не остання моя прогулянка цієї ночі. Я вже все вирішив. Мені все ще не вистачало останньої деталі в пазлі, але я мав ідею. Що Елізабет казала Вайерману: Ти захочеш, але ти не мусиш. Надто пізно, надто пізно, надто пізно. Ідея була неясною. Ясним був звук мушель. Їх було чутно в будь-якому кутку великої ружі. Але для повноти ефекту краще було слухати їх ззовні там вони звучали найбільше схоже на голоси. Скільки ночей я витратив на малювання, коли варто було просто слухати, цієї ночі я слухатиму. За воротами Вайрмен зупинився. Абусис, абусум інвокат, промовив він. Безодня кличе безодню, промовив глухо Джек і зітхнув. Вірмен поглянув на мене. Як гадаєш, трапляться нам якісь неприємності по дорозі додому. Зараз ні. А тут ми з усім покінчили. Покінчили. Повертатимося сюди коли-небудь? Ні, відповів я і подивився на руїни. Дім майорів у місячному сяйві. Він позбавився своїх таємниць. Я згадав, що ми забули там коробку лібіто у формі серця, але, либонь, так краще. Хай залишається тут. Ніхто ніколи сюди не з'явиться більше. Джек подивився на мене здивовано і трохи злякано. «Звідки ви знаєте?» «Знаю», – відповів я. Розділ сороковий. Мушлі в місячному сяєві. Ніяких неприємностей на зворотньому шляху нам не трапилося. Запах там ще витав, але вже розсіювався. Почасти тому, що піднявся вітер, а почасти тому, що він просто покращився. Вогні у дворі «Ель Паласіо» вмикав таймер – Тож тепер вони радісно нам блимали темряви. В будинку Вермен методично обійшов усі кімнати, вмикаючи в кожній повне освітлення. Аж поки дім, де Елізабет провела більшу частину свого життя, не перетворився на якусь подобу океанського лайнера, що входить у порт о півночі. Після того ми по черзі прийняли душ, при цьому мов естафету, передавали один одному потримати ліхтар. Його обов'язково хтось з нас тримав у руках. Першим мився Вайермен, потім Джек, а тоді вже я. Після душу кожного з нас ретельно оглянули інші двоє. Кожну подряпину на шкірі було промито пергідролем. Найбільше дісталося мені. Коли я після обробки знову одягнувся, все тіло в мене палало. Я закінчував з черевиками, терпляче намагаючись зав'язати однією рукою шнурки, коли Вайермен війшов до гостьової спальні з похмурим обличчям. На автовідповідачі внизу послання. «Яке ти мусиш послухати? Від поліції в Тампі. Дайно ну, я тобі допоможу». Він опустився переді мною на коліно і почав перев'язувати мені шнурки. Без здивування я помітив, що в нього на голові побільшало сивини, і раптом мене, мов, громом вдарило. Я вхопив його рукою за круте плече. «Ліхтар! Джек!» «Заспокойся. Він сидить у порцеляновій вітальні міс Істлейк з ліхтарем на колінах. Тим не менше я заквапився». Не знаю, що я очікував побачити. Порожню кімнату, розкручений ліхтарик на долівці посеред калюжі чи, може, джека, що перетворився на пазуристу триоку курву, котра випала зі старого розколотого джбана. Та він просто сидів собі там з ліхтарем, з неспокійним виразом в очах. Я спитав, чи з ним щось не гаразд, і уважно подивився йому в очі. Якщо він збирається, ні, я вирішив, що помітив би це в його очах. Я в порядку, але це повідомлення від копів. Він похитав головою. «Ну, то давай послухаємо». Чоловік, котрий назвався детективом Семсоном, повів, що намагається зв'язатися із Едгаром Фрімантлом і з Джеромом Вайрменом, аби поставити декілька запитань щодо Мері Айр. Особливо він хотів би поговорити з Едгаром Фрімантлом, якщо той не від'їхав у Род-Айленд чи Міннесоту, куди, як розуміє Семсон, буде транспортовано тіло його дочки для поховання. «Я розумію, містер Фрімантл зараз перебуває у Скорботі», – сказав Семсон. «Також я певен, що це справа поліційного департаменту Провіденса. Але нам відомо, що містер Фрімантл нещодавно давав інтерв'ю цій Айр. Тож я вирішив побалакати з ним і з вами, містере Вайрмена, якщо це можливо. Я скажу вам по телефону, що найбільше здивувало поліцію в Провіденсі, якщо зараз не закінчиться плівка. Плівки вистачило, і остання деталь встала на місце». «Ми, ну, Адгаре, це безумство!» – промовив Джек, здається, вже втретє і безпорадніше. «Це абсолютно дурість. Він обернувся до Вайрмена. Скажіть, хоч ви йому!» «Ун поколоко!» – Погодився Вайрмен. «Але якщо Джек не знав різниці між поко-тумай?» «Та я її розумів. Ми стояли у дворі між седаном Джека і старим мерседесом Елізабет. Місяць світив вище, а вітер віяв дужче. Прибій гатив у берег, а за милю звідси мушлі під великою ружею обговорюють дивні речі. Муй асустадор. Але я можу вмовляти його цілу ніч, і він все одно не відмовиться від замисленого. Бо ти знаєш, що тут моя правда. Тепердон, аміго. Правда, ймовірно, твоя, погодився він. Але ось що я тобі скажу. Жирний старий вайермен готовий стати на коліна і молитися, щоб вона виявилася правдивою. Джек кивнув на ліхтар в моїй руці. «Не беріть з собою хоч би цього попросив він. «Вибачте, мою французьку, бос, але треба бути довбанутим, щоб брати оце з собою». «Я знаю, що роблю», – відказав я, сподіваючись на господа, що маю рацію. «А ви, щоб залишились тут обоє, не задумайте слідувати за мною». Я націлив ліхтар на Вайрмана. «Дай мені чесне слово». «Гара стет, гари, моя честь! Замацана штука, але я клянуся нею». «Лиш одне практичне питання». «Ти певен, що пари пігулок теленолу тобі вистачить, щоб дійти ногами до свого дому? Чи ти готовий повсти туди по пляжу тварю тримтячою?» «Я дійду ногами». «І як прийдеш, відразу подзвониш». «Подзвоню». Відтак він розставив руки, і я зробив крок йому в обійми. Він поцілував мене в обидві щоки. «Я люблю тебе», – Едгаре промовив. «Ти такий крутий чолов'яга. Сано кому уна манзана». «Що це означає?» «Він знизав плечима. Хто зна?» Гадаю, будь здоров. Джек простягнув мені руку. Ліву. Хлопець був меткий. А потім раптом вирішив, що статут вимагає обіймів. Він прошепотів мені у вухо. Віддайте мені ліхтаря, бос. Навзаєм я прошепотів йому. Вибач, не можу. Я пішов повз будинок доріжкою, котра виведе мене прямо до хідника. Тисячу з гаком кроків тому в кінці того хідника я познайомився з крупним чоловіком, котрого оце щойно залишив. Він тоді сидів під смугастою парасолькою і пригостив мене холодним зеленим чаєм, вельми освіжаючим. А ще сказав, отже кульгавий незнайомець нарешті прибули, а зараз відбули, подумалось мені. Я обернувся. Вони дивилися мені у слід. «Мучачо!» – гукнув Вайермен. Я гадав, він стане звати мене повернутися, щоб ми ще трохи обміркували це діло, трохи пообговорювали деталі, але я його недооцінив. «Вая кондіос, міхомбре. омбре!» Я махнув йому рукою в останнє і повернув за будинку. Отже, на свою останню велику пляжну прогулянку я вирушив таким самокульгавим розбитим, яким був колись, у перших своїх походах, всіяним мушлями берегом. Проте тоді я гуляв у рожевому сяєві раннього ранку, коли світ перебував у суцільному спокої, коли ніщо не рухалося, тільки лащилися ліниво до берега хвильки – та брунатні хмарки цвіріньок злітали переді мною. Зараз було інакше. Цієї ночі ревів вітер і шаленіли хвилі, не ластячи берег, а кидаючись на нього самогубцями. Віддалені вали виблискували хромом, і кілька разів мені здалося, що краєм ока я помітив силует персе, але кожного разу, поглянувши в тім напрямку, я не знаходив нічого. Цієї ночі на моєму боці затоки не було нічого, окрім місячного світла. Я ж кутельгав собі з ліхтарем в руці, згадуючи той день, коли гуляв тут з Ілсою. Вона запитала в мене, чи це найкрасивіше місце в світі, а я запевнив її, що ні, є принаймні три інших красивіших, але зараз не міг пригадати, які місця тоді їй назвав. Лиш пам'ятав, що назви в них складні для написання. А найясніше я пам'ятав, як вона сказала, що я заслужив собі красиве місце і час на відпочинок. Час на одужання. Так почали набігати сльози, і я їх не стримував. У тій руці, якою міг би їх змахнути, я тримав ліхтар. Тож просто дозволив їм бігти. Велику ружу я почув раніше, ніж побачив. Мушлі під будинком ніколи раніше не були такими голосними. Я підійшов трохи ближче і став. Будинок височив переді мною чорною масою, що затулила зірки. Ще з півсотні повільних кульгавих кроків – і в місячному сяйві почали проявлятися подробиці. Світло в домі не горіло, навіть там, де я ледь не завжди його залишав вімкненим, у флоридській кімнаті та в кухні. Електрика на острові взагалі то могла відімкнутися через вітер, але я гадав, що причина не в цім. Я зрозумів, що мушлі балакають знайомим мені голосом. Я його впізнав, це був мій голос. Чи я це знав завжди? Мабуть, що так. На якомусь рівні, якщо ми не божевільні, гадаю, більшість з нас. Знають різноманітні голоси власної уяви. І власних спогадів також. У них теж є голоси. Спитайте будь-кого, хто втратив кінцівку, або дитину, або давно викоховану мрію. Спитайте будь-кого, хто ганить себе за поганий вчинок, звичайно зроблений в миттєвому пориві. І найчастіше той порив бува червоним. Так, наші спогади мають голоси. Часто печальні і протестуючі, мов, здійнятими посеред темряви руками. Я пішов далі, залишаючи по собі сліди, по яких було видно, що ходок волочить одну ногу. Темна глиба великої ружі наблизилася. Вона не була руїною, як старе гніздочаплі, але Мара тут була. Цієї ночі на мене тут очікував привид. А може і щось солідніше. Дмухнуло, і я обернувся наліво. Назустріч тиску вітру. А вже ж тепер там стояв корабель. Без світла і без звуку, лише ганчір'я вітрил полощиться під вітром. Він чекав. «Можна все покинути», – заговорили мушлі, і я слухав їх, стоячи у місячному світлі, менш як за двадцять ярдів від будинку. «Витерти начисто дошку – це неважко зробити. Хто може це знати краще за тебе і відплисти геть звідси? Залишити позаду цю печаль? Хочеш грати – мусиш платити, а що краще?» «Краще те, що я не мушу йти сам», – сказав я. Порив вітру – мурмотіння мушель. А з чорноти під будинком, з їхнього кощавого шестифутової глибини ложа, з'явилася темніша тінь і зробила крок у світло місяця. Хвилину вона постояла, не розгинаючись, ніби зважуючи, а відтак рушила до мене. Вона наближалася до мене. Та не Персе. Персе була занурена у сон. Ілсе. Вона не йшла. Я й не очікував, що вона йтиме. Вона струменіла. То було диво, облудне диво що вона взагалі змогла рухатися. Після того останнього дзвінка пам, розмовою це неможливо назвати, я вийшов з дверей великої ружі і відламав держак від мітли, якою був звик проганяти пісок з доріжки між ганком і поштовою скринькою. Тоді обійшов дім і вийшов на пляж. Туди де сяяв сирий пісок. Я не запам'ятав, що було далі, бо не хотів пам'ятати, вочевидь. А тепер згадав, бо тепер мусив. Бо тепер моє творіння стояло переді мною, це була Ілса, і не Ілса. Ось же її обличчя, та ось воно взялося мерехтінням і нема. Ось же її фігура, та ось вона розтанула, перш ніж почати знову набувати форми. Коли вона рухалася з її щік, грудей, стегон і ніг обсипалися дрібні шматочки мушель і морського вівса. У місячному світлі зблиснуло око щиро, ясне, її привітне око, і тут же зникло щоб далі знову проявитися у місячному світлі. До мене брела Ілса, зроблена з піску. «Тату!» – промовила вона голосом сухим, з рипучими обертонами. Ніби десь там затисалися мушлі, мабуть, що й так. «Ти захочеш, але ти не мусиш», – говорила Елізабет. «Але ж іноді мене в силах йти проти себе». Піщана дівчина простягнула руку. Дмухнув вітер, і пучки її пальців розвіялися крихітними піщинками, оголившись до кісточок. Та навкруг здійнялася невеличка піщана буря, і рука знову втілилася. Її риси були рухливими, як краєвид під швидкоплинними літніми хмарами. Це причаровувало, гіпнотизувало. «Віддай мені, ліхтар», – промовила вона. «А тоді ми разом зійдемо на борт. На кораблі я стану такою, якою ти мене пам'ятаєш. Або в тебе зникне потреба взагалі про щось пам'ятати». Розгулялися хвилі. Вони накочувалися одна за одною в зоряній ночі, у світлі місяця. Під великою ружою голосно теревенели мушлі. Моїм голосом, що сперечався сам з собою. Візьми, товарише, я виграю. Сядь на друга, ти виграєш. Ось переді мною стоїть Ілса з піску, потойбічна діва, що миті змінна форма в непевному світлі місяця. Ось їй дев'ять рочків, ось Іллі. П'ятнадцятирічна збирається на перше в її житті справжнє побачення. Ось та Іллі, якою вона виглядала, коли зійшла з літака в грудні. Іллі – студентка коледжу з обручкою на пальці. Переді мною стояла та, яку я любив найдужче, Чи не тому перси вбила саме її? З простягнутою по ліхтар рукою. Ліхтар був моєю перепусткою в довгій круїз по морям забуття. Звісно, останнє може виявитися брехнею, але іноді... Не варто втрачати шанс. А ми його зазвичай втрачаємо. Як каже Вайрман, ми дуримо себе так часто, що змогли би цим заробляти собі на життя. Мері привезла з собою сіль, сказав я. Цілу купу пакетів з сілью. Висипала її у ванну. Поліція цікавиться, навіщо, але ж вони ніколи не повірять, якщо почують правду чи не так. Вона стояла переді мною, а поза нею на берег з гуркотом накочувалися хвилі. Вона стояла, розсипаючись і знову формуючись з вихорів, кружляючого під ногами, і довкола неї піску. Вона стояла, не промовляючи ані слова. Лише рука її залишалася простягнутою до того, заради чого вона й прийшла. Недостатньо було намалювати тебе на піску. Навіть для Мері недостатньо було тебе просто втопити. Вона мусила втопити тебе у солоній воді. Я глянув на ліхтар. Персона наказала їй, що вона мусить зробити. Наказала з моєї картини. «Віддай мені його татуню», – промовила примарна піщана дівчина, так і тримаючи простягнутою до мене руку. От лише під подовами вітру на ній проявлялися пазурі. Хоч існувався з пляжу пісок, намагаючись знову зліпити плоть, все одно пазурі. «Віддай мені ліхтари, попливемо». Я зітхнув. «Кінець кінцем є речі, яких не уникнути». «Добре», – зробив я крок до неї. Інша ваєрменова примовка вирнула з пам'яті. «На сам кінець ми зношуємо всі свої печалі». «Добре, місбулочко, але тобі доведеться заплатити». «Заплатити чим?» «Голос, мов, піском по віконному склу». «Голос, мов, скриготіння мушель». «Але одночасно і голос моєї Ілси». «Отакої-то дівчинки». «Всього лиш поцілунком. Поки я ще живий, можу відчути його смак», – посміхнувся я. «Губи в мене заніміли». Я їх не відчував, але відчував напруження м'язів навкруг них. Ледь-ледь. Гадаю, він буде на смак піщаним, та й прикинуся, ніби ти граєшся на пляжі. Будуєш замки. Добре, тато. Вона не підступила, а ніби дивним чином перетекла до мене. І зблизька вся ілюзія геть розсипалася. Це було все одно, що піднести картину в притул до очей. І побачити на ній не портрет, не краєвид, не натюрморт, а лише безглузді маски фарби позначені слідами пензля. Образ Ілси щес. Я побачив всього лише скажений вир з піщинок і крихітних уламків мушель. Не запах шкіри я відчув, а лише солоної води. Мертвотно-бліді руки потягнулися до мене. Піщані оболонки відлітали з них за вітром. Місяць просвічував їх наскрізь. Я підняв ліхтар. Він був коротким, і корпус його був з пластику, а не з нейржавійчої сталі. Можливо, тобі хочеться спершу подивитися на те, за що ти зібралася заплатити своїм поцілунком, промовив я. Я взяв цей ліхтар з бардачка в машині Джека Кантері, той, в якому замкнуто перса, лежить у сейфі Елізабет. Примара застигла, і враз вітер з затоки обдер з неї решту залишків людиноподібності. Цю мить переді мною вирував тільки піщаний смерч. А вже ж я не скористався шансом. День був довгим. І я не збирався користатися якимись шансами, особливо в той час, як моя дочка, ну так, вона десь цей час очікувала на останній упокій. Я щосили махнув рукою затиснутим у колоку ліхтарем, і браслети няні Мельди зісковзнули від ліктя на зап'ястя. Я гарненько їх почистив у кухонній мийці вельпаласіо. Вони аж дзвеніли. За поясом у мене, для зручності зліва, ззаду стирчав гарпун зі срібним наконечником – але він мені не знадобився. Піщаний смерч вибухнув на всі біч і вгору. Голову мені прохромило криком болю і люті. Слава Богу коротким, бо інакше він розірвав би мене надрузки. І раптом не залишилося нічого, окрім мурмотіння мушель під великою ружею. Та ще на мить притьмарилися зірки над дюнами праворуч мене, куди відлетіли дріб'язки розтрощеного піщаного вихору. Затока знову спорожніла. Тільки окантовані місячним сяйвом вали Хотилися до берега. Корабель Персе зник. Та й чи був він там? Уся сила витекла мені з них, і я гепнувся долі. Можливо, дійсно доведеться решту шляху подолати тварю тремтячою. Та й якщо так, велика ружа поруч. А зараз вирішив я просто посиджу тут, послухаю мушлі, трохи відпочину. А там либонь подужаю піднятися і подолати останні 20 ярдів, зайти у Діми і зателефонувати вайрмену. Сказати йому, що зі мною все гаразд. Сказати йому, що все закінчено, і Джек може під'їхати до мене. Але поки що я просто посиджу тут, послухаю мушлі, котрі, здавалося, тепер балакали не моїм голосом і нічиїм іншим. Поки що я сидітиму на піску і дивитимуся на затоку, думатиму про мою дочку Ілсу Марію Фрімантл, котра при народженні важила 6 фунтів 4 унції, у котрої першим промовленим словом було «собака» про Ілсу, котра одного разу принесла додому велике коло, намальоване на шматку будівельного картону, і радісно гукала «Татуню, я намалювала твій портрет». Ілса Марія Фрімантел. Я добре її пам'ятаю. ЧЕРВЕНЬ Я вивів човен на середину озера Фален і заглушив двигун. Ми дрейфували в бік маленького помаранчевого поплавця, який я поставив тут раніше. Кілька скутерів снували туди-сюди по гладесенькій поверхні води. Але за такого абсолютного безвітря не було ніяких яхт. В ігровій зоні було трохи дітей. У пікніковій зоні були якісь люди та кілька фігур прогулювалися по стежині, що йшла вздовж берега. А загалом, як для озера, що міститься в межах міста, тут було майже безлюдно. Ваєрмен. Дивно, не флоридський на вид у рибальському капелюсі і светрі вікінг щось сказав з цього приводу. «В школах тривають заняття», – пояснив я. «А от за пару тижнів тут повсюди зищатимуть човни». Він не міг заспокоїтись. «А все-таки, чи годяще – це місце для неї, мучачо. Я маю на увазі, а якщо раптом якийсь рибалка підшепить її неводом? На озері Фален сітки заборонені. І з пінінгами тут майже ніхто не ловить». Тут тільки того й роблять, що катаються на човнах та яхтах, а купальники тримаються берега. Я нахилився і взяв циліндр, зроблений ювеліром у сарасоті. Він був три фути завдовжки, з кришкою-закруткою на одному кінці. Він був заповнений прісною водою, а всередині нього був заповнений водою ліхтар. Перси була запечатана у подвійній темряві, спала під подвійною ковдрою прісної води. Невдовзі вона буде спати ще глибше. «Красива річ», – сказав я. Вертячи в руках циліндр. А вже ж красива, погодився Вайермен, задивившись на відсвіти пополуденого сонця в циліндрі. І гладесенька, гачку нема за що зачепитися. Однак я почувався б спокійніше, якби ми втопили її в якомусь з ближче до канадського кордону. Там, де дійсно хтось може закидати сіті, заперечив я. Ховати річ на виду – непогана стратегія. Повз нас продзищали три жінки у спортивному човні. Помахали нам. Ми помахали їм навзаєм. Одна з них гукнула. «Ми любимо симпатичних хлопців!» І всі три розреготалися. Вайермен послав їм салют, а відтак знову обернувся до мене. «Яка тут глибина, ти знаєш? Цей помаранчевий поплавець підказує мені, що знаєш». «Так, оце-то я тобі й кажу. Я тільки тепер дещо дізнався про озеро Фален. Либонь запізно, бо ми з Пам упродовж 25 років володіли будиночком на Айстралейн». Середня глибина тут 91 фут, а от на цьому місці проходить розлам. Вайрмен розслабився і зсунув свого капелюха трохи на бакер. Ох, Адгаре, скажу тобі, що ти такий елзора, великий ти Може сі, може но, але під нами зараз щонайменше 380 футів глибини. Збіса кращий варіант, ніж облицьована уламками коралів 12-футова цистерна на краю Мексиканської затоки. Амінь. «Ти гарно виглядаєш, Вайрмане. Відпочив!» Він знизав плечима. «Гольфстрімом тільки й варто літати. Не стоїш у черзі на огляд, де секюріті ніхто не риється в твоїх речах, щоб дізнатися. Чи не замаскував ти бомбу під срану банку пінки для гоління? До того ж я вперше в житті летів на північ без посадки в тій довбаній Атланті. Дякую. Хоча схоже на те, що я міг би це і сам собі дозволити. «Так ти владнав справи з родичами Елізабет?» Йо Скористався твоєю порадою, запропонував їм північний кінець острова в обмін на готівку і акції. Вони вирішили, що це диявольські вигідна операція, а в їхніх адвокатів просто на обличчях було написано. Цей ваєрмен сам був колись юристом, а тепер він клієнт-лох. Здається мені, що в цьому човні сидить не один зорро. Отже, я вийшов з гри з 80 мільйонами баксів у ліквідних цінних паперах. Плюс різноманітні сувеніри з будинку. Включно з тією жестянкою з під печива ніжно зваба, яку тримала при собі Елізабет. Я гадаю, щечо, вона цим хотіла мені щось сказати. Я згадав, як Елізабет кидала в жерстянку різні порцелянові фігурки і наполягала, щоб вайрмен вкинув її у ставок до золотих рибок. Звісно, вона намагалася йому на щось натякнути. Ну, отже, родичі отримали північний кінець острова Дума, і доведення його до товарного вигляду коштуватиме за хмарних грошей. Гадаю, мільйонів дев'яноста. Так вони сподіваються... Так, погодився він вже серйозно. Так вони сподіваються. Ми сиділи в якийсь час мовчки. Він взяв у мене з рук циліндр. Я побачив своє криве відображення на його закругленому боці. Мені воно було до лампочки. Тепер я дуже рідко дивився в дзеркало. Не тому, що постарішав. Мене не цікавив більший вираз моїх очей. Вони занадто багато бачили. Як твої жінка і дочка? «Пам у Каліфорнії біля своєї матері. Мелінда повернулася до Франції. Після похорону Іллі вона трохи побула з матір'ю, а потім поїхала. Гадаю, це правильно. Вона все переживе». «А сам ти як, Едгаре, ти переживеш?» «Не знаю. Хіба Скотт Фіцджеральд не сказав, що в театрі американського життя не буває других актів?» «Хай, але він був кінчений п'яниця, коли це сказав. Вайермен поклав циліндр собі під ноги і нахилився до мене». Слухай сюди, Едгара, і слухай уважно. Насправді є п'ять актів, і не лише в американських життях. У кожному повноцінно прожитому житті. Точно як у п'єсах Шекспіра. Трагедія і комедія йдуть впереміж. Бо це саме те, з чого складається наше життя. З комедії і трагедії. Останнім часом мені траплялось небагато приводів для реготу, зауважив я. А вже ж погодився він. Але можливість третього акту залишається. Я зараз мешкаю в Мексиці. «Я ж тобі казав, так, красиве містечко серед гір називається Тамансунчале». Я спробував вимовити цю назву. «Тобі сподобається, як це слово скочується в тебе з язика вайрмену, все видно». Я усміхнувся. В ньому ніби якийсь дзвіночок дзеленчить. «Там є на продаж зачучверений готельчик, і я збираюся його купити. Звичайно, будуть витрати, але за три роки його можна зробити прибутковим». Та і я зараз напакований грішми під зав'язку. Короче, мені потрібен партнер, котрий розуміється на будівництві і ремонтах. Звичайно, якщо ти зараз зацікавлений справами мистецькими. Гадаю, ти і сам знаєш. Ну, що тоді скажеш? Давай пожинемо наші статки. Саймон і Гарфанкіл, 1969-й, сказав я. Рік приблизний. Навіть не знаю, що сказати, Вайрмене. Так одразу я не можу вирішити. Я мушу намалювати ще одну картину. Звісно, мусиш. А якої сили буде цей ураган? Ще не знаю, але шостому каналу сподобається. Тільки щоб встигли передати достатньо попереджень. Хай нерухомість руйнується, скільки завгодно, але щоб ніхто не загинув. Ніхто не загине, погодився я. Сподіваючись, що кажу правду, хоча коли ця фантомна кінцівка пускається берега, всі ставки летять під три чорти. Саме через це моя друга кар'єра мусить завершитися. Але буде ще одна. Остання картина, бо помста також мусить бути довершеною. І не тільки за Іллі помста, за інших жертв перси також. «Чи чути щось від Джека?» – спитав Вайрмен. «Майже щотижня балакаємо. Восени він почне вчитися у Флоридському університеті в Талахасі. Я вмовив. А зараз він зі своєю матір'ю переїжджає далі по узбережжю до порт Шарлот. Теж ти намовив?» «Взагалі-то так». Після того, як Джеків батько помер від хвороби Крона, в них були настали вельми скрутні часи. І місто ти їм підказав. Знову вгадав? Так ти гадаєш, якщо порт Шарлот далі на південь, то їм там буде безпечніше? Гадаю, так. А північніше? Як щодо Тампи? Переважно зливи. Ураган буде невеличким, але потужним. Потужна маленька Аліса, як та 1927 року? Так. Ми сиділи, дивлячись один на одного, а дівчата на скутері знову крейсували довкола, сміючись голосніше, махаючи нам ще завзятіше, ніж перед тим. Ніжна пташка юності ширяє над циберком з холодним шампанським. Ми помахали їм у відповідь. Коли вони від'їхали подалі, Вайерман сказав, «Отже, якщо я правильно розумію, родичам міс Істлейк не доведеться витрачати свої нерви на отримання дозволів на зведення нових будівель. Гадаю, так». Він ненадовго замислився, а відтак промовив. «Добре. Запроторити весь острів у шухляду Дейві Джонса. Мені подобається такий варіант». Він підняв срібний циліндр, перевів очі на маленький помаранчевий прапорець над розломом на дні озера Фален. Відтак подивився на мене. «Не хочеш проголосити якусь напутню промову, мучачо?» «Хочу», – відповів я, – «але коротко». «Тоді приготуйся». Вайермен розвернувся на колінках і виставив руки з циліндром за борт. Сонце зблиснуло на його срібній поверхні. Я сподівався, що востаннє, принаймні на тисячу років. Хоча мав підозрю, що Перса надто добре вміє знаходити вихід на волю. Їй це вдавалося раніше. Вона доб'ється свого знову. Якось знайде спосіб дістатися Кальдо навіть з Мінесоти. Я промовив слова, котрі крутилися в голові. Спив вічно. Вайермен розщепив пальці. Пролунав негучний сплеск. Ми перехилилися через борт човна і дивилися, як, пославши нам прощальний відблиск сонця, срібний циліндр плавно зникає в глибині. Вермен залишився на ніч, потім ще на одну. Ми їли недосмажені стейки і пили зелений чай. І балакали про абищо, тільки не про наше минуле. Потім я провів його в аеропорт, звідки він вилітав на Х'юстон. Він запланував собі орендувати там машину і поїхати на південь за кермом. Сказав, що хоче трохи роздивитися на країну. Я запропонував дійти з ним аж до служби контролю, та він похитав головою. «Не варто тобі бачити, як вайрмен розвивається перед випускником бізнес-школи», – відрадив він. «Краще, Едгаре, ми тут скажемо один одному адіос». «Вайермене», – промовив я й замовк. Бо сльози підкотилися мені до горла. Він обхопив мене за плечі і міцно поцілував в обидві щоки. «Послухай, Едгаре, час розпочинати третій акт». Ти мене розумієш? Так, відповів я. Приїзди до мене в Мексику, коли відчуєш, що готовий, якщо хочеш. Я буду думати. Думай. Кондіос, міаміго, кондіос. І тебе ваєр мене, і тебе. Він повісив свою торбу на плече і пішов, а я дивився йому вслід. Раптом мені ясно пригадався його голос, як в ту ніч, коли на мене у великій ружі напав Емері. Він прокричав Коджуда депута мадре і затопив свічником мертвяку в обличчя. Він тоді виглядав розкішно. Я загадав, щоб він ще раз обернувся. І він обернувся. Почув думку, казала в таких випадках моя мати. А може це його інтуїція. Так сказала б няня Мельда. Він побачив, що я все ще там стою, і обличчя його освітилося посмішкою і гукнув. «Роби свій день, Едгаре!» І люди здивовано обернулися до нього. «І хай день робить тебе», – гукнув я у відповідь. Він відсалютував мені, засміявся і зник у проході. Ну, звичайно ж, я кінець кінцем приїхав до його південного містечка. Але хоча він завжди залишається для мене живим у своїх примовках, я ніколи не згадую їх інакше, як у теперішньому часі. Самого Вайермана я більше ніколи не побачив. За два місяці він помер від інфаркту у Таманцучале, на базарі, торгуючись за свіжі помідори. Я гадав, що є ще час, але хіба ми не завжди сподіваємося на щось таке? Ми дуримо себе так часто, що могли б цим заробляти собі на життя. В будинку на Айстралейн я встановив мольберт у Вітальні. Там було найбільше світла. Підрамник на ньому був накритий рушником. Поряд на столі з фарбами лежало кілька зроблених з повітря знімків острова Дума. Але я на них ледь поглянув. Я бачив Думу в своїх снах. Та й зараз бачу. Я кинув рушник на канапу. На передньому плані моєї останньої картини височила велика ружа. Передана так реалістично, що мені почулося, як скрегочуть мушлі під кожною набігаючою хвилею. Під однією палею. Перфектний сюрреалістичний штрих. Рядком сиділи дві родоволосі ляльки. Та, що зліва була реба, справа сиділа фенсі, Лялька, котру камен притаскав аж з міни соти та на яку його напоумила Ілса. Затоку, зазвичай таку блакитну, весь час мого перебування на острові Дума, я намалював потемнілою, зловісно-зеленою. Небо вкривали чорні хмари, вони купчилися вгорі картини, виходячи за поле видимості. Права рука в мене почала свербіти, і те пам'ятне відчуття могутності спершу потекло в мене, а далі крізь мене. Я бачив свою роботу ледь не божественним зором, чи зором богині. Я міг би зупинитися, але це було б важко. Коли я працював з картиною, я кохав весь світ. Коли я працював з картиною, я почувався цілісним. Відтак я поклав пензля, змішав коричневу і жовту фарби великим пальцем і, ледь торкаючись полотна, провів ним по намальованому пляжу так легесенько, і пісок димкою здійнявся вгору, немов від першого непевного подиху повітря. На острові Дума під чорним небом неочікуваного червоного штурму почав підніматися вітер Як намалювати картину 12 Відчуйте, що ви вже закінчили і покладіть олівець або пензель Усе решта просто життя